Ичиро Кишими Фуми е кога? Смелостта да не те харесват. Японският феномен за житейска промяна истинско щастие. Анотация Могат ли хората да се променят? Достатъчно ли е просто да бъдеш такъв, какъвто си? Щастието въпрос на избор ли е? Това са само част от въпросите, с които объркан млад мъж се обръща към уважаван философ. Написана под формата на диалози, смелостта да не те харесват дава категорични отговори на редица екзистенциални питания. В нея се разглеждат фундаментални концепции, свързани с човешката природа и личностната реализация, които почиват на теориите на Алфред Адлер, един от най-влиятелните психолози на 20 век наред с Фройд и Юнг. В рамките на пет срещи философът помага на младежа да осъзнае, че всеки може да избере какъв живот да има като се освободи от оковите на миналите травми и чуждите очаквания. С си послания за прошката, свободата и личната отговорност, книгата открива нови хоризонти пред нас, като ни потиква да загърбим ограниченията, които си налагаме сами, и да проявим смелост да бъдем себе си въпреки всичко. За автора. Ичиро Кишими е роден през 1956 година в Киото, където живее и днес. Още като учени решава, че иска да стане философ. През 1989 година, докато специализира в областта на класическата западна философия и най-вече тази на Платон, той започва да изучава и адлерианската психология. Днес той пише и изнася лекции в тази област и помага на младежи в психиатрични заведения в качеството си на психолог и консултант към Японското общество за адлерианска психология. Превежда на японски избрани съчинения на Алфред Адлер, как да живее ми, неврози и автор на Въведение в адлерианската психология и още много книги. В умитаки е кога е роден през 1973 г., автор е наредица бестселъри в сферата на бизнеса и изобщо на нехудожествената литература. Когато като млад се запознава с адлерианската психология, остава силно впечатлен от идеите и опълчващи се на общоприетите схващания. След време многократно посещава и Чиро в Киото, за да улови същността и да нахвърля бележките за класическия, диалогов метод на древногръцката философия, използвам в тази книга. Бележка от автора Зигмунд Фройд, Карл Унг и Алфредо Адлер са великани света на психологията. Тази книга съдържа Същината на философските и психологическите идеи и учения на Адлер, предадена под формата на диалог между философ и младеж. Адлерианската психология се радва на широка подкрепа в Европа и САЩ и предлага прости и директни отговори на философския въпрос как да бъдем щастливи? Може би тук ще намерите решението и прочитайки тази книга, ще промените живота си. Затова нека сега да тръгнем заедно с младежа и смело да прекрачим прага. В покрайнините на. Многовековния град. Живееше философ, който учеше, че. Този свят е просто устроен. И щастието е достъпно за. Всеки още в този момент. Един младеж, неудовлетворен. От живота отиде при. Философа, за да се добере до. Същината на въпроса. За този. Младеж светът бе изпълнен. С хаос и противоречия Ива. Очите му идеята за щастие. Бе напълно абсурдна. Овод Младежът, бих искал да те питам още веднъж, значи вярваш, че във всяко отношение светът е просто устроено място? Философът, да, този свят е удивително прост и самият живот е такъв. Младежът, а това твой идеалистичен довод ли е или е приложима теория? Тоест .е. казваш, че всеки житейски проблем, пред който ти или аз изправим, също е прост? Философът, да, разбира се. Младежът, е, добре, но нека ти обясня защо дойдох при теб днес. Първо, искам да говорим за това, докато не се почувствам удовлетворен, и второ, ако е възможно, искам да те накарам да се откажеш от тази теория. Философът, хаха. Младежът, защото репутацията ти ми е добре известна. Говори се, че тук живее ексцентричен философ? чието учение и доводи трудно можеш да подминеш, а именно, че хората могат да се променят, че този свят е просто устроен и че всеки човек може да бъде щастлив. Ето това съм чувал, но тъй като за мен подобно виждане е напълно неприемливо, исках сам да се уверя, че е така. Ако нещо, което кажеш, ми се стори незадоволително, ще го посоча и после ще те поправя. Но дали това ще те подразни? Философът не, ще се радвам на тази възможност. Отдавна се надявах да разговарям с млад човек като теб и да науча каквото мога от думите ти. Младежът, благодаря ти. Аз нямам намерение безцеремонно да отхвърля вижданията ти. Ще помисля върху тях и после ще разгледам предложените възможности. Светът е прост и животът на този свят също е прост, ако има някаква истина в тази. Теза то това ще е от гледната точка на едно дете. Децата нямат задължения, те не плащат данъци и не ходят на работа. Защитавани са от родителите си и обществото и нямат никакви грижи. Спокойно могат да си представят едно безкрайно бъдеще и да правят каквото си искат. Не им се налага да виждат мрачната действителност, те са свързани очи. Така че е нормално за тях светът да има просто облик. И все пак, когато детето порасне, светът разкрива истинската си природа. Няма да мине дълго и детето ще узнае какви всъщност са нещата и какво му е позволено да прави. Мнението му ще се промени и навсякъде то ще вижда невъзможност. Романтичната представа ще се изпари и на нейно място ще дойде жестокият реализъм. Философът – разбирам. Интересно виждане. Младежът – това не е всичко. Когато порасне, детето ще попадне в капана на най-различни сложни взаимоотношения с други хора и ще трябва да изпълнява какви ли незадължения. Това ще го чака в живота, на работа и у дома, и изобщо каквато и роля да поеме в обществото. Естествено, ще му станат ясни всевъзможните проблеми в обществото, които като дете не е разбирал, например дискриминацията, войната и неравенството, но този път няма да може да ги пренебрегне. Прав ли съм? Философът, нямам възражения. Продължавай. Младежът е, ако живеехме във време, в което религията има господстващо влияние, можеше да изберем да потърсим спасение, както някога, когато за хората Бог е бил всемогъщ. Просто следваш доктрината и не се тревожиш за нищо. Само, че религията изгубила своята власт и днес никой не вярва истински в Бога. Лишени от опора... Хората са изпълнени с тревожност и съмнение. Всеки живее за себе си. Такова е днешното общество, за това те моля да ми кажеш, ако вземем предвид, че така стоят нещата, и в светлината на това, което казах, все още ли твърдиш, че светът е просто устроен? Философът няма промяна в това, което твърдя. Светът е прост и животът също е прост. Младежът, как така? За всички е ясно че светът е пълен с хаос и противоречия. Философът, това е така не защото светът е сложен, а защото ти го правиш сложен. Младежът, аз ли? Философът, ние не живеем в обективен свят, всеки от нас живее в субективен свят, на който сам придава значение. Светът, който виждаш ти, е различен от този, който виждам. Аз и няма как да споделиш своя свят с друг човек. Младежът, но как е възможно? Ти и аз живеем в една и съща страна, по едно и също време и виждаме едни и същи неща, не ли така? Философът, изглеждаш ми доста млад, но някога пил ли си вода, току-що извадена от кладенец? Младежът, вода от кладенец ли? Ами беше много отдавна, в къщата на баба ми на село имаше кладенец. Помня колко приятно студена и освежаваща беше водата през лятото. Философът, може би знаеш това, но водата в кладенеца почти не променя температурата си през цялата година, тя винаги е около 18 градуса. Това е обективно число остава си едно и също, който и да измери. Когато обаче пиеш от тази вода през лятото, тя ти се струва студена, а когато пиеш от нея през зимата, тя ти се струва топла. Една и съща вода, с една и съща температура, 18 градуса според термометъра, ти се струва различна в зависимост от това дали е лято или зима. Младежът, значи, това е иллюзия, причинена от промяната в околната среда. Философът, не, не е иллюзия. За теб, в този момент, това, че водата от кладенеца е студена или топла, е неоспорим факт. Ето какво означава да живееш в свой субективен свят. Не можеш да избягаш от субективността. В момента светът ти изглежда сложен и загадъчен, но ако ти се промениш, светът ще ти изглежда по-прост. Проблемът не е в това какъв е светът, а какъв си ти. Младежът, какъв съм мазли. ли? Философът, точно така. Все едно вижда света през тъмни очила тогава, естествено, всичко ти се струва тъмно. Но ако е така, вместо да се вайкаш колко мрачен е светът, може просто да свалиш очилата. В първия момент светът сигурно ще ти се стори ужасно ярък и ти неволно ще затвориш очи, а може дори да поискаш пак да сложиш очилата, важното обаче е дали си готов изобщо да ги свалиш. Можеш ли да погледнеш директно света? Имаш ли смелостта да го направиш? Младежът – смелост ли? Философът – да, това е въпрос на смелост. Младежът е добре. Имам купища възражения, които бих искал да повдигна, но сещам, че ще е по-добре да ги оставя за покъсно. Значи, да потвърдим, ти казваш, че хората могат да се променят, нали така? Философът, разбира се, че хората могат да се променят. И също така могат да намерят щастието. Младежът, всички, без изключение. Философът, без нито едно изключение. Младежът. Хаха. -ха. Тук вече се изсилваш. Ето, че става интересно. Веднага започвам спора с теб. Философът. Нямам намерение да бягам или да крия нещо. Хайде да поспорим, без да бързаме. Значи, твоята позиция е, че хората не могат да се променят? Младежът, точно така, не могат да се променят. Всъщност, самият аз страдам от това, че не мога да се променя. Философът и в същото време ти си иска да можеше. Младежът, разбира се. Ако можеш да се променя, ако можех да започне живота си отначало, с радост щях да падна на колене пред теб. Но е възможно ти да си коленичил преди мен. Философът, напомняш ми на самия мен като студент, когато бях буен младеж който се шляеше насам-натам в търсене на истината и предизвикваше философите. Младежът, така е, търся истината. Истината за живота. Философът, никога не съм изпитвал нужда да приемам ученици и не съм го правил. Откакто обаче започнах да изучавам древногръцката философия и после се запознах с една друга философия, отдавна чакам да ме посети някой младеж като теб. Младежът, друга философия. И каква е тя? Философът, кабинетът ми е ето там. Иди, влез. Вечерта ще е дълга. Аз ще отида да направя кафе. Първата вечер. Отречи истинността на травмата. Младежът влезе в кабинета и се отпусна на един стол. Защо бе така решен да обори теориите на философа? Съвсем неясно без причините. Липсваше му увереност и още от дете това се отежняваше от дълбоко насъденото чувство за малоценност по отношение на семейната среда и образованието, както и заради външността. Може би за това бе склонен да става прекалено себеосъзнат, когато някой го погледнеше. Най-вече като че ли бе неспособен истински да оцени чуждото щастие и постоянно се самосъжаляваше. Твърденията на философа бяха за него чиста фантазия. Непознатият Трети великън Младежът, преди малко ти използва думите, една друга философия, но съм чувал, че специалността ти е древногръцката философия. Философът, да, древногръцката философия заема основно място в живота ми, още откакто бях ученик. Великите мислители Сократ, Платон, Аристотел в момента превеждам съчинение на Платон и очаквам да прекарам остатъка от живота си в изучаване на класическата древногръцка мисъл. Младежът е, тогава каква е тази, друга философия? Философът става дума за съвсем. Нова школа по психология, основана от австрийския психиатър Алфред Адлер в началото на XX век. В нашата страна обикновено я наричат Адлерианска психология. Младежът. Хъм. Никога не бих си помислил, че специалист по древногръцка философия ще проявява интерес към психологията. Философът. С други школи по психология не съм много запознат, но според мен спокойно може да се твърди, че длерянската психология е в съгласие с древногръцката философия и е уместна сфера за изследване. Младежът. Имам бегли познания за психологията на Фройд и Юнг. Много интересна сфера. Философът. Да, Фройд и Юнг са прочути. Дори тук. Адлер е един от първите членове на Виенското психоаналитично общество, водено от Фройд. Идеите му били противоположни на тези на Фройд, Затова той се отцепил от групата и дал началото на индивидуалната психология, основана на собствените му оригинални теории. Младежът – индивидуална психология. Поредният странен термин. Значи. Адлер е бил ученик на Фройд? Философът – не. Това е разпространена погрешна представа, която трябва да разсеем. Първо, Адлер и Фройд са били относително близки на години и като изследователите били равнопоставени. В това отношение Адлер много се различава от Лунг, който благоговел пред Фройд като пред баща. Въпреки, че психологията се свързва основно с Фройд и Юнг, в останалата част от света Адлер е признат, редом с тях, като един от тримата великани в тази област. Младежът, разбирам. Явно е трябвало да уча повече. Философът, мисля, че е напълно естествено да не си чувал за Адлер. Както самият той е казал, може да дойде време, когато хората няма да помнят името ми и може дори да забравят, че нашата школа съществувала. И е добавил, че това е без значение. Искала да каже, че ако школата му бъде забравена, това ще е, защото идеите му са надраснали ограниченията на една тясна сфера на изследване и са станали обикновени и възприяти от всички. Например, Дейл Карнеги, който е написал Международните бесселери как да печелим приятели и да влияем на другите и как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота, е нарекал Адлер, велик психолог, който посвещава живота си на изследването на хората и техните скрити способности. Влиянието на Адлеровото мислене ясно присъства в книгите на Карнеги Освен това, в седемте навика на високоефективните хора на Стивънкови голяма част от съдържанието силно наподобява идеите на Адлер. С други думи, вместо да бъде тясна сфера на изследване, адлерианската психология се приема като реализация, кулминация на истини и на разбиране за човека. И все пак за идеите на Адлер се твърди, че са изпреварили времето си с 100 години и дори днес не сме успели да ги проумеем напълно. Ето доколко революционни са били. Младежът, значи, твоите теории са развити не на основата на древногръцката философия, а от гледната точка на адлерианската психология? Философът, да, точно така. Младежът, добре. Искам да те питам още едно нещо за основната ти позиция. Ти философ ли си или психолог? Философът, аз съм философ човек, за когото философията е начин на живот. И за мен адлерианската психология е форма на мисъл, която съгласие с древногръцката философия и която е философия. Младежът, добре тогава. Да започваме. Защо хората могат да се променят? Младежът, хайде първо да обозначим точките за дискутиране. Ти твърдиш, че хората могат да се променят. И не само това казваш, че всички могат да намерят щастието. Философът – да, всички, без изключение. Младежът да – доставим щастието за после и първо да разгледаме промяната. На всеки човек му се иска да може да се промени. Аз определено искам това и съм сигурен, че когато и да спреш на улицата и да попиташ, ще каже същото. Защо обаче всички изпитваме желание да се променим? Отговорът е един, защото не можем да го направим. Ако беше толкова лесно, хората нямаше да прекарват толкова време в мечтания. Колкото и да ни се иска, ние не можем да се променим. За това винаги има толкова много хора, които се увличат по нови религии, съмнителни семинари за самопомощ и всякакви проповеди за това, как всички можем да се променим. Греша ли? Философът, в отговор бих искал да те попитам, защо ти пък толкова твърдо настояваш, че хората не могат да се променят? Младежът, ето защо. Имам приятел, който от години се е затворил в стаята си. Иска му се да може да излезе и дори си мисли, че би се хванал на работа, ако е възможно. Значи, той иска да се промени. Говоря като негов приятел, но те уверявам, че е много сериозен човек който би бил много полезен за обществото. Само, че се бои да излезе. Ако направи и една крачка от стаята си, получава сърцебиене и целият се разтреперва. Предполагам, че това е някаква невроза, паника. Той иска да се промени, но не може. Философът, според теб, коя е причината да не може да излезе? Младежът, не съм сигурен. Може би заради взаимоотношенията му с родителите му или защото е бил турмозен в училище или на работа. Възможно е да е преживял някаква подобна травма. Но може и да е обратното, да са го глезили прекалено много като дете и сега да не може да се изправи пред действителността. Наистина не знам и не мога да си пъхам нос в миналото и семейните му работи. Философът, значи казваш, че в миналото на приятеля ти са се случили неща, които са го травмирали или нещо подобно, и за това той не може да излиза навън? Младежът, разбира се. Преди следствието има причина. В това няма нищо тайнствено. Философът, тогава може би причината за неспособността му да излезе, се крие в домашната среда по време на детството му. Бил е тормозен от родителите си и е пораснал, без да почувства любов. За това се бои от контакт с хората и не може да излезе. Звучи правдоподобно, нали? Младежът. Да, напълно правдоподобно. Предполагам, подобно изживяване е много. Трудно. Философът, и после ти каза, преди следствието има причина с други думи, този, който съм сега, следствието, се определя от събития в миналото причините. Правилно ли разбирам? Младежът. Да. Философът, ако приемем че положението на всички хора по света тук и сега се дължи на минали случки, както според теб, нещата няма ли да се окажат много странни? Не виждаш ли? Тогава всеки, който е бил малтретиран от родителите си като дете, ще трябва да сполетян от същото следствие като приятеля ти и да стане отшелник, в противен случай тази идея просто е непоследователна. Тоест, ако миналото наистина определя настоящето и причините контролират следствията. Младежът. Какво по-точно се опитваш да кажеш? Философът. Ако се фокусираме само върху минали причини и се опитаме да обясним нещата изцяло чрез причина и следствие, това е детерминизъм. Защото това ще означава, че настоящето и бъдещето ни вече са решени от минали събития и са непроменими. Греша ли? Младежът. Значи казваш, че миналото е без значение? Философът. Да. Това е гледната точка на Адлерианската психология. Младежът, разбирам. Спорните ни точки започват да се изясняват. Но ако приемем твоята версия, това няма ли да означава, че няма причина приятелят ми да не може да излиза? Защото ти твърдиш, че миналите случки няма значение. Извинявай, но това е абсолютно изключено. Трябва да има причина за изолацията му. Трябва да има иначе липсво обяснение. Философът, така е, няма да има обяснение. И така, ние в адлерянската психология не мислим за минали причини, а за настоящи цели. Младежът, настоящи цели? Философът, приятелят ти е неуверен, за това не може да излезе. Представи си го наобратно. Той не иска да излезе, затова създава състояние на тревожност. Младежът, моля. Философът, представи си го така. Приятелят ти е имал за цел да не излиза и от тогава си създава състояние на тревожност и страх, за да постигне тази цел. В адлерианската психология това се нарича телеология. Младежът, шегуваш ли се? Приятелят ми е създал тревожността и страха си? В такъв случай били ли стигнал до там да твърдиш, че само се прави на болен. Философът. Не се прави наболен. Тревожността и страхът, които изпитва приятелят ти, са реални. Може би понякога го измъчват и мигрена, и силни стомашни болки. Те обаче също са симптоми, които той е създал, за да постигне целта да ни излиза. Младежът не е вярно. Няма начин. Това е абсолютно депресиращо. Философът не. Това е разликата между етиологията, изучаването на причинността, и телеологията, изучаването на целта на дадено явление, а не на причината му. Всичко, което ти ми каза, се основава на етиологията. Докато се придържаме към нея, няма да напреднем и с една крачка. Травмата не съществува. Младежът, ако ще правиш такива категорични твърдения, искам подробно обяснение. Например, каква е разликата, за която спомена между етиологията и телеологията. Философът да си представим, че си настинал, вдигнал си температура и си отишъл на лекар. Да речем, че лекарът ти казва, че причината да се разболеше, че вчера си излязал тънко облечен и за това си настинал. Е, това ще те задоволи ли? Младежът. Не, разбира се. Все едно ще ми е каква е причината, как съм бил облечен дали е валял дъжд или нещо друго. Важни са симптомите, фактът, че в момента ме тресе. Що ме лекар, ще искам от него да ми излекува, като ми предпише лекарство, сложи ми инжекция или вземе каквито специални мерки са необходими. Философът и все пак онези, които заемат етиологическа позиция, включително повечето психолози и психиатри, биха твърдели, че страданията ти произхождат от една или друга причина в миналото, а накрая биха те отешили с думите «Ето, виждаш ли, вината не е твоя», доводът, свързан с така наречените травми, е типичен за етиологията. Младежът, чакай малко. Да не би цяло да отричаш съществуването на травмата? Философът, да, отричам го. Категорично. Младежът, какво? Та нали уж си или може би трябва да кажа, че Адлер е авторитет в психологията? Философът, в психология травмата категорично се отрича. За времето си този въпрос е бил много нов и революционен. Вярно, виждането на Фройд за травмата е много интересно. Според него психическите рани, травми, на човека са причина за неговото нещастие в настоящето. Когато разглежда живота като подробно повествование, има лесно разбираема причинно-следствена връзка и усещане за драматично развитие, което създава силни впечатления и е изключително атрактивно. Адлер обаче, когато отхвърля довода за травмата, казва Следното, никое преживяване не е само по себе си причина за нашия успех или провал. Ние не страдаме от удара на нашите преживявания, така наречените травми, а ги тълкуваме така, както ни изнася. Ние не биваме определени от нашите преживявания, но чрез смисъла, който им придаваме, ние се самоопределяме. Младежът, значи ги тълкуваме така, както ни знася. Философът, именно. Обърни внимание на това, което Адлер казва с думите, че азът се определя не от самите преживявания, а от смисъла, който ние им придаваме. Той не твърди, че изживяването на ужасно бедствие или малтретиране в детството, или други подобни събития, не оказват влияние върху формирането на личността, напротив, влиянието е силно. Важното е обаче, че това влияние не определя нищо. Ние сами определяме живота си според смисъла, който придаваме на тези минали преживявания. Животът не е нещо, което някой ти дава, ти сам го избираш. Ти решаваш как да живееш. Младежът, добре, значи, според теб приятелят ми се е затворил стаята си, защото всъщност избира да живее по този начин? Това е сериозно. Повярвай ми, той не иска това. В най-добрия случай може да се каже, че е бил принуден да го избере заради обстоятелствата. Не е имал друг избор, освен да стане това, което е днес. Философът не е така. Дори ако предположим, че приятелят ти наистина си казва, за мен няма място в обществото, защото съм бил малтретиран от родителите си, той го прави, защото негова цела да мисли по този начин. Младежът, що за цела това? Философът. Най-непосредствена вероятно е целта, да не излиза. Тревожността и страха той си създава, за да има причина да си седи вкъщи. Младежът, но защо не иска да излиза? Ето къде се крие проблемът. Философът, ами представи си как изглежда това през очите на родителите. Ти как би се чувствал, ако детето ти не излизаше от стаята си? Младежът, бих се тревожил, разбира се. Ще искам да му помогна да се върне в обществото, ще искам да е добре и ще се запитам дали съм го отгледал не както трябва. Със сигурност ще съм сериозно загрижен и ще се опитвам по всякакъв начин да му помогна да си върне нормалното съществуване. Философът – точно в това е проблемът. Младежът – в кое? Философът – ако постоянно си седя в стаята и изобщо не излизам навън, родителите ми ще се тревожат. Цялото им внимание ще е насочено към мен. Ще са много грижливи и винаги ще ходят на пръсти около мен. От друга страна, в момента, в който прекрача прага на къщата, ще се превърна в част от безлика маса, на която никой не обръща внимание. Ще съм заобиколен от хора, които не познавам, и каквото и да постигна, ще е нещо посредствено. И никой повече няма да ми оказва специални грижи. Подобни истории за хора, Живеещи в изолация не са редки. Младежът, в такъв случай, ако следваме разсъжденията ти, приятелят ми е постигнал целта си и е доволен от настоящото си положение. Философът, съмнявам се, че е доволен и съм сигурен, че не е щастлив. Няма съмнение обаче, че действията му следва целта, която си е поставил. Това не е нещо уникално за твое приятел. Ние всички живеем. Следвайки някаква цел. Така е според телеологията. Младежът. Няма начин. Отхвърлям го като напълно неприемливо. Виж, приятелят ми. Философът. Слушай, няма да стигнем до никъде с тази дискусия, ако говорим само за ти. Ще превърнем в неприсъствен съдебен процес и няма измъкване. Да използваме друг пример. Младежът е добре. Какво ще кажеш да ти споделя нещо, което ми се случи вчера? Философът, добре. Целият съм слух. Хората си измислят гнева. Младежът, вчера след обед седях и четях книга в едно кафене, когато сервитюрат мина край мен и разля кафе на якето ми. Току-що го бях купил, то е най-хубавата ми дреха. Не се сдържах и избухнах. Вдигнах му голям скандал. Обикновено не съм от хората, които повишават глас на публични места. Вчера обаче гласът ми кънтеш из кафенето, защото бях толкова ядосан, че не бях на себе си. Е, какво ще кажеш? Може ли изобщо да се открие цел в тази ситуация? Откъдето и да го погледнеш, това поведение не се ли дължи на причина? Философът, значи си бил потикнат от чувството на гняв и си се разкръщал. Въпреки, че обикновено си кротък, не си се стъркял и си се поддал на гнева. Случилото се е било неизбежно, не си можел нищо да направиш. Това ли искаш да кажеш? Младежът, да, защото се случи толкова внезапно. Думите излязоха от устата ми, преди да имам време да помисля. Философът, представи си тогава, че си имал нож вчера и когато ти е кипнало, си се увлякал и си го намушкал. И това ли щеше да оправдаеш думите, случилото се беше неизбежно, нищо не. Можех да направя. Младежът – това. Стига – това е крайен аргумент. Философът – не е крайен аргумент. По твоята логика за всяко престъпление, извършено състояние на афект, може да бъде обвинен гневът и за него вече няма да отговорен човекът, защото ти всъщност казваш, че хората не могат да владеят емоциите си. Младежът, тогава как ще обясниш гнев ми? Философът, лесно. Не е вярно, че си побеснял и за това си се развикал. Просто си се ядосал, за да може да се развикаш. С други думи, за да изпълниш целта да се развикаш, си създал емоцията на гняв. Младежът, какво искаш да кажеш? Философът, целта да се развикаш е съществувала преди всичко останало. Тоест, скръщенето си искал да накараш сервитера да ти се подчини и да ти слуша. За да постигнеш това, си сфабрикувал емоцията на гняв. Младежът, изфабрикувал? Сигурно се шегуваш. Философът, тогава защо си се развикал? Младежът, както вече казах, аз избухнах. Бях изключително афектиран. Философът, не. Можела е да обясниш нещата, без да повишаваш тон, и сервитюрат вероятно е щел да ти се извини наискрено, да избърше якето ти с чиста кърпа и да предприеме други подходящи мерки. Дори да уреди да го дадат на химическо чистене. И може би част от теб очаквала, че то ще направи това, но въпреки всичко си се разкръщал. Да обясниш нещата с нормален тон ти се сторило прекалено трудно и си се опитал да се измъкнеш от това, като накараш онзи на оказващ съпротива човек да ти се подчини. Инструментът, който си използвал за тази цел, е емоцията на гнева. Младежът няма начин. Не можеш да ме преметнеш. Аз съм измислил гнева, за да го накарам да ми се подчини? Повярвай ми, нямаш и секунда време да си помисля такова нещо. Не съм помислил и после да съм се ядосал. Гневът е по-импулсивна емоция. Философът, точно така, гневът е моментална емоция. Чуй сега каква история ще ти разкажа. Един ден майка и дъщеря се карали разпалено. Изведнъж телефона звъннал. «Ало», казала в бързината все така гневно майката. Обаждал се класният на дъщеря и майката веднага сменила тона и заговорила много учтиво. Цели пет минути, докато траяло обаждането, тя звучала безупречно. После затворила и моментално изражението ѝ се променило, и тя продължила да крещи на дъщеря си. Младежът няма нищо необикновено в тази история. Философът нима не виждаш. Гневът е инструмент, който може да се използва при необходимост. Можеш да го прибереш, когато звънне телефонът, и пак да го извадиш, когато затвориш. Гневът, с който майката крещи, не е нещо което тя не може да контролира. Тя просто го използва, за да подчини дъщеря си с силата на глас си и така да наложи своите виждания. Младежът, значи гневът е средство за постигане на цел. Философът, така твърди телеологията. Младежът, аха, сега разбирам. Под тази благовидна маска ти си ужасен нихилист. Всичките ти прозрения и за гнева и за приятеля ми отшелник, са пропити с чувство на недоверие към хората. Как да живеем, без миналото да ни контролира? Философът и в кое е нихилизмът ми? Младежът, ами помисли. Казано просто, ти не признаваш човешките емоции. Твърдиш, че те са инструменти, нищо повече само средство за постигане на цели. Чуй това обаче. Ако отричаш емоциите, значи поддържаш схващане, което се опитва да отрече и човешката ни природа. Защото това, което ни прави хора, са нашите емоции и фактът, че се влияем от най-различни чувства. Ако бъдат отречените, хората ще са само едни много лоши машини. И това, ако не е нихилизъм, тогава какво е? Философът, аз не отричам съществуването на емоциите. Всеки човек ги има. В това няма спор. Но ако ще твърдиш, че ние сме същества, които не могат да се противопоставят на емоциите си, ще възразя на това. Адлерианската психология е форма на мислене, философия, която е точно обратна на нихилизма. Ние не сме контролирани от емоциите. В този смисъл тя показва не само, че хората не са контролирани от емоциите, но и че ние не сме контролирани от миналото. Младежът, значи, хората не са контролирани нито от емоциите. Нито от миналото? Философът. Добре, да вземем за пример човек, чието родители са се развели в миналото му. Това не е ли нещо обективно, също като водата в кладенеца, която винаги е с температура 18 градуса? Но тогава този развод има ли усещане за нещо студено или топло? Значи, това усещане е нещо моментно, нещо субективно. Каквото и да се случило в миналото, смисълът който му е приписан, е това, което определя настоящето на човека. Младежът, въпросът не е какво се случило, а и какво е взетото решение. Философът, именно. Не можем да се върнем в миналото с машина на времето. Не можем да върнем стрелките. Ако се закутвиш в етиологията, ще останеш в плен на миналото и никога няма да можеш да намериш щастието. Младежът, точно така. Ние не можем да променим миналото и точно за това животът е толкова труден. Философът – животът не е просто труден. Ако миналото определяше всичко и не можеше да бъде променено, ние, които живеем днес, нямаше да можем да правим ефективни стъпки в живота си. Какво щеше да се случи тогава? Щяхме да се окажем в плен на нихилизма и песимизма, на чувството на безнадежност и отчаяние от живота на този свят. Фройдистката етиология, типично представена от аргумента за травмата, е друга форма на детерминизма и води към нихилизъм. Нима ще приемеш подобни ценности? Младежът аз не искам да ги приема, но миналото е много силно. Философът помисли за възможностите. Ако приемем, че хората могат да се променят, наборът от ценности, основани на етиологията, Става несъстоятелен и тогава няма как да не възприемем позицията на телеологията като нещо, което се подразбира. Младежът, значи казваш, че човек трябва винаги да изхожда. От положението, че хората могат да се променят? Философът, разбира се. Важно е да разбереш, че именно фруидистката етиология отхвърля свободната воля и третира човешките същества като машини. Младежът замълча и огледа кабинета на философа. Стените бяха покрити славици с книги, а на малко дървено бюро имаше писалка и започнат ръкопис. Хората не действат, потикнати от минали причини, а от целите, които сами са си поставили, това твърдеше философът. Телеологията, която той бе възприял, преобръщаше из основи причинно-следствената връзка на утвърдената психология и младежът просто не можеше да приеме това. Тогава от коя позиция да започне да оборва? Той пое дълбоко дъх. Сократ и Адлер. Младежът, добре. Ще ти разкажа за друг мой приятел, мъж на име и. Той е от онези и жизнерадостни личности, които разговарят непринудено с всички. Като слънчоглед е хората го обичат и винаги се усмихват, когато той е наоколо. За разлика от него, аз никога не съм умел да общувам и притежавам какви ли нестранности. И така, значи, ти твърдиш, че хората могат да се променят чрез телеологията Надлер. На Философът, да. Ти, ази и всички останали можем да се променим. Младежът, тогава мислиш ли, че аз мога да стана като и? С цялото си сърце бих искал да съм като него. Философът. Тук ще трябва да кажа, че това е напълно изключено. Младежът, аха. Ето, че си показваш истинския облик. Тогава ще се отречеш ли от теорията си? Философът, не, няма да се отрека. За жалост, ти все още почти нищо не разбираш от адлерианската психология. Първата крачка към промяната е да разбираш. Младежът, тогава... Ако разбера нещичко за адлерианската психология, ще мога ли да стана като и? Философът. Защо толкова бързаш да получиш отговори? Трябва сам да стигнеш до тях, а не да разчиташ наказаното от някого другиго. Отговорите, дошли от другите, са само временна мярка, те са безполезни. Виж, например, Сократ, който не е написал нито една книга. По цял ден е водел публични спорове с жителите на Тина. Особено младите. Философията му е била изложена писменно от неговия ученик Платон, за да остане за бъдещите поколения. Адлер също не е проявявал интерес към литературните занимания, предпочитал еличните разговори в кафенетата на Виена и дискусиите в малки групи. Определено не е бил кабинетен интелектуалец. Младежът, значи Сократ, и Адлерса. Предавали идеите си чрез диалог? Философът, точно така. Всичките ти съмнения ще бъдат разсеяни чрез този диалог. И ще започнеш да се променят. Промяната ще дойде не от думите ми, а от теб самия. Не искам да ти отнема този ценен процес на откриване на отговорите чрез диалога. Младежът, тогава ще се опитаме ли да пресъздадем диалога, който си използвали Сократ и Адлер? В този малък кабинет. Философът. Това не ти ли стига? Младежът, това се надявам да разбера. Хайде тогава да продължим, докато ти се откажеш от теорията си или аз ти се поклоня. Достатъчно ли е просто да бъдеш такъв, какъвто си? Философът, добре да се върнем на запитването ти. Значи, ти искаш да си по-жизнерадостен, като и... Младежът, но ти току-що го отхвърли и каза, че това е изключено. Е, предполагам. Е така. Казах го само, за да те затрудня, познавам се достатъчно добре. Никога не бих могъл да стана такъв човек. Философът, защо? Младежът, очевидно е. Защото сме различни като личности или ти по-скоро би казал характер. Философът, хъм. Младежът, ти например живееш, заобиколен от всички тези книги. Прочиташ нова книга и се здобиваш с нови познания. Ти всъщност трупаш знания. Колкото повече четеш, толкова повече неща знаеш. Откриваш нови концепции, които са ценни за теб, и ти се струва, че те те, те променят. Виж, не искам да те разочаровам, но сколкото и познания да се здобиеш, това няма да промени твоя характер, личността ти. Ако основата ти бъде изкривена... Каквото и да си научил, няма да ти е от полза. Да, всички познания, с които си се здобил, ще рухнат и докато се усетиш, ще си там, където си бил в началото. Това се отнася и за идеите на Адлер. Каквито и факти, свързани с него, да се опитам да събера, те няма да повлияят на личността ми. Познанията просто се трупат на голяма камара, докато рано или късно човек ги изоставя. Философът, тогава нека те попитам. Защо според теб искаш да бъдеш като и? Предполагам, че просто искаш да бъдеш различен, независимо дали като и или като някой друг. Но каква е целта на това? Младежът, пак и ми говориш за цели? Вече ти казах, че просто му се възхищавам и мисля, че бих бил пощастлив, ако приличах на него. Философът, мислиш, че би бил пощастлив, ако приличаше на него. Което означава, че сега не си щастлив. Нали така? Младежът, какво? Философът, в момента не можеш да се почувстваш истински щастлив. Това е така, защото не си се научил да обичаш себе си. И за да се опиташ да обичаш себе си, ти си иска да се преродиш като друг човек. Надява се да станеш като и да се отървеш от това, което си сега. Така ли е? Младежът, да, май е така. Да бъдем честни, аз се мразя. Аз, човекът, който се заиграва с това старомодно философско беседване и който просто не може да се сдържи да направи такива работи и да, наистина се мразя. Философът, в това няма нищо лошо. Трудно ще намериш някого, който ще изпъчи гордо гърди и ще каже, да, харесвам се. Младежът, ами ти? Харесваш ли се? Философът, поне не мисля, че бих искал да съм друг. Приемам се. Младежът, приемаш се? Философът, виж, колкото и да ти си иска да бъдеш, не можеш да се преродиш в него. Ти не си и ти трябва да си ти. Не казвам обаче, че трябва да бъдеш такъв, какъвто си. Ако не можеш да се почувстваш щастлив, ясно е, че нещата не са наред такива, каквито са. Трябва да предприемеш нужното и да не се отказваш. Младежът, звучи безкомпромисно но разбирам какво искаш да кажеш. Ясно е, че такъв, какъвто съм, нещата при мен не са както трябва. Трябва да продължавам напред. Философът, пак ще цитира Мадлер, важно е не какво ти е дадено порождение, а как го използваш. Ти искаш да бъдеш и или някой друг, защото обръщаш внимание само на това какво ти е дадено. Трябва да помислиш как да използваш даденостите си. Човек сам избира да е нещастен. Младежът – няма начин. Това е неразумно. Философът – защо да е неразумно? Младежът – защо ли? Някои хора се раждат в богато семейство и имат добри родители, докато други се раждат бедни и имат лоши родители. Защото така е устроен светът? И без да искам да навлизам в тази тема, ще кажа, че нещата на този свят не са равнопоставени и различията между раси, националности и етноси са толкова дълбоки, колкото винаги са били. Съвсем естествено е да обръщаш внимание на това, с което си роден. Всичките ти приказки са само суха теория, ти пренебрегваш действителността. Философът, ти си този, който пренебрегва действителността. Нима като се вторачваш в това с което си роден, ще промениш. Ние не сме заменими машини. Трябва ни не заменяне, а обновяване. Младежът, за мен заменяне и обновяване е едно и също. Ти избягваш най-същественото. Разбери, че е възможно да си нещастен по рождение. Заначало признай това. Философът няма да го призная. Младежът, защо? Философът. Първо, в момента ти си неспособен да изпиташ истинско щастие. Животът ти се струва труден и дори ти си иска да се преродиш като някой друг. Но настоящото ти нещастие се дължи на твоя избор да бъдеш нещастен. Не на това, че си роден под нещастна звезда. Младежът, аз съм избрал да бъда нещастен? Как бих могъл да приема това? Философът, в това твърдение няма нищо необикновено. То е известно още от класическата древногръцка епоха. Чувал ли си поговорката «Никой не желае зло»? Твърдението е познато като Съукратов парадокс. Младежът има достатъчно злонамерени хора, не ли така? Всички крадци и убийци и да не забравяме политиците и чиновниците с техните измамни сделки. Сигурно е по-трудно да се намери истински добър, почтен човек, който да не желае зло. Философът. Няма съмнение, че не липсва злонамерено поведение. Но никой, дори най-закоравелият престъпник, не се забърква в престъпления, воден единствено от желанието да върши зло. Всеки престъпник има свое вътрешно оправдание за участието си в престъпления. В спор за пари някои хора стигат до убийство, например. За извършителя стороното е оправдано и може да бъде така представено, че да изглежда като нещо добро. Разбира се, от морална гледна точка то не е добро, но е такова в смисъл, че той се облагодетелствал. Младежът облагодетелствал се. Философът, гръцката дума за добър, агатун, няма нравствен смисъл. Означава просто благотворен. И обратно, думата за зло, какон, означава неблаготворен. Този свят е пълен с неправди и злодеяния. Но все пак никой не пожелава зло в най чистия смисъл на думата, т.е. нещо, което не облагодетелства. Младежът, какво общо има това с мен? Философът, на някакъв етап от живота си ти си избрал, да бъдеш нещастен. Не защото си се родил в злополучна среда или си попаднал в злополучна ситуация. Просто си преценил, че да бъдеш нещастен е добре за теб. Младежът, защо? За какво? Философът, как ще оправдаеш това? Защо си избрал да бъдеш нещастен? Няма как да знам конкретния отговор или подробностите. Може би, докато разговаряме, ще ти се изясни. Младежът, ти. Наистина се опитваш да ме направиш на глупак. И това наричаш философия. Изобщо не мога да го приема. Младежът не се сдържа и като стана, Впери перигневен поглед в философа. Аз съм избрал да съм нещастен. Защото е било добре за мен? Що за абсурден аргумент? Защо полага толкова усилия да ми се подиграва? Какво съм му направил? Ще сразя аргументите му каквото и да ми коства това. Ще го накарам да коленичи пред мен. Лицето на младежа почервеня вълнение. Хората винаги избират да не се променят. Философът седни. В това положение е напълно нормално вижданията ни да са в конфликт. Ще ти дам просто обяснение на това, как адлерианската психология разбира хората. Младежът, добре, но моля те, накратко. Философът порано ти каза, че характерът или личността на човека не може да се промени. В адлерианската психология ние описваме личността или характера с израза «стил на живот». Младежът – стил на живот ли? Философът – да. Стилът на живот са наклонностите в мисленето и действието. Младежът – наклонности в мисленето и действието. Философът – начинът, по който човек вижда света. И по който вижда себе си. Представи си стила на живот като концепция, обединяваща тези начини на търсене на смисъл. В по-тесен смисъл стилът на живот може да се дефинира като личността на човека. В по-широк смисъл изразът обхваща мирогледа на въпросния човек и неговия възглед за живота. Младежът – неговия мироглед. Философът – да си представим човек, който се тревожи за себе си и казва – аз съм песимист, това може да се каже и така. Аз имам песимистичен мироглед, би могло да се сметне, че проблемът не е в личността, а по-скоро във виждането за света. Изглежда, че думата личност е нюансирана и загатва за неизменчивост. Ако обаче говорим за светогледа, това вече е възможно да се промени. Младежът, хъм, объркан съм. Когато казваш стил на живот, имаш предвид начина, по който живее човек? Философът, да. И така може да се нарече. Ако трябва да сме малко поточни, това е начинът, по който би трябвало да живее. Сигурно си мислиш, че характерът или личността е нещо, което ти е дадено и което няма никаква връзка с волята ти. В психология обаче стилът на живот се смята за нещо, което сам избираш. Младежът, което сам избирам ли? Философът, точно така. Ти. Избираш своя стил на живот. Младежът, значи не само съм избрал да бъда нещастен нещо повече, избрал съм си тази изкривена личност? Философът, точно така. Младежът, ха. Тук вече прекаляваш. Когато си дадов сметка, че съм нещастен, вече имах тази личност. Определено не помня да съм избирал. Но това въжи и за теб, нали? Да може човек сам да избере личността си. Тук вече все едно говори за роботи, а не за хора. Философът, разбира се, че не си избрал съзнателно този ти пас. Първият ти избор, вероятно, е бил неосъзнат, в съчетание с външни фактори, за които спомена: раса, националност, култура и домашна среда. Те със сигурност са оказали съществено влияние. Независимо от това, ти си този, който е избрал този тип аз. Младежът, не разбирам какво имаш предвид. Как е възможно да съм го избрал? Философът, според Адлерианската психология това става на около 10 годишна възраст. Младежът, добре, в името на спора, но без изобщо да съм убеден в това, да речем, че когато съм бил на 10, несъзнателно съм избрал този стил на живот. И какво от това? Без значение дали ще го наречеш личност, характер или стил на живот, аз вече съм бил станал този тип аз. Положението на нещата изобщо не се променя. Философът, това не е вярно. Ако не си се родил с този стил на живот, а си го избрал, значи е възможно да направиш нов избор. Младежът, сега пък твърдиш, че мога да направя нов избор? Философът, може би до не си осъзнавал своя стил на живот. А може би не си познавал и концепцията за стила на живот. Разбира се, никой не избира в каква среда да се роди. Да се родиш в тази страна, в това време и с тези родители, това са неща, които не си избрал. А всичките оказват огромно влияние. Много вероятно е да преживееш разочарование и да започнеш да гледаш другите, казвайки си, да се бях родил на тяхно място. Но не може да оставиш нещата да свършат дотам. Проблемът не е миналото, а е тук, в настоящето. И ето, че вече научи за стила на живот. Какво обаче ще правиш от тук нататък, е твоя отговорност. Дали ще продължиш да избираш стила на живот, който си следвал досега, или ще избереш друг, напълно нов, това зависи изцяло от теб. Младежът, как тогава да направя нов избор? Ти ми казваш, сам си избрал онзи стил на живот така че сега избери друг, обаче няма как и така да се променя. Философът, напротив, можеш да се промениш. Човек може да се променя във всеки момент, независимо в какви обстоятелства се намира. Ако си неспособен да се промениш, това е само защото сам вземаш това решение. Младежът, какво по-точно искаш да кажеш? Философът, хората постоянно избират своя стил на живот. В момента, докато водим този личен разговор, ние двамата избираме своя стил, ти се описваш като нещастен човек. Казваш, че искаш да се промениш още сега. Дори твърдиш, че искаш да се природиш като някой друг. Тогава защо не можеш да се промениш? Защото постоянно вземаш решението да не променяш стила си на живот. Младежът, не, не виждаш ли, че в това няма никаква логика? Аз искам да се променя, от сърце го искам. Така че как е възможно да решавам да не го правя? Философът, въпреки някои дребни неудобства и ограничения, вероятно смяташ, че начинът, по който живееш сега, е най-практичният и че просто ще е полезно да оставиш нещата такива, каквито са. Ако запазиш сегашната си личност, опитът ще ти помага да откликваш на случващото се по съответния начин и ще можеш да предполагаш какъв ще е резултатът от действията ти. Можеш да го сравниш с карането на старата кола, която познаваш добре. Дори да е пораздрънкана, ти вече си го знаеш и нямаш проблеми с маневрите. От друга страна, ако избереш нов стил на живот, никой не може да предскаже какво ще се случи с. Новия аз и няма да знаеш как да се справяш във възникващите ситуации. Ще ти е трудно да си представяш бъдещето и животът ще е пълен с тревожност, възможно е да те очаква живот с повече болка и нещастие. Казано просто, хората имат своите оплаквания към нещата, но е полезно и сигурно да си бъдеш такъв, какъвто вече си. Младежът. Човек иска да се промени, но промяната го плаши. Философът. Когато се опитаме да променим стила си на живот, ние поставяме на изпитание смелостта си. Промяната генерира безпокойство, а липсата на промяна е съпътствана от разочарование. Сигурен съм, че си избрал второто. Младежът. Чакай. Преди малко ти използва думата смелост. Философът да. Адлерианската психология е психология на смелостта. За нещастието си не може да обвиняваш миналото или средата си. И не че ти липсва способност. Просто ти липсва смелост. Може да се каже, че не ти достига смелост, за да си щастлив. Животът се решава тук и сега. Младежът, смелост, за да съм щастлив, значи? Философът, нужни ли са ти повече обяснения? Младежът, не, чакай малко. Започвам да се обърквам. Първо ми казваш, че светът е прост. Че изглежда сложен само заради мен и че такъв го прави моето субективно виждане. Също така, че животът само изглежда сложен, защото аз го осложнявам и всичко това ми пречи да живее щастливо. После казваш, че човек трябва да заеме телеологическа позиция, а не етиологическата на Фройд, че не бива да търсим причини в миналото си и че трябва да отречем истинността на травмата. Казваш, че хората действат, за да постигнат дадена цел, а не са движени от причини в миналото им. Така ли? Философът – да. Младежът – освен това, съгласно основното предварително условие на телеологията, ти казваш – че хората могат да се променят. Че човек постоянно избира своя стил на живот. Философът точно така. Младежът значи аз съм неспособен да се променя, защото постоянно вземам решението да не се променям. Не ми достига смелост да избера нов стил на живот. С други думи, не ми достига смелост да бъда щастлив и за това съм нещастен. До тук греша ли? Философът не. Младежът, добре, в такъв случай въпросът ми е, какви са реалните мерки, които трябва да взема? Какво е нужно да направя, за да променя живота си? Все още не си ми обяснил всичко това. Философът, прав си. Сега трябва да вземеш решение да прекъснеш настоящия си стил на живот. Например, порано ти каза, само ако можех да съм като и, щях да съм щастлив, докато живееш по този начин, в пожелателната сфера на... Нещата бяха такива или унакива, никога няма да можеш да се промениш. Защото, като казваш «Де да можех да съм като» и «Ти се оправдаваш пред себе си», задето не се променеш. Младежът, оправдавам се за това, че не се променям ли? Философът, да. Един млад човек, мой приятел, мечтае да напише роман, но никога не успява да го завърши. Твърди... Че е прекалено заед с работата си и не му остава време да пише, Затова не може да завърши романа си и да участва в литературни конкурси. Дали обаче това е истинската причина? Не. Той всъщност иска да продължава да си мисли, мога да го направя, ако се опитам, и за това не се ангажира. Не иска работата му да бъде изложена на критика и със сигурност не иска да се изправи пред реалността да създаде нещо посредствено и да бъде отхвърлен. Иска да живее в сферата на възможностите, където може да твърди, че само ако имаше време, щеше да го направи, или че ако разполагаше с подходящите условия, щеше да пише и че наистина има талант. След още пет едно нула години, вероятно ще започне да залага на други оправдания, като «Вече не съм в първа младост» или «Сега имам семейство, трябва да се грижа за него». Младежът – много добре разбирам как се чувства. Философът – трябва просто да участва с романа си в конкурса и ако го отхвърлят, така да бъде. Ако го направи, това ще му помогне да израсне или ще открие, че трябва да си намери друго занимание. Така или иначе, ще може да продължи напред. Ето защо е важно да промени настоящия си стил на живот. Той няма да стигне до никъде, като не показва това, което е написал. Младежът, но това може да разбие мечтите му на похи прах. Философът, дали? Постоянно да си измисляш причини да не изпълняваш елементарни задачи неща, които трябва да се направят да се живее така, не ми се струва лесно. Така, че случая на моя приятел, който мечтае да пише романи, очевидно е, че азът е този, който услужнява живота и пречи на щастието. Младежът, но... Това е трудно. Философията ти е прекалено сурова. Философът, вярно е, това лекарство е силно. Младежът, силно лекарство. Да, съгласен съм. Философът, промениш ли обаче стила си на живот начина, по който придаваш смисъл на света и на себе си, тогава начинът, по който взаимодейства с света и поведението ти също ще трябва да се променят? Не забравяй и този момент, ще трябва да се промениш. Такъв, какъвто си ти трябва да избереш стила си на живот. Може да изглежда трудно, но всъщност е доста лесно. Младежът, според теб травмата не съществува, а средата е без значение. Всичко това е багаж, а за нещастието си съм виновен аз, така ли? Добивам чувството, че съм критикуван за всичко, което съм бил и съм направил в живота си. Философът не, това не е критика. По-скоро, Както ни казва Адлерианската психология, каквото и да се случило до този момент живота ти, то не бива да има никакво отношение към начина, по който ще живееш от тук нататък. Ти, който живееш тук и сега, си този, който определя живота си. Младежът, животът ми се определя в този момент? Философът, да, защото миналото не съществува. Младежът, добре. Е... Не съм 100% съгласен с теориите ти. Има много точки, по които не съм убеден и срещу които бих възразил. В същото време си струва да помисля върху теориите ти и определено ще ми е интересно да науча повече за адлерианската психология. Мисля, че чух достатъчно за тази вечер, но се надявам, че няма да имаш нищо против да те посетя пак следващата седмица. Ако не си почина, главата ми ще експлодира. Философът Сигурен съм, че ти трябва малко време, за да помислиш върху нещата. Аз съм винаги тук, така, че може да ме посетиш, когато пожелаеш. Беше ми приятно. Благодаря ти. Ще разговаряме пак. Младежът, страхотно. Само още нещо. Днес дискутирахме дълго и доста разгорещено и мисля, че си сказах грубичко. Бих искал да ти се извиня за това. Философът. Няма нищо. Прочети диалозите на Платон. Държането и езикът на учениците на Сократ са изненадващо свободни. Такъв би трябвало да е диалогът. Втората вечер. Всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Младежът спази обещанието си, точно след една седмица се върна в кабинета на философа. Честно казано... Почувствал бесилното желание да хукна обратно там само 2 три дни след първото си посещение. Много внимателно бе премислил нещата и съмненията му се бяха превърнали в обаденост. Накратко казано. Телеологията, която вземаше предвид целта на дадено явление, а не неговата причина, бе софистика, а съществуването на травмата бе отвъд всякакво съмнение. Хората не могат просто да забравят миналото и не могат да се освободят от него. Днес, реши младежът, той щеше да срази напълно теориите на този ексцентричен философ и веднъж завинаги да постави нещата по местата им. Защо не се харесваш? Младежът, и така, след последния път аз се успокоих, събрах си мислите и обмислих нещата. Въпреки това трябва да кажа, че все така не мога да се съглася с теориите ти. Философът, така ли? Кое в тях намираш за неубедително? Младежът, а ми, например, миналия път признах, че не се харесвам. Каквото и да правя, откривам в себе си само недостатъци и не виждам причини да започна да се харесвам. Което обаче не означава, че не искам. Според обясненията ти всичко е свързано с цели, но какви цели бих могъл да имам в случая? Искам да кажа, каква полза бих имал от това да не се харесвам? Не мога да си представя и едно нещо, което бих могъл да спечеля. Философът, разбирам. Ти смяташ, че не притежаваш никакви силни качества, че имаш само недостатъци. Каквито и да са всъщност фактите, такова е твоето усещане. С други думи, самооценката ти е изключително ниска. В такъв случай въпросите са защо се чувстваш толкова нещастен? И защо имаш толкова ниска самооценка? Младежът. Защото това е факт, аз наистина нямам никакви силни качества. Философът – грешиш. Ти забелязваш само слабостите си, защото си твърдо решен да не се харесваш. За да не се харесваш, ти не виждаш качествата си и се фокусираш само върху недостатъците си. Първо трябва да осъзнаеш това. Младежът – решил съм да не се харесвам. Философът – точно така. За теб да не се харесваш е добродетел. Младежът, защо? За какво ми е? Философът, може би трябва да зададеш този въпрос на себе си. Какви недостатъци смяташ, че имаш? Младежът, сигурен съм, че вече си забелязал. На първо място личността ми. Нямам никакво самочувствие и винаги за всичко съм песимист. Освен това, явно съм прекалено себеусъзнат. Защото се тревожа какво вижда другите, и освен това винаги съм подозрителен към тях. Никога не се държа естествено, в думите и действията ми винаги има нещо театрално. И не е само личността ми, в лицето и тялото ми също. Няма нищо привлекателно. Философът, когато започнеш да изреждаш недостатъците си, как се чувстваш от това? Младежът, хей, това е гадно. Неприятно, разбира се. Със сигурност никой не би искал да общува с особняк като мен. Ако наоколо се мутаеше някой такъв досаден нещастник, и аз щях да страня от него. Философът, разбирам. Е, нещата са ясни. Младежът, какво имаш предвид? Философът, може би ще ти е трудно да схванеш от собствения си пример, за това ще използвам друг. Използвам този кабинет за терапевтични сеанси. Мисля, че беше преди доста години, когато при мен дойде една ученичка. Седеше, където седиш и ти сега, на същия стол. Проблемът и без страхът от изчервяването. Каза ми, че винаги, когато се намира сред хора, се изчервява и че е готова на всичко, за да престане да го прави. Затова я попитах, е, ако го преодолееш, какво ще направиш? Тя отговори, че харесва едно момче. Тайно бе влюбена в него, но не бе готова да разкрие чувствата си. След като се справяше със страха от изчервяване, щеше да му сподели, че иска да с него. Младежът, хъм, добре, типичното нещо, заради което една ученичка ще потърси съвет. За да му признае чувствата си, първо е трябвало да се излекува от проблема с изчервяването. Философът, но дали с това се изчерпва всичко? Аз съм на друго мнение. Защо бе развила този страх от изчервяване? И защо състоянието и не се бе подобрило? Защото тя имаше нужда от този симптом? Младежът, какво поточно имаш предвид? Нали е искала ти да и помогнеш да се оправи? Философът, според теб кое е плашало най-много, кое е онова, което тя искаше да избегне повече от всичко друго? Отхвърлянето и от онова момче, разбира се, факта, че несподелената и любов ще бъде като отрицание на всичко в нея, самото съществуване и възможност на аза. Този аспект има много силно присъствие в несподелената любов на юношите. Докато имаше страх от изчервяването обаче, тя можеше да продължава да си мисли, не мога да бъда с него, защото страда му този страх. Може и никога да не събереше смелост да му признае чувствата си, обеждавайки се вместо това, че той и без това би е отвърлил. А накрая щеше да заживее с възможността, че ако страхът ми от изчервяване беше започнал да отслабва, можех да. Младежът, добре, измислила си страха от изчервяване, за да. Оправдае неспособността си да му признае чувствата си. Или може би като един вид застраховка от отхвърлянето му. Философът, да, може и така да се каже. Младежът, признавам, че това е интересно тълкуване. Но ако наистина беше така, нямаше ли да е невъзможно да й се помогне? Тъй като тях е мима нужда от страха, хем страда заради него, проблемите и няма как да се решат. Философът, ето какво й казах аз, страхът от изчервяване се лекува лесно, тя отвърна, наистина ли? Аз продължих, но аз няма да го излекувам, тя настоя, но защо? Обясних и, виж, благодарение на страха от изчервяване ти имаш възможност да приемаш чувството на неудовлетвореност от себе си, от околните и от живот, който не се развива добре. Това става благодарение на страха от изчервяване и е причинено от него. Тя каза, но как е възможно? Аз продължих. Ако го излекувам и нищо в положението ти не се промени, какво ще направиш? Сигурно ще дойдеш пак и ще кажеш, върни ми страха. А това е извън способностите ми. Младежът Хъмма. Философът в историята и няма нищо необичайно. Студентите, които се готвят за изпити, си мислят: Ако вземе изпита, животът ще е прекрасен. Служителите в компании мислят: Ако ме прехвърлят, всичко ще тръгне добре. Но дори когато желанията им се сбъднат, в много случаи нищо не се променя. Младежът така е. Философът, когато клиент помоли за лек срещу страха от изчервяване, психологът не бива да лекува симптомите. Направили го, възможно е възстановяването да е дори по-трудно. Това е виждането на адлерянската психология за подобни случаи. Младежът, тогава какво поточно правиш? Питаш ги какво ги тревожи и после просто оставяш нещата каквито са? Философът, тя не вярваше в себе си. Страхуваше се, че дори да му признае, че го харесва, той ще отхвърли. И ако това се случеше, тя щеше да стане още по-науверена и наранена. Ето защо бе създала симптома на страха от изчервяване. Това, което аз мога да направя, е да накарам човека първо да приеме себе си сега, а после, независимо от възможния изход, да се осмели да пристъпи към действие. Въдлерианската психология този подход се нарича. Насърчение Младежът Насърчение Философът Да Ще ти обясня стъпка по стъпка от какво се състои то малко по-нататък в дискусията ни. Още не сме стигнали до този етап. Младежът Съгласен съм До тогава ще запомня думата Насърчение Е, и какво стана с ученичката? Философът Стана така че тя имала възможност да се присъедини към група приятели и да общува с въпросния младеж, който в крайна сметка сами признал, че иска да бъде с нея. Разбира се, след това тя изобщо не се появи в кабинета ми. Не знам какво стана със страха и от изчервяване, но най-вероятно повече не е бил нужен. Младежът, да, ясно е, че повече не е имало полза от него. Философът, точно така. Хайде сега, като имаме предвид тази история, да помислим за твоите проблеми. Ти каза, че в момента забелязваш само недостатъците си и че едва ли някога ще започнеш да се харесваш. И после каза, със сигурност никой не би искал да общува с особняк като мен, нали така? Сигурен съм, че вече го разбираш. Защо не се харесваш? Защо се фокусираш само върху недостатъците си и защо си решил да не започваш да се харесваш? Защото прекалено много се боиш, че другите хора няма да те харесват и че ще бъдеш наранен във взаимоотношенията си с тях. Младежът, какво искаш да кажеш? Философът, също като жената са страха от изчервяване, която се боеше, че ще бъде отхвърлена от онзи мъж, ти се боиш да не бъдеш отхвърлен от другите хора. Боиш се от пренебрежителното отношение, от отказа и от дълбоките душевни рани. Мислиш че вместо да се забъркваш в подобни ситуации, по-добре ще е просто да не поддържаш никакви отношения. С други думи, целта ти е да не бъдеш наранен във взаимоотношенията ти с другите хора. Младежът, хъм. Философът, и така, как може да бъде осъществена тази цел? Отговорът е лесен. Просто откриваш недостатъците си, започваш да не се харесваш и ставаш човек, който не влиза в междуличностни отношения. По този начин, ако се затвориш в черупката си, няма да ти се налага да общуваш с хората и дори ще си имаш готово оправдание, когато някой се отнесе към теб пренебрежително оправданието, че това отношение се дължи на недостатъците ти и че ако нещата не стояха така, ти също щеше да бъдеш обичан. Младежът, хаха. -ха. Е, сега вече наистина ме постави на място. Философът, не се преструвай. За теб възприемането на всички тези недостатъци като такъв съм е скъпоценна добродетел. Тоест, това ти е от полза. Младежът, ох, от това ме заболя. Ама, че си садист, ти си дявол. Добре, да, вярно е, страх ме. Не искам да бъда нараняван от другите хора. Изпитвам страх, че ще получа презрително отношение заради това, което съм. Трудно е да го призная, но си прав. Философът, това, че признаваш, е добре. Но не забравяй, че като цяло е невъзможно да не бъдеш наранен в общуването си с хората. Когато влизаш в междоличностни отношения, е да бъдеш наранен в една или друга степен и ти да нараниш някого. Адлер казва, за да се отърве от проблемите си, човек трябва да живее съм самичек във вселената, но това няма как да стане. Всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Младежът, чакай малко. И трябва просто така да го приема. За да се отърве от проблемите си, човек трябва да живее сам самичък във вселената. Какво искаш да кажеш? Ако живееш съвсем сам, няма ли да си ужасно самотен? Философът, човек се чувства самотен не защото е сам. Самотата е, когато си заобиколен от хора в обществото и общността, но имаш дълбоко усещане за изолираност. За да се чувстваме самотни, ни трябват други хора. Тоест, само в социален контекст човекът става индивид. Младежът, ако си наистина сам, тоест, ако съществуваш съвсем сам във вселената, няма да си индивид и няма да се чувстваш самота ли? Философът, предполагам, че самата идея за самота няма. Дори да ти хрумне. Няма да се нуждаеш от език, а логиката и здравият разум ще са безполезни. Но подобно нещо е невъзможно. Дори да живееше на необитаем остров, щеше да мислиш за някого далеч, далеч. Дори и да прекарваш нощите си сам, ти пак напрягаш слух, за да чуеш нечи дишане. Докато там някъде има някого, чувството на самота ще те преследва. Младежът, но тогава би могъл просто да го перифразираш така. Ако човек можеше да живее съвсем сам във Вселената, проблемите му ще да изчезнат, нали? Философът, да, на теория. Адлер стига до там да заяви: Всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Младежът, би ли го повторил? Философът, можем да го повтаряме колкото искаш. Всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Тази концепция е в самата основа на Адлерианската психология. Ако всички междуличностни връзки изчезнаха от този свят, което ще рече, ако човек останеше сам във Вселената, а всички други хора изчезнаха, проблемите от всякакъв род също биха изчезнали. Младежът това е лъжа. Абстрактна софистика. Философът, разбира се, ние не можем без междуличностни отношения. Самото съществуване на човека предполага съществуването на други хора. Да живееш напълно отделено от другите е по принцип невъзможно. Както сам посочваш, Предварителното условие, ако човек можеше да живее съвсем сам във вселената, е неразумно. Младежът, не говорех за това. Да, междуличностните отношения вероятно са голям проблем. Това го приемам. Но да твърдиш, че всичко се свежда до проблеми на междуличностните отношения, това вече е крайна позиция. Ами когато човек се безпокои, че ще бъде лишен от междуличностни отношения у нези проблеми, които го измъчват в качеството му на индивид, които са насочени към самия него. Отричаш ли всичко това? Философът няма такова нещо като безпокойство, което изцяло се определя от индивида, така наречената вътрешна тревога не съществува. Каквото и тревожно чувство да изпита човек, в него винаги присъстват сенките на други хора. Младежът и все пак ти си философ. Човешките същества имат по-благородни, по-възвишени проблеми от неща като междуличностни отношения. Какво е щастието? Какво е свободата? Какъв е смисълът на живота? Нима тези въпроси не занимават философите още от Древна Гърция? А ти казваш е и? Междуличностните отношения са всичко? Това ми се струва някак прозаично. Трудно ми е да повярвам, че един философ ще твърди подобни неща. Философът е, в такъв случай, изглежда, няма нужда да обяснявам нещата малко по-конкретно. Младежът, напротив, направи го. Що ми казваш, че си философ, тогава трябва наистина да ми обясниш нещата, иначе в това няма никакъв смисъл. Философът толкова си се страхувал от междуличностните отношения, че си започнал да не се харесваш. Избягвал си ги, като не си се харесвал. Тези твърдения истински разтърсиха младежа. Но споримата истина в тях сякаш прониза сърцето му. Въпреки това, той трябваше да намери ясно опровержение на заявлението, че всички проблеми, които изживяват хората, са на междуличностна основа. Адлер ги свеждаше до нещо тривиално. Проблемите, които ме измъчват, не са толкова прозаични. Чувството за малоценност е субективно предположение. Философът е да разгледаме междуличностните отношения от малко по другъгъл. Познат ли ти е терминът «чувство за малоценност»? Младежът, що за глупа въпрос? Със сигурност вече си наясна от дискусията ни, че аз съм едно голямо кълбо от чувства за малоценност. Философът, и какви поточно са тези чувства? Младежът, ами например, ако видя във вестника нещо за човек на моята възраст, който е постигнал истински успех, веднага му обхваща чувство за малоценност. Ако някой друг, живял на този свят колкото мен, е успял, тогава аз какво правя с живота си? Или когато видя мой приятел щастлив, преди дори да ми се прииска да се зарадвам заедно с него, ме изпълва завист и неудовлетвореност. Разбира се, това пъпчиво лице не прави нещата попоносими и също така имам силно чувство за малоценност заради образованието и работата ми. И заради доходите и положението ми в обществото. Философът разбирам. Между другото, смята се, че Адлер пръв използвал термина чувство за малоценност в контекста, в който днес се говори за него. Младежът, хъм, не знаех. Философът, народният немски на Адлер думата Е везев, което означава чувство, дефечел за по-малка, стойност уиърт. Тоест, чувството за малоценност е свързано с оценката за собствената стойност. Младежът оценка на стойността. Философът това е чувството, че не. Струваш, че не си достатъчно стойностен. Младежът о, това чувство ми е добре познато. То описва същността ми. Не минава ден, без да се измъчвам от мисълта, че животът ми няма смисъл. Философът е, хайде тогава да видим какви са моите чувства за малоценност. Когато ме срещна за първи път, какво беше впечатлението ти? За външност ми. Младежът, ами. Философът, не е нужно да се сдържаш. Бъди прям. Младежът, добре, ами май се оказа подребен, отколкото си те представях. Философът, благодаря. Висок съм 155 см, а Длере бил с горе долу същия ръст. Имаше време, всъщност, докато не станах на твоите години, когато се тревожех за ръста си. Убеден бях, че всичко щеше да е различно, само да бях десетина сантиметра по-висок. Все едно щеше да ме чака по приятен живот. Споделих тези свои чувства с приятел и той каза, че това са пълни глупости и изобщо не ги приена сериозно. Младежът, това е ужасно. Ама, че приятел. Философът и тогава каза, какво ще да правиш, ако беше по-висок? Знаеш ли, че имаш талант да успокояваш хората? Вярно е, че когато човек е едър и мускулест, той лесно може да плаши само с големината си. От друга страна, когато са край някой дръбоса като мен, хората се отпускат. Това ме накара да осъзная че малкото ми тълослужение е нещо желано и за мен, и за околните. С други думи, настъпи трансформация на ценностите. Ръстът ми вече не ме тревожи. Младежът, добре, но това е. Философът, изчакай да свърша. Важното случая, че моят едно 5-5 сантиметров ръст не беше нещо по-малоценно. Младежът, не е било по-малоценно. Философът. Същност не беше недостатък, не беше по-незначително от нещо друго. Да, моите 155 см бяха под средния ръст и бяха обективно измерено число. На пръв поглед човек може да го сметне за недостатък. Ала въпросът е какъв смисъл придавам на тази височина, каква стойност и определям. Младежът, какво означава това? Философът. Чувството ми за малоценност заради ръста ми беше субективно и бе изцяло резултат от сравнението ми с други хора, т.е. при междуличностните ми отношения. Защото, ако нямаше нито един човек, с когото да се сравнявам, нямаше да имам повод да си мисля, че съм нисък. В момента ти също страдаш от различни чувства за малоценност. Моля те обаче да разбереш, че това, което чувстваш, не е обективна, а... Субективна малоценност. Дори при проблем като височината всичко се свежда до субективност. Младежът, с други думи, чувствата за малоценност, от които страдаме, са субективни тълкувания, а не обективни факти? Философът, точно така. Когато погледнах през очите на приятеля ми видях, че карам хората да се отпускат и не ги плаша, такива аспекти могат да се превърнат в предимства. Разбира се, това е субективно тълкуване. Може дори да се каже, че е произволно предположение. Субективността обаче има нещо хубаво, тя ти позволява да избираш. Точно защото го приемам за субективност, пред мен остава отворена възможността да избера дали да гледам на ръста си като на предимство или като на недостатък. Младежът – това е аргументът, че можеш да избереш нов стил на живот. Философът – точно така. Ние не можем да променим обективните факти. Но субективните тълкувания можем да променяме колкото искаме. А ние живеем в субективен свят. Говорихме за това в самото начало, нали? Младежът, да, водата в кладенеца, която е 18 градуса. Философът, и така, спомни си немската дума за чувство за малоценност, Медървата есфичъл. Както споменах преди малко, чувство за малоценност е термин, Свързан със самооценката за стойност. Но за каква стойност говорим? Добре да вземем за пример диамантите, които се търгуват на висока цена. Или валутата. На тези неща намираме определена стойност и казваме, че един карат еди колко си, че цените са еди какви си. Погледнато от друга галобаче, диамантът е просто камък. Младежът е, да, като се замисли човек. Философът, с други думи, стоиността е нещо, което се основава на социалния контекст. Стоиността, която се дава на банкнотата от един долар, не е обективно определена, въпреки, че това би могъл да бъде разумен подход. Ако вземем предвид действителните разходи по отпечатването на банкнотата, стоиността и е далеч от един долар. Ако бях единственият човек на Земята, сигурно щях да използвам тези еднодоларови банкноти за да си паля камината през зимата. Или да си бърша носа. Следвайки същата логика, не би трябвало да има никаква причина да се тревожа за ръста си. Младежът, ако беше единственият човек на земята? Философът, да. В крайна сметка проблемът със стойността ни връща отново към междуличностните отношения. Младежът, значи, това е връзката с твърдението ти – че всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения? Философът – да, точно така. Комплексът за малоценност е оправдание. Младежът – но можеш ли да твърдиш категорично, че чувствата за малоценност наистина са проблем на междуличностните отношения? Дори човекът, когато всички смятат за успял, на когато не му се налага да пада подолу от другите, дори той изпитва някаква малоценност? Дори бизнесменът – Натрупал огромно богатство, несравнимата красавица, на която завиждат всички, и олимпийският златен медалист, всеки от тях е измъчван от чувство за малоценност? Е, аз така го разбирам. Според теб как би трябвало да мисля? Философът, според Адлер, всеки човек има чувство за малоценност. В чувството за малоценност няма нищо лошо. Младежът, а защо изобщо го имаме? Философът. За да разбереш това, трябва да подходим в правилния ред. Първо, всички идваме на този свят като безпомощни същества. И всички имаме универсалното желание да се отървем от това безпомощно състояние. Адлер го нарича стремеж към превъзходство». Младежът Стремеж към превъзходство»? Философът може да си го представиш просто като желание да си подобърили търсене на идеално състояние. Например, малкото дете се научава да се изправя на крака. Той има универсалното желание да се научи да говори и да се усъвършенства. Всички постижения на науката в цялата човешка история също се дължат на този стремеж към превъзходство. Младежът – добре. А после? Философът – стремежът към превъзходство върви ръка за ръка с чувството за малоценност. Всеки човек се намира в това – Състояние на желание да се усъвършенства и се стреми към превъзходство. Поддържа различни цели и идеали и ги преследва. Когато обаче не успява да достигне идеалите си, човек се чувства второстепенен. Например, има професионални готвачи, които, докато все повече усъвършенстват вещината си, са постоянно преследвани от чувството за малоценност, което ги кара да си казват, все още не съм достатъчно добър или трябва да започна да готвя по съвсем нов начин. Младежът, вярно е. Философът, Адлер казва, че стремежът към превъзходство и чувството за малоценност не са болесни състояния, а стимули за нормални, здравословни усилия и израстване. Ако не се използва неправилно, чувството за малоценност също може да насърчи усилията и израстването. Младежът, чувството за малоценност е един вид трамплин? Философът, точно така. Като се опитва да се отърве от чувството си за малоценност, човек се променя. Настоящото му положение никога не го удовлетворява и той иска да напредне, пък било и само с една крачка. Иска да бъде пощастлив. Няма нищо лошо в това състояние на чувство за малоценност. Някои хора обаче губят смелостта да направят и една крачка и не могат да приемат факта, че ситуацията може да бъде променена с полагането на реалистични усилия. Още преди да са направили каквото и да е, те се предават и казват, и без това не го заслужавам или, дори да се опитам, нямам шанс. Младежът е, вярно е. Със сигурност, когато чувството за малоценност е силно, повечето хора ще бъдат негативно настроени и ще кажат, и без това не го заслужавам. Защото това им внушава чувството за малоценност? Философът не... Това не е чувство за малоценност, това е комплекс за малоценност. Младежът, комплекс? Нали точно това е чувството за малоценност? Философът, слушай внимателно. В днешно време ние използваме думата комплекс като синоним на чувство за малоценност. Чуваш разни хора да казват: Имам комплекс заради клепачите си или Той има комплекс заради образованието си и други от този род. Това е напълно погрешна употреба на термина. Всъщност, комплекс се отнася за анормално психическо. Състояние, за което е характерна сложна група от емоции и идеи, и то няма нищо общо с чувството за малоценност. Например, Едиповият комплекс, въведен от Фройд, който се използва в контекста на обсъждането на анормалното привличане на детето към родителя от противоположния пол. Младежът. Да. Нюансите на анормалността са особено силни, когато става дума за комплекс към майката и бащата. Философът. По същата причина е съществено важно да не се бърка чувството за малоценност с комплекса за малоценност, а да се вижда ясната разлика между тях. Младежът. И каква по-конкретно е тя? Философът. Самото чувство за малоценност няма нищо лошо, това го разбираш, нали? Както казва Адлер... Чувството за малоценност може да стимулира полагане на усилия и израстване. Например, ако имаш чувство за малоценност по отношение на образованието си и си взел решение, не съм добре образован, за това ще трябва да се старая повече от всички останали, това е решение в правилната посока. От друга страна, комплексът за малоценност се отнася до състояние, при което си започнал да използваш чувството си за малоценност като оправдание. Тогава си мислиш, не съм добре образован, за това няма да успея или не съм привлекателен на външен вид, за това няма да се оженя. Когато човек взема ежедневните си решения, воден от тази логика, че я е положението, за това ба не може да бъде направено, това не се вмества в категорията на чувството за малоценност. Той е комплекс за малоценност. Младежът не е така, тук има основателна причинно-следствена връзка. Ако не си добре образован, това те лишава от шанса да получиш работа или да успееш. Смятат те за нискостоящ в обществото и не можеш да постигнеш нещо значимо. Това изобщо не е оправдание, а просто суров факт, не ли така? Философът – не, грешиш. Младежът – как така? Къде греша? Философът – това, което наричаш причинно-следствена връзка, Адлер обяснява като привидни причина и следствие. С други думи, убеждаваш себе си, че има сериозна причинно-следствена връзка, каквато всъщност няма. Онзи ден някой ми каза, причината да ми е трудно да се оженя е, че родителите ми се разведоха, когато бях дете. От гледна точка на етиологията, приписването на причини, на Фройд разводът на родителите е бил голяма травма, която директно се свързва в причинно-следствени отношения с виждането на този човек за брака. Адлер обаче, като изхожда от телеологията, приписването на цели, отхвърля подобни аргументи като привидни причина и следствие. Младежът, дори да е така, реалното положение е такова, че доброто образование прави полезно постигането на успех в обществото. Мислех, че знаеш механизмите, които движат света. Философът, истинският въпрос е как се изправя човек пред тази реалност. Ако си мислиш, не съм добре образован, затова не мога да успея. Тогава вместо не мога да успея, би трябвало да си казваш не искам да успея. Младежът, не искам да успея ли? Що за логика е това? Философът. Логиката е, че просто те е страх да направиш и една крачка напред. И че не искаш да положиш реални усилия. Желанието ти за промяна не е толкова голямо, че да си готов да жертваш удоволствията на които се радваш в момента, например времето, което прекарваш в забавления и хобита. С други думи, не притежаваш смелостта да промениш стила си на живот. Полесно ти е така, както стоят нещата в момента, дори да имаш някои оплаквания или ограничения. Самохвалковците имат чувство за малоценност. Младежът може и така да е, но... Философът освен това имаш комплекс за малоценност заради образованието си и си мислиш, не съм добре образован, за това не мога да успея. Казано другое, че само ако бях добре образован, можеш да съм наистина успял. Младежът, хм, вярно е. Философът това е другият аспект на комплекса за малоценност. Когато човек изразява своя комплекс за малоценност с думи или отношение, които казват, че е положението. За това ба не може да бъде направено, той всъщност иска да каже, че ако не я, е, той ще е способен и стойностен. Младежът, това се отнася и за мен. Философът, да. Както посочва Адлер, никой не може да търпи чувството за малоценност дълго време. Всеки човек го има, но това състояние е прекалено мъчително, за да се понася постоянно. Младежът, моля. Това ми е доста объркващо. Философът – добре, да разгледаме нещата едно по едно. Когато човек има чувство за малоценност, това е състояние, в което той усеща, че му липсва нещо в настоящата ситуация. Тогава въпросът е – младежът, как да запълниш липсата, нали така? Философът – именно. Как да компенсираш онази част, която липсва? Най-здравословният начин да го направиш е като полагаш усилия и се развиваш. Например, като залягаш на учението, непрекъснато се обучаваш в нещо или работиш усърдно. Онези, обаче, които нямат тази смелост, развиват комплекс за малоценност. И отново мисленето не съм добре образован, затова не мога да успея. С което се загатва за способността ти само ако бях добре образован, можех да постигна истински успех, т.е. истинският аз, който в момента по стечение на обстоятелствата е засенчен от проблема с образованието, може повече. Младежът, не, в това няма смисъл второто нещо, което казваш, прекрачва границата на чувството за малоценност. Това си е направо перчене, не ли така? Философът, именно. Комплексът за малоценност може да се развие в друго специално психическо състояние. Младежът и кое е то? Философът, съмнявам се, че си чувал за него. Това е комплексът за превъзходство. Младежът, комплекс за превъзходство? Философът, представи си човек, който страда от силно чувство за малоценност и отгоре на това няма смелоста да компенсира чрез конструктивни способи като полагане на усилия и израстване. От друга страна, той не може да понася мисленето внушавано от комплекса за малоценност, че е ситуацията, за това ба не може да бъде направено. Той не може да приеме своя, неспособен аз. На този етап той се опитва да компенсира по някакъв друг начин и търси полезно решение. Младежът, какъв е този начин? Философът, да се държи така, сякаш наистина е по-добър и да се отдаде на изкуствено създадено чувство за превъзходство. Младежът. Изкуствено създадено чувство за превъзходство? Философът, добре познат пример за това е – опълномощаването. Младежът, какво означава това? Философът, когато демонстрираш познанството си с влиятелна на личност, най общо казано това може да е както лидерът в класа, така и някоя знаменитост. Правийки това, ти съобщаваш, че си специален. Поведение като невярното представяне на това, с което се занимаваш, или прекалената вярност към определена марка облекла са форми на упълномощаване и вероятно също съдържат аспекти на комплекса за превъзходство. Във всеки от случаите, азът всъщност не превъзхожда и не е специален, просто ти го правиш да изглежда такъв, като го. Свързваш с авторитетна фигура. Казано накратко, това е изкуствено създадено чувство на превъзходство. Младежът и в основата му се крие силно чувство за малоценност? Философът точно така. Аз не разбирам от мода, но мисля, че е уместно да се приеме, че хората, които се кичат с пръстени с бляскави камъни, имат проблем по-скоро с чувството за малоценност, отколкото с естетическия усет. С други думи, те проявяват признаци на комплекс за превъзходство. Младежът, ясно. Философът, само че тези, които се представят за нещо повече, като използват чуждото влияние, всъщност живеят според нечия друга ценностна система, водят живот, който не е техен. Това е важно да се подчертае. Младежът комплекс за превъзходство значи. Много интересна психология. Ще ми дадеш ли друг пример? Философът има хора, които обичат да се хвалят с постиженията си. Вкопчили са славното си минало и постоянно разказват спомени от времето, когато звездата им е греяла на ярко. Може би познаваш такива. За всички тях може да се каже, че имат комплекс за превъзходство. Младежът – такива, които се хвалят с постиженията си ли? Да, това отношение е арогантно, но някой от тях може да се хвалят, защото наистина са подобри. Не можеш да наречеш това изкуствено създадено чувство за превъзходство. Философът е да, но грешиш. Когато човек стига до там да се хвали на висок глас, значи всъщност няма вяра в себе си. Адлер ясно казва, този, който се хвали, го прави единствено от чувство за малоценност. Младежът, искаш да кажеш, че хваленето е обърнато на чувство за малоценност? Философът. Точно така. Ако човек наистина вярва себе си, той не чувства нуждата да се хвали. Именно силното чувство за малоценност го кара да се хвали. Колкото по-силно е то, толкова повече изпитва нужда той да се перчи. В него има страх, че ако не прави това, никой няма да го приеме такъв, какъвто е. Това е комплекс за превъзходство в пълното му проявление. Младежът значи... Въпреки, че ако съди по смисъла на думите, човек би си помислил, че комплексът за малоценност и комплексът за превъзходство са пълни противоположности, те в действителност много си приличаш. Философът, да, те са несъмнено свързани. А сега искам да ти дам един последен пример по въпроса за хваленето. Това е модел, водещ към специфично чувство за превъзходство, което се проявява поради засилването на чувството за малоценност. По-конкретно казано, става дума за хваленето с нещастието си. Младежът – хвалене с нещастието си? Философът – този човек звучи самохвално, когато говори за годините, в които е растял, за всички незгоди, които е изтърпял. Ако някой се опита да го отеши или да предложи начин за промяна, той отказва помощта с думите – ти не разбираш как се чувствам. Младежът – е, има такива хора, но... Философът, такива хора се опитват да се правят на специални чрез незгодите, които са изживели, и на тази основа се опитват да се издигнат на другите. Да вземем за пример това, че съм нисък. Представи си, че при мен идват мили хора и казват, това не бива да те притеснява или това няма нищо общо със стойностното човека. Ако ги отблъсна с думите, мислите си че знаете какво преживяват ниските хора, така ли, никой повече няма да говори с мен. Обеден съм, че всички наоколо ще започнат да се отнасят към мен като към набъбнал цирей с много внимание или може би трябва да кажа с голяма предпазливост. Младежът, съвсем вярно. Философът, по този начин ще се издигна над другите и ще стана специален. Не са малко хората, които се стремят да бъдат специални, като възприемат това отношение, когато са болни, наранени или страдат от разбито сърце. Младежът – значи, те разкриват чувството си за малоценност и го използват своя полза? Философът – да. Използват нещастието си своя полза и с него се опитват да контролират другите. Като заявяват колко нещастни са и колко много са страдали, те се опитват да внушат тревога от другите, близки и приятели, например да ограничат думите и действията им и да ги контролират. Хората, за които говорих самото начало, които се затварят в стаята си, често се отдават на чувството за превъзходство, което използва нещастието в тяхна полза. Това се среща толкова често, че самият Адлер е казал, в нашата култура слабостта може да бъде много силна и влиятелна. Младежът, значи, слабостта е сила? Философът, Адлер казва, всъщност, ако се запитаме кой е най-силният човек в нашата култура, логичният отговор ще е бебето. Бебето управлява и никой не може да доминира над него, бебето властва над възрастните със. Слабостта си. И точно заради тази слабост никой не може да го контролира. Младежът. За първи път чувам такава гледна точка. Философът. Разбира се, когато някой, който е бил наранен, каже, ти не разбираш как се чувствам това може да има известна истина. Никой не може напълно да разбере чувствата на човека, който страда. Но докато използва нещастието си своя полза, за да бъде специален, то ще продължава да се нуждае от това нещастие. Ето, че младежът и философът бяха разгледали поредица от теми – чувството за малоценност, комплекса за малоценност и комплекса за превъзходство. Макар това несъмнено да бяха ключови термини в психологията, Съдържащите се в тях истини силно се различаваха от смисъла, който влагаше младежът. И все пак нещо не беше както трябва. Кое е това, което ми е трудно да приема? Предполагам, че съмнението ми е свързано с освободната част с предварителното условие. Младежът спокойно заговори. Животът не е състезание. Младежът и все пак мисля, че още не ми е съвсем ясно. Философът. Добре, питай каквото искаш. Младежът, Адлер твърди, че стремежът към превъзходство опитът на човека да бъде нещо повече е универсално желание, нали така? От друга страна, той изказва предупреждение, свързано с крайните чувства за малоценност и превъзходство. Щеше да е лесно за разбиране, ако той отхвърляше стремежа към превъзходство, тогава бих могъл да го приема. Какво трябва да правим? Философът Погледни го последния начин. Когато говорим за стремеж към превъзходство, ние сме склонни да си го представяме като опит да превъзхождаме другите, като желание да се изкачваме, дори това да означава да отстраняваме другите, нали се сещаш за образа на човека, който се катери по стълба и унези, които са на пътя му, за да стигне най-горе. Адлер няма предвид това, разбира се. Той по-скоро казва, че на едно и също хоризонтално игрище има хора. Които се движат напред и други, които се движат напред зад тях. Запомни този образ. Въпреки че разстоянието, което изминават, и скоростта, с която вървят, са различни, всички ходят по едно и също равно място. Стремежът към превъзходство е начинът на мислене, който те кара сам да пристъпваш напред, а не конкурентната нагласа, която изисква да се стремиш да бъдеш нещо повече от другите. Младежът – значи, животът не е състезание. Философът – точно така. Достатъчно е просто да напредваш, без да се състезаваш. И разбира се, не е нужно да се сравняваш с другите. Младежът – но това е невъзможно. Ние винаги ще се състезаваме помежду си, каквото и да стане. Нали точно оттам идва чувството ни за малоценност? Философът – Здравословното чувство за малоценност не идва от сравняването с другите, а от сравнението с идеалът и за теб самия. Младежът, но. Философът, виж, всеки от нас е различен. Пол, възраст, познания, опит, външност, няма двама души, които да са напълно еднакви. Хайде да признаем като нещо позитивно факта, че другите хора се различават от нас. И че всички ние не сме еднакви но сме равнопоставени. Младежът, не сме еднакви, но сме равнопоставени. Философът, точно така. Всички сме различни. Не бъркай тази различност с добро и лошо, стоящ по-горе и стоящ по-долу. Каквито и да са различията ни, всички сме равни. Младежът, никаква иерархия при хората. Погледнато идеалистично, предполагам, че е така. Мислех обаче, че водим искрена дискусия за реалността. Наистина ли би казал, че, например, пораснал човек като мен и едно дете, което още не може да смята, сме равни? Философът, от гледна точка на познанията и опита, а от и на количеството отговорност, което можете да поемете, различия няма как да няма. Детето не може да си върже обувките, да реши сложно математическо уравнение и да поеме. Същата степен на отговорност като възрастния, когато възникне проблем. Подобни неща обаче не би трябвало да имат връзка с човешките ценности. Отговорът ми си остава. Всички хора са равни, но не са еднакви. Младежът, да не би тогава да казваш, че към детето трябва да се отнасяме като към голям човек. Философът, не, вместо да се отнасяме към детето като към възрастен или като към дете. Трябва да го третираме като човешко същество. Да общуваме с него искрено, като с друго човешко същество. Младежът, хайде да сменим въпроса. Всички хора са равни. Намират се на едно и също хоризонтално игрище. Само, че тук има разминаване, не ли така? Онези, които вървят напред, превъзхождат онези, които са след тях. Така, че стигаме до същия проблем, не ли така? Философът – не. Няма значение дали човек се опитва да върви пред другите или върви след тях. Просто си представи, че се движим по равнина, която няма вертикална ос. Не напредваме, за да се състезаваме с някого други го. Стоиността е в това да се опитваме да задминаваме това, което сме в момента. Младежът – ти освободил ли си се от всички форми на съревнование? Философът – разбира се. Не се стремя към положение и почет. Живея като философ-аутсайдер без никаква връзка с светски съревнования. Младежът, това означава ли, че си се отказал от състезанието? Че някак си се признал за победен? Философът, не. Оттеглих се от местата, където най важното е дали побеждаваш или губиш. Когато човек се опитва да бъде себе си, съревнованието неизбежно се оказва пречка. Младежът. Невъзможно. Това е аргумент на уморен от живота стар човек. Младите хора като мен трябва да разчиташ на собствените си сили в морето на съревнованието. Ако не мога да надмина себе си, това е, защото няма съперник, който да тича до мен. Какво лошо има в това междуличностните отношения да се смятат за конкурентни? Философът. Ако съперникът ти е човек, когато можеш да наречеш другар, тогава е възможно да стигнеш до самоусъвършенстване. В много случаи обаче конкурентът не ти е другар. Младежът, и какво поточно означава това? Само ти се тревожиш за външността си. Философът, хайде да се занимаем с нещата, които не довършихме. От самото начало ти изрази недоволство от дефиницията на Адлер, че всички проблеми са проблеми на. междуличностните отношения, нали така? На това се основаваше дискусията ни за чувството за малоценност. Младежът, да, точно така. Темата за чувството за малоценност беше прекалено чувствителна и почти бях забравил този момент. Защо пак заговори за това? Философът свързано е с въпроса за състезанието. Моля те да запомниш това. Ако в основата на междуличностните взаимоотношения има съревнование, Човек няма да може да избегне проблемите на междуличностните взаимоотношения и нещастието. Младежът – защо? Философът – защото в края на всяко състезание има победители и победени. Младежът – това е нещо съвсем нормално. Философът – тогава си помисли, ако ти си този, който се съревнувава с околните. В отношенията си с тях ти неизбежно ще осъзнаваш своята победа или поражение. Господин А е прият в едикой си престижен университет, господин Б го вземат на работа в едиколя си голяма компания, а господин В си намира много привлекателна жена и ти ще се сравняваш с тях и ще си мислиш, а аз имам само това. Младежът. ха, -ха колко конкретно? Философът. Когато човек възприема нещата като състезание, в което има победители и победени, неизбежно е да възникне чувство за малоценност. Защото той постоянно се сравнява с другите и си мисли: Победих този човек или загубих от онзи? Комплексите за малоценност и превъзходство са продължение на това. На този етап какъв спрямо те е другият човек? Младежът, ами, предполагам, противник? Философът, не, не просто противник. Преди да се усетиш, започваш да възприемаш всеки човек, абсолютно всеки, като свой враг. Младежът, мой враг ли? Философът, започваш да си мислиш, че хората винаги те гледат от високо и се отнасят към теб с презрение, че всичките са врагове, които не трябва да подценяваш, които само чакат удобна възможност да атакуват. Накратко, че светът е ужасяващ. Младежът, врагове, които не трябва да подценявам. С тях ли се състезавам? Философът. Затова толкова много те плаши съревнованието. Дори и да не загубиш, дори постоянно да печелиш, дори да участваш в състезанието, никога няма да има спокойствие. Ти не искаш да губиш. А ако не искаш да губиш, трябва постоянно да побеждаваш. Не можеш да вярваш на другите. Причината толкова много хора да не се чувстват истински щастливи, докато градят своя успех в на. Обществото е, че животът им е непрестанно състезание. Защото за тях светът е опасен и гъмжи от врагове. Младежът, да, може би е така, но... Философът, но дали наистина другите ти обръщаш толкова внимание? Дали наистина постоянно те наблюдават и дебнат, за да атакуват в идеалния момент? Това е малко вероятно. Като по мой приятел все стоеше пред огледалото да си оправя косата. Веднъж, докато го правил, баба му казала, само ти се тревожи за външността си. Приятелят ми каза, че от тогава му станало малко по-лесно да се справи с живота. Младежът, ей, това беше камък в моята градина, нали? Е, може би наистина възприемам хората около мен като врагове. Постоянно ме е страх, че някой ще ме нападне, че във всеки момент някоя стрела ще полети към мен. Винаги имам чувството, че другите ме гледат че някой ме критикува и че ще бъда атакуван. И сигурно е вярно, че това е реакция на себеосъзнатост, също като при младежа, обсебен от вълшността си. Хората не ми обръщат внимание. Дори и да тръгна по улицата на ръце, те няма да забележат. Не знам. Да не казваш, че в крайна сметка аз сам съм избрал да се чувствам малоценен, че имам някаква цел? В това просто не виждам никакъв смисъл. Философът. И защо? Младежът. Имам брат. С три години по-голям. Напълно отговаря на класическата представа за по-голямото дете, винаги изпълнява каквото му кажат нашите, отличники в училище и в спорта и е образец за прилежание. Още от малък винаги съм сравнявали с него. Той е по-голям, по-напред от мен естествено, че в нищо не може да го победя. Родителите ми не вземаха предвид това и нито веднъж не получих от тях признание за нещо. Каквото и да направих, те се отнасяха към мен като към малко дете и при всеки удобен случай ме мъмреха и ми казваха да мълча. Научих се да не изразявам чувствата си. Цял живот съм бил погълнат от чувство за малоценност и да се чувствам в сравнение с брат ми беше неизбежно. Философът, разбирам. Младежът, понякога си го представям така. Аз съм като кратуната, която не е получавала достатъчно светлина, докато е растяла така, че е съвсем естествено да имам крайни скривена форма от чувство за малоценност. Ако някой може да придобие права форма в такива условия, ще се радвам да се запозная с него. Философът. Разбирам. Наистина. Разбирам как се чувстваш. Хайде да разгледаме съревнованието, като вземем предвид твоите взаимоотношения с брат ти. Ако не възприемаше брат си и другите си междуличностни отношения от гледна точка на съревнованието, какви щяха да ти изглеждат хората? Младежът, ами брат ми си, е брат ми, а останалите са друга работа. Философът, не, те би трябвало да станат по-положителни другари. Младежът, другари ли? Философът, не каза ли ти порано, не мога искрено да се радвам на щастието на другите? Ти възприемаш междуличностните отношения като състезание, за теб чуждото щастие означава «поражение за мен и за това не можеш да му се радваш». Когато човек се освободи от схемата на съревнованието, нуждата да побеждава някого изчезва. Той се освобождава и от страха, който казва «може би ще загубя» и става способен да се радва искрено на чуждото щастие. Възможно е и да стане способен да помага активно за чуждото щастие. Този, който винаги желая да помогне в нужда, това е човекът, който наистина може да се нарече твой другар. Младежът, хъм, философът и сега идваме до важната част. Когато можеш наистина да почувстваш, че хората са мои другари, начинът, по който възприемаш света, напълно ще се промени. Повече няма да мислиш, че той е опасен. И няма да те измъчват ненужни съмнения, светът ще ти изглежда безопасен и приятен. Проблемите на междуличностните ти отношения ще намалеят драстично. Младежът, какъв щастлив човек си ти! Само, че нали разбираш, това е като слънчогледа. Така разсъждава слънчогледът, който винаги е обърнат към слънцето и получава предостатъчно вода. Докато кратуната, която расте на сянка, не се справя толкова добре. Философът, ето че пак се връщаш към етиологията, приписването на причини. Младежът, о, да и още как. Отгледан от строги родители, младежът бе потискан и сравняван с поголемия си брат от съвсем малък. Никой не бе зачитал мнението му, а го бяха принуждавали да чува жестоките думи, че в нищо не го бива. Неспособен да се сприятели дори в училище, той прекарваше всички междучасия в библиотеката, която се превърна в негово единствено обежище. Този младеж, чието ранни години бяха преминали по подобен начин, бе истинско въплъщение на етиологията, ако не бе отгледан от тези родители, ако не бе имал. По-голям брат и ако не бе ходил в това училище, животът му можеше да е поведър. До тук младежът се бе опитвал да участва в дискусията колкото може по хладнокръвно но сега трупаните с години чувства се отприщиха. От борба за надмощие към отмъщение. Младежът, виж, всички тези приказки за телеологията са чиста софистика, а травмата определено съществува. Хората не могат да се освободят от миналото. Не може да не осъзнаваш това, нали? Не можем да се върнем в миналото с машина на времето. Докато го има като минало, ние живеем в контексти от миналото. Ако човек се отнася към него като към нещо несъществуващо, това е все едно да отреча целия живот, който е водил до сега. Да не би да ми казваш, че би трябвало да избера такъв безотговорен живот. Философът, вярно е, че не можем да използваме машина на времето или да се върнем назад. Но какво значение отдава човек на миналите събития? Това е задачата, която се дава на теб сега. Младежът, добре? Да поговорим за сега. Последния път ти каза, че хората сами създават чувството на гняв, нали така? И че това е гледната точка на телеологията. Аз все още не мога да приема това твърдение. Например, как би обяснил случаите на гняв към обществото или към управлението? Би ли казал, че и в тези случаи емоциите са измислени, защото човек иска да си наложи мнението? Философът има моменти. Разбира се, когато се чувствам възмутен от нещо, свързано с обществен проблем. Само, че това не е внезапен емоционален изблик, а по-скоро възмущение, основано на логиката. Има разлика между личния гняв, когато се чувстваш лично засегнат, и възмущението спрямо обществени противоречия и неправди, справедливо възмущение. Личният гняв бързо се охлажда. Справедливото възмущение, от друга страна, трае дълго. Гневът, като израз на личната засегнатост, е просто средство да накараш другите да ти се подчинят. Младежът, казваш, че има разлика между личния гняв и справедливото възмущение. Философът, те са напълно различни. Защото справедливото възмущение излиза извън границата на личните интереси. Младежът, тогава ще те питам за личния гняв. Няма как и ти да не се ядосваш понякога, например. Ако някой те обиди е така, без причина, нали? Философът, не, не се ядосвам. Младежът, хай да де, признай си. Философът, ако някой ме обиди в лицето, ще си помисля за скритата му цел. Дори да не си от хората, които директно използват обиди, когато искрено се ядосаш на нечи думи или поведение, имай предвид, че този човек те предизвиква на борба за надмощие. Младежът, Борба за надмощия ли? Философът, например детето, което дразни възрастния с всякакви лодурии и пакости. Много честото прави това, за да получи внимание и престава чак когато възрастният е на път истински да се ядоса. Ако обаче детето не спре в този момент, значи целта му е да предизвика конфликт. Младежът, защо му е да предизвиква конфликт? Философът иска да победи. Иска да докаже силата си като победи. Младежът, нещо не го разбирам. Ще ми дадеш ли конкретни примери? Философът, да речем, че с твой приятел обсъждате настоящото политическо положение. Спорът бързо се разгорещава и никой от двама ви не желая да приеме различното мнение, докато не дойде момент, когато приятелят ти предприема лични атаки и казва ти, че си глупъв и че заради такива като теб страната не се променя неща от този род. Младежът, но ако някой ми каже това, аз няма да мога да го преглътна. Философът, в този случай каква е целта на другия човек? Дали просто иска да обсъждате политика? Не. Тъй като те намира за непоносим, той иска да те критикува и провокира и да те накара да му се подчиниш посредством борба за надмощие. Ако в този момент си ядосаш момента, който той е очаквал да настъпи, взаимоотношенията ви изведнъж ще се превърнат в борба за надмощие. С каквото и да те провокира, ти не бива да се хващаш на водицата. Младежът, напротив, защо ще бягам? Ако някой иска да ме предизвика, няма нищо лошо в това да приема. Защото така или иначе той греши, не аз. Защо да не разбия нос на този глупак? С думи, Разбира се. Философът – добре, да речем, че овладееш конфликта. И тогава другият, който се опитал да те победи, се отегли спортсменски. Работата е, че борбата за надмощие не свършва дотъм. След като е изгубил спора, той ще се втурне към следващия етап. Младежът – следващ етап ли? Философът – да. Етапа на отмъщението. Макар и за момента да се отеглил, той ще започне да обмисля как да ти отмъсти на друго място, по друга форма и отново ще се покаже, за да си върне. Младежът, как например. Философът, потисканото от родителите дете, ще започне да върши нарушения. Ще спре да ходи на училище. Ще си срежа вените или ще избере друг начин на самонараняване. В фруидистката етиология това се приема за проста причинно следствена връзка, родителите са отгледали детето си по този начин, затова то е станало такова. Все едно да кажеш, че растението не е било поливано, затова е увехнало. Това тълкуване е съвсем разбираемо. Адлеровата телеология обаче не си затваря очите за скритата цел на детето да отмъсти на родителите си. Ако започне да върши нарушения... С ходи на училище и започне да се самонаранява, родителите ще се разтревожат. Ще се паникосат и ще се поболеят от притеснения. Детето знае, че това ще се случи и за това се държи проблемно, за да осъществи настоящата си цел, да отмъсти на родителите си, а не защото е мотивирано от минали причини домашната среда. Младежът държи се проблемно, за да разстрои родителите си? Философът точно така. Вероятно има много хора, които се озадачават от гледката на самонараняващо се дете и се питат, защо го прави. Представи си обаче, как хората около детето, родителите, например. Ще се почувстват заради това негово поведение. Ако си го представиш, много бързо ще ти се изясни целта, скрита зад поведението му. Младежът – и тя е отмъщение. Философът – да. А когато между отношения стигнат етапа на отмъщението, става почти невъзможно да се намери решение и от едната, и от другата страна. За да бъде предотвратено това, човек не бива да допусне да «захапе въдицата», когато го предизвикат на борба за надмощие. Да си признаеш грешката не е поражение. Младежът, добре, тогава какво трябва да направя, когато ми отправят в лицето лични нападки? Просто да се усмихна и да ги изтъркели. Философът не, идеята, че търпиш, е доказателство, че все още си в капана на борбата за надмощие. Когато те предизвика да се биеш и ти усетиш, че това е борба за надмощие, трябва колкото може по-скоро да се оттеглиш от конфликта. Не отговаряй на действието на другия с реакция. Това е единственото, което можеш да направиш. Младежът. Но да не биде толкова лесно да не отвърнеш, когато те провокират? И как предлагаш да контролирам гнев си? Философът. Когато контролираш гнев си, ти търпиш, нали така? Хайде вместо това да се научим да решаваме нещата, без да използваме емоцията на гнева. Защото гневът в края на крайщата е инструмент. Средство за постигане на цел. Младежът. Това е трудно. Философът. Първото, което искам да разбереш, е, че гневът е форма на общуване и че въпреки това общуването е възможно без използването на гнева. Ние можем да даваме израз на мислите и намеренията си и да бъдем приемани, без да се налага да се гневим. Ако се научиш да разбираш това от опит, гневът ще спре да се появява от само себе си. Младежът, а ако ме нападнат с погрешни обвинения или обидни коментари? И тогава ли не бива да се ядосвам? Философът явно още не разбираш. Въпросът не е, че не трябва да се ядосваш, а че не е нужно да разчиташ на инструмента гняв. Избухливите хора всъщност не са сприхави по природа, просто не знаят, че има и други ефективни средства за общуване. Ето защо хората често казват «причернями» или «той изпадна в ярост». Ние разчитаме на гнева, за да общуваме. Младежът Други средства за ефективно общуване Философът, например, езикът Можем да общуваме чрез езика Повярвай в силата на езика и езика на Логиката Младежът, разбира се, ако не вярвах, щяхме ли да водим този разговор? Философът и още нещо за борбата за надмощие Във всяка ситуация, колкото и да си мислиш, че ти си правият, Старай се да не критикуваш другия човек, воден от това убеждение. Това е капан, в който мнози нападат. Младежът и защо? Философът, помислиш ли си, аз съм прав, вече заявяваш участието си в борбата за надмощие. Младежът, само защото съм си помислил, че съм прав? Стигаде, правиш от мухата слон. Философът, аз съм прав. Това означава че другият греши. В този момент фокусът на обсъждането се премества от правотата на твърденията към състоянието на междуличностните отношения. С други думи, убеждението, че аз съм прав, води до приемането като факт на това, че другият греши и в крайна сметка се превръща в състезание, карайки те да мислиш, трябва да победя. Това си е чиста борба за надмощие. Младежът, хъм. Философът, поначало правота на твърденията ти няма нищо общо с идеята за победа или загуба. Ако мислиш, че си прав, независимо какво мислят другите, с това въпросът би трябвало да се изчерпва. Много хора обаче се втурват да покажат над си и да накарат другите да им се подчинят. Ето откъде идва мисленето, че да признаеш грешка, значи да се признаеш за победен. Младежът, да, това определено го има. Философът, когато човек е решен, че не иска да загуби, той не може да признае грешката си, в резултат на това избира неверния път. Да признаеш, че грешиш, да се извиниш и да се оттеглиш от борбата за надмощие, тези неща не са поражение. Да се стремиш към превъзходство не означава да се състезаваш с другите. Младежът, значи, когато си обсебен от идеята за победа и загуба, ти губи способността да вземаш правилни решения. Философът – да, това замаглява преценката ти, не виждаш нищо освен предстоящата победа или загуба. И тогава тръгваш по грешния път. Само като свалим очилата на съревнованието, победата и загубата, ще можем да започнем да се поправяме и променяме. Преодоляване на задачите в живота Младежът – добре, но пак остава един проблем – твърдението, че всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Разбирам, че чувството за малоценност е тревога, свързана с другите хора, и че то ни влияе. И приемам за логична. Идеята, че животът не е състезание. Не мога да гледам на хората като на другари, а дълбоко в себе си да ги смятам за врагове. За мен това е ясно. Нещото, което намирам за озадачаващо обаче, е защо Адлер отдава такова значение на междуличностните отношения. Защо стига до там да каже «всички проблеми»? Философът. Въпросът за междуличностните отношения е толкова важен, че колкото и обширно да бъде разглеждан, това като че ли никога не е достатъчно. Миналия път ти казах, липсва ти с да бъдеш щастлив. Помниш, нали? Младежът. И да исках, не бих могъл да го забравя. Философът. Е, защо възприемаш другите като врагове и защо не можеш да ги смяташ за другари? Защото си изгубил смелостта и бягаш от своите житейски задачи? Младежът – моите житейски задачи? Философът – точно така. Това е много важен момент. В психология пред човешкото поведение и психология са поставени ясни цели. Младежът – какви цели? Философът – първо, има две цели по отношение на поведението, да разчиташ на себе си и да живееш в хармония с обществото. И второ, целите, свързани с психологията, която подкрепя такова поведение, са съзнанието, че имам способността и съзнанието, че хората са мои другари. Младежът, чакай малко. Записвам си. По отношение на поведението има следните две цели. Да разчиташ на себе си и да живееш в хармония с обществото. И двете цели, свързани с психологията, която подкрепя такова поведение, са съзнанието, че имам способността, и съзнанието, че хората са мои другари. Добре, разбирам, че това е много важен въпрос да разчиташ на себе си като индивид, докато живееш в хармония с хората и обществото. Връзва се с всичко, което обсъждахме дотук. Философът и тези цели човек може да постигне, като се изправя пред «житейските задачи», както ги нарича Адлер. Младежът, тогава какво са житейските задачи? Философът, да се замислим върху думата «житейски», като започнем от детството. В този период сме под закрилата на родителите си и не ни се налага да работим. Идва обаче момент, когато човек трябва да разчита на себе си. Не може цял живот да зависим от родителите си. Трябва, разбира се, да сме психически самостоятелни, както и в социален смисъл, и трябва да започнем работа, което не се ограничава до работа в компания. Освен, това, докато расте, човек завързва най-различни приятелства. Възможно е, разбира се, да започне романтична връзка и дори да се ожени. В този случай той започва брачни отношения и ако се родят деца. Започват и отношенията родител-дете. Адлер разделя в три категории между отношения, които възникват в резултат на тези процеси. Той ги нарича работни задачи, приятелски задачи и любовни задачи, като всички заедно нарича житейски задачи. Младежът. Тези задачи съответстват ли на задълженията, които човек има като член на обществото да се труди, да плаща данъци и други подобни? Философът не, в случая трябва да си ги представиш изцяло от гледна точка на междуличностните отношения. Тоест дистанцията и дълбочината във взаимоотношенията ти с другите. Понякога Адлер използва израза «Три социални връзки», за да наблегне на смисъла. Младежът – дистанцията и дълбочината във взаимоотношенията с другите. Философът – междуличностните отношения, пред които индивидът неизбежно трябва да се изправи. Когато се опитва да живее като социално същество, това са житейските задачи. Те действително са задачи, в смисъл, че човек не може да избере дали да се изправи пред тях или не. Младежът, били бил по-конкретен? Философът, да разгледаме първо работните задачи. Независимо с каква работа се занимаваш, никога не можеш да свършиш съвсем сам. Например, аз обикновено седя тук в кабинета си и пиша материал за книга. Писането е напълно самостоятелно занимание, което друг не може да свърши вместо мен. После обаче се включва редакторът и много други хора, без чиято помощ книгата не може да бъде създадена на дизайнери, които правят оформлението, печатари, разпространители и книжари. Работа, която може да бъде завършена без съдействието на други хора, е по принцип невъзможна. Младежът, казано най-общо, да, предполагам, че е така. Философът, от гледна точка на дистанция и дълбочина обаче може да се каже, че работните междуличностни отношения представляват най-низките препятствия. Те имат лесно разбираема обща цел постигането на добри резултати, така че хората си сътрудничат, дори и не винаги да се погаждат, и в известна степен те нямат други избор и трябва да си сътрудничат. Когато отношенията са създадени изцяло на работна основа, те се превръщат в отношения с човек когато работният ден приключи или човек си смени работата. Младежът – напълно вярно. Философът и хората, които се препъват в междуличностните отношения на този етап, са онези, които нито работят, нито учат или които се самоизолират от външния свят. Младежът – какво? Чакай малко. Да не казваш, че не се опитват да работят просто защото искат да избегнат междуличностните отношения на работното място, а не защото не иска да работят или пък отказва да се занимаваш с физически труд? Философът. Като ставим на страна въпроса дали те го съзнават или не, междуличностните отношения наистина са в основата. Например, някой разпраща автобиографията си в търсене на работа и го викат на интервюта, но на всичките го отхвърлят. Гордостта му е наранена. Той започва да се пита какъв смисъл има да работи, ако трябва да преживява всичко това. Или допуска някаква сериозна грешка на работа. Компанията ще изгуби много пари заради него. Обзето от отчаяние, все едно не вижда нито лъч светлина, той не може да понесе мисълта да се върне на работа на другия ден. В нито един от тези примери работата не е станала неприятна. Неприятното са критиките и упреците на работното място, това, че другите го смятат за неспособен, некадърен или неподходящ за работата, и наранената гордост на незаменимия млас. С други думи, всичко е въпрос на междуличностни отношения. Червен конец и твърди окови. Младежът е, ще запази възраженията си за после. А за приятелските задачи, какво ще кажеш? Философът, това са приятелски отношения в по-широк смисъл, неработни, тъй като липсва принудителността на работното място. Те са трудни за започване и задълбочаване. Младежът, аха, добре го каза. Ако има определено място, например в училище или на работа, човек по може да изгражда отношения. Но те ще са повърхностни, защото ще се ограничават до въпросното място. Дори само да се опиташ да инициираш лични приятелски отношения или да намериш приятел извън училище или работното място, ще е изключително трудно. Философът, ти имаш ли приятел, когато смяташ за близък? Младежът имам приятел. Но не съм сигурен, че бих го нарекал близък приятел. Философът, някога и аз бях така. В гимназията дори не се опитвах да се. Сприятелявам. По цял ден учех гръцки и немски седях на страна, отнесен в четене на философски книги. Майка ми се тревожеше за мен и отида да говори с класния. Той и каза, няма защо да се тревожите. Той е от тези които не се нуждаят от приятели, думите му вдъхнаха надежда и на майка ми, и на мен самия. Младежът, който не се нуждае от приятели? Значи, в гимназията не си имал нито един приятел? Философът, всъщност имах един. Той каза, в университета не може да се научи нищо ценно, и в крайна сметка наистина не кандидатства. Няколко години живя в усамотение в планината, а в момента, доколкото чувам, Работи като журналист в Югоизточна Азия. Не съм го виждал от десетилетия, но имам чувството, че ако се срещнем, ще се разбираме така добре, както и едно време. Хората си мислят, че колкото повече приятели имаш, толкова по-добре, но за мен не е така. Няма стойност в броя на приятелите или познатите, които имаш. И това е въпрос, който прави връзка с любовните задачи, но това, за което трябва да мислим в момента, е дистанцията и дълбочината на отношенията. Младежът, ще мога ли да имам близки приятели? Философът, разбира се. Ако ти се промениш, хората около теб също ще се променят. Няма да имаш друг избор. Адлерианската психология учи как да промениш себе си, а не другите. Вместо да чакаш да настъпи промяна в тях или в ситуацията, ти правиш първата стъпка. Младежът, хм! Философът, факт е, че ти съм дойде при мен. И в теб аз открих, млад приятел. Младежът, аз съм ти приятел? Философът, да, така е разговорът, който водим, не консултация и отношенията между нас не са работни. За мен ти си незаменим приятел. Не мислиш ли така? Младежът, аз съм твой незаменим приятел? Не, в момента не искам да мисля за това. Хайде да продължаваме. Ами последните задачи на любовта? Философът. Представи си ги разделени на два етапа. Първият включва отношенията, които познаваме като романтични, а вторият тези семейството и в частност между родител и дете. Обсъдихме работата и приятелството, но трите типа задачи има най-голяма вероятност любовните да са най-трудни. Когато отношенията на приятелство са се превърнали в любов, начинът на говорене и държане, който е бил позволен между приятели, може повече да не е позволен от момента, в който те започнат любовна връзка. Поспециално, това означава, че не се допуска общуването с приятели от другия пол, а в някой случай дори само говоренето по телефона с човек от другия пол е достатъчно да провокира ревност. Такава е дистанцията и дълбочината в отношенията. Младежът, да, предполагам, че това е неизбежно. Философът. Но Адлер не приема ограничаването на партньора. Ако партньорът изглежда щастлив, човек може искрено да се радва на това. Това е любовта. Взаимоотношения, в които хората се ограничават взаимно, накрая се разпадат. Младежът, чакай, този аргумент може само да доведе до утвърждаване на изневярата. Защото, ако партньорът има тайна връзка и това го прави щастлив, според теб другия трябва да се радва дори на това. Философът, не, не утвърждавам поддържането на тайна връзка. Представи си го така, връзка, в която двама души се чувстват потискани и напрегнати, когато са заедно, не може да се нарече любов, дори и да има страст. Когато си способен да кажеш, когато съм с този човек, се чувствам свободен, тогава наистина можеш да чувстваш любов. Можеш да бъдеш спокоен и естествен. Без да изпитваш чувство за малоценност или да те тормози необходимостта да показваш колко си добър. Това е истинската любов. Да ограничаваш партньора си, от друга страна, е проявление на менталитета на контролиране и като схващане се корени в чувството на недоверие. Да делиш пространство с човек, който ти няма доверие, не е естествено положение, с което можеш да се примириш, нали? Както? Казва Адлер. Ако двама души искат да живеят заедно и да се разбират, те трябва да се отнасят един към друг като към равен. Младежът – добре. Философът – в любовните и брачните взаимоотношения обаче съществува възможността за раздяла. Така че дори съпруг и съпруга, които са били заедно много години, могат да се разделят, ако продължаването на връзката ги измъчва. При отношенията родител-дете обаче това по принцип няма как да бъде направено. Ако романтичната любов свързва с червен конец, то отношенията между родител и дете са като твърди окови. А разполагаш само с малки ножици. Ето кое е трудното в отношенията родител-дете. Младежът. Тогава какво може да се направи? Философът. На този етап мога да кажа това. Не трябва да бягаш. Колкото и читълна да е връзката, не трябва да избягваш или да отлагаш справянето с нея. Дори ако в крайна сметка решиш да режеш ножиците, първо трябва да се изправиш пред нея. Най-лошото е просто да не правиш нищо. За човек е невъзможно да живее съвсем сам и само в контекста на общество той става индивид. Ето защо в адлерианската психология разчитането на себе си като индивид и сътрудничеството в рамките на обществото се изпъкват като всеобщи цели. Тогава как може човек да постигне тези цели? В отговор на това Адлер говори за преодоляване на трите вида цели на работата, приятелството и любовта, целите на междуличностните отношения, пред които всеки човек на този свят неизбежно трябва да се изправи. На младежа все още му бе трудно да схване истинското им значение. Не се хващайте на житейската лъжа. Младежът, ах, отново се обърквам. Ти каза, че възприемам другите като врагове и не мога да мисля за тях като за другари. Защото бягам от джитейските си задачи. Изобщо какво искаше да кажеш това? Философът, да предположим, например, че има господин А, когато не харесваш. Защото има недостатъци, които ти е трудно да простиш. Младежът, хаха, ако търсиш хора, които не харесвам, кандидати изобщо не липсват. Философът, само че ти не харесваш господин А, не защото не можеш да му простиш слабостите. Още преди това си имал за цел да не го харесваш и после си започнал да търсиш недостатъците, които отговарят на целта. Младежът, това е абсурдно. Защо ще го правя? Философът, за да избегнеш междуличностни отношения. С господина. Младежът, няма начин, за това и дума не може да става. Очевидно е, че редът е обратният. Той е направил нещо, което не ми харесва. За това. Ако не го беше направил, нямаше да имам причина да не го харесвам. Философът. Не, грешиш. Ще ти стане ясно, ако си спомниш примера за раздялата с човек, с когото си имал любовни взаимоотношения. Във връзката между влюбени или женени понякога настъпва момент, когато човек започва да се дразни от всяка дума или действие на партньора си. Например, нея вече не я е интересува как се храни той. Немърливият му видо дома е изпълва с отвращение и дори хъркането му е изнервя. Нищо, че допреди няколко месеца всичко това изобщо не е правило впечатление. Младежът, да, звучи познато. Философът, тя се чувства така, защото в даден момент е взела решението, искам да сложа край на тази връзка и се оглеждала за материала, с помощта на който да направи това. Другият човек не се е променил. Променила се е нейната цел. Виж, ние, хората, сме крайно себични същества и сме способни да открием всякакви недостатъци от другите, когато сме в настроение за това. Дори да се появи някой с безупречен характер, пак ще успеем да изровим причина да не го харесаме. Ето защо светът може да стане опасен по всяко време и винаги е възможно да виждаш другите като врагове. Младежът, значи, аз измислям недостатъците които виждам от другите, за да избегна житейските си задачи и нещо повече, за да избегна междуличностните отношения? И бягам, като приемам другите хора за мои врагове? Философът – точно така. Адлер посочва състоянието, в което човек си измисля всякакъв претекст, за да избегне житейските задачи, и го нарича «житейска лъжа». Младежът – така значи. Философът – да. Терминът е безкомпромисен. Човек прехвърля отговорността за ситуацията, в която се намира, върху друг. Бяга от житейските си задачи, като казва, че за всичко са виновни другите или средата. Абсолютно същото като в историята, която споменах порано, за ученичката, която има страх от изчервяване. Човек лъжа себе си и лъжа околните. Ако наистина се замислиш, терминът си е безкомпромисен. Младежът, но как можеш да заключиш, че лъжа? Ти изобщо не познаваш хората около мен и не знаеш какъв живот водя, не ли така? Философът, така е, не знам нищо за миналото ти. Нито. За родителите и по големия ти брат. Знам само едно нещо. Младежът, и кое е то? Философът, фактът, че ти сам си избрал стила си на живот, а не някой друг. Младежът – уф. Философът – ако той беше определен от другите или от средата, в която живееш, щеше да е възможно да прехвърлиш отговорността. Но ние сами избираме своя стил на живот. Ясно е, чия е отговорността. Младежът – значи целта ти е да ме обвиниш. Но наричаш хората лъжци и страхливци. И казваш, че всичко е моя отговорност. Философът – не бива да използваш силата на гнева, за да отвръщаш поглед от проблема. Това е много важен момент. Адлер никога не разглежда житейските задачи и житейските лъжи от позиция на добро и зло. Не за морал, добро и зло трябва да говорим тук, а за смелостта. Младежът, пак тази смелост. Философът, да. Дори ако избягваш житейските си задачи и продължаваш да вярваш в твоите житейски лъжи, това не означава, че си пропит от зло. Това не е въпрос на морално осъждане, а само на смелост. От психология на притежанието към психология на практиката. Младежът, значи, в крайна сметка говориш за смелост? Това ми напомня, че миналия път ти каза, че адлерианската психология е психология на смелостта. Философът към това ще добавя, че тя не психология на притежанието, а и психология на употребата. Младежът, т.е. нова твое твърдение, важно е не какво ти дадено порождение, а как го използваш. Философът, точно така. Благодаря ти, че си го запомнил. Фруидистката етиология е психология на притежанието и рано или късно стига до детерминизъм. Адлерианската психология, от друга страна, е психология на употребата и в нея решенията вземаш ти. Младежът, адлерианската психология е психология на смелостта и едновременно с това психология на употребата. Философът, ние, хората, не сме толкова крехки, че просто да сме подвластни на етиологически, причинно травми. От гледна точка на телеологията самите ние избираме живота си, стила си на живот. Имаме тази способност. Младежът, но аз, честно, нямам увереността за да превъзмогна комплекса си за малоценност. И ти може да казваш, че това е житейска лъжа, но аз сигурно никога няма да успея да се освободя от този комплекс. Философът, защо мислиш така? Младежът, може би това, което казваш, е вярно. Същност. Съм сигурен, че е вярно и на мен наистина ми липса смелост. И това за житейската лъжа мога да приема. Боя се да общувам с хората. Не искам да бъда наранен във взаимоотношенията с другите и се опитвам да избягвам житейските си задачи. За това съм си приготвил всички тези оправдания. Да, наистина е точно така, както казваш. Но това, за което говориш, не е ли някакъв вид сепиритуализъм? Изгубил си смелостта си, трябва да събереш кораж. това е същото, както когато глупавият инструктор си мисли, че ти дава съвет. Като дойде и те плесне по рамото с думите поведро. Нищо, че причината да не се справям добре е, че не мога просто да съм поведър. Философът, значи, би искал да ти предложа някакви конкретни стъпки? Младежът, да, ако обичаш. Аз съм човек. Не съм машина. Казват ми, че съм останал без смелост, но не мога просто да си набавя нова, все едно си пълня резервуара с бензин. Философът – добре. Но пак укъсняхме, за това да го оставим за следващия път. Младежът – нали няма да опиташ да се измъкнеш? Философът – не, разбира се. Другия път вероятно ще обсъдим свободата. Младежът – а не смелостта. Философът – да, ще обсъдим свободата, която е от основно значение, когато говорим за смелостта. Моля те да помислиш върху това, какво е свободата. Младежът, какво е свободата? Добре. Очаквам с нетърпение следващия ни разговор. Третата вечер. Отхвърляй чуждите задачи. Две изпълнени стързания седмици покъсно младежът отново дойде в кабинета на философа. Какво е свободата? Защо хората не могат да бъдат свободни? Защо аз не мога да бъда свободен? Какво всъщност е това, което ме ограничава? Задачата, която му бе дадена, го измъчваше, но да намери убедителен отговор сякаш бе невъзможно. Колкото повече мисляше за това, толкова повече осъзнаваше колко несвободен бе самият той. Отхвърляте желанието за признание. Младежът, и така, ти каза, че днес ще обсъждаме свободата. Философът. Да. Имаше ли време да помислиш какво е свободата? Младежът. Всъщност да. Мислих много по въпроса. Философът. и стигна ли до някакво заключение? Младежът. Ами не успях да стигна до никакъв отговор. Но открих това, идеята не е моя. Случайно го прочетох в библиотеката от Роман на Достоевски. Парите са олицетворение на свободата. Какво мислиш? Олицетворение на свободата Не звучи ли свежо? Сериозно обаче, много бях доволен да намеря това изречение, което предава самата същност на нещото, наречено пари. Философът, разбирам. Да, ако говорим в много общ смисъл за истинската същност на онова, което водят след себе си парите, може да се каже, че това е свобода. Наистина проницателно наблюдение. И все пак не би стигнал до там да кажеш, следователно свободата е пари, нали? Младежът, точно както ти каза, вероятно има свобода, която може да се добие с пари. И съм сигурен, че тази свобода е по-голяма, отколкото си представяме. Защото всички основни потребности в нашата действителност се решават посредством финансови сделки. Следва ли от това, че ако човек притежава по-голямо богатство, то ще бъде свободен? Не мисля, че е така и определено ми се иска да вярвам, че не е така и че човешките ценности и човешкото щастие не могат да се кукят с пари. Философът, да речем за момент, че си постигнал финансова свобода. И че макар да си здобил с голямо богатство, не си намерил щастието. В този момент какви ще са твоите проблеми и лишения? Младежът, бих казал, че това ще са междуличностните отношения, за които говореше ти. Много задълбочено мислих за това. Например, може да си благословен с голямо богатство, но в живота ти да няма никой, който те обича, нямаш другари, които да наречеш приятели, и никой не те харесва. Това е голямо нещастие. Друго нещо, което не мога да си избия от ума, е думата връзки. Всички ние сме оплетени и се гърчим в тази мрежа от обвързващи отношения. Да си принуден да си свързан с човек, когато дори не чувстваш близък, например, или винаги да си наштрек за ужасните настроения на шефа ти. Представи си, ако можехме да се освободим от тези незначителни междуличностни отношения, колко лесно щеше да е. Но това няма как да стане. Където и да отидам, ние сме заобиколени от хора, ние сме социални индивиди и съществуваме в отношенията си с другите. Каквото и да направим, не можем да се откъснем от здравото въже на междуличностните отношения. Сега разбирам колко проницателно е твърдението на Адлер, че всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Философът, това е основен момент. Хайде да задълбаем малко. Кое в нашите междуличностни отношения ни лишава от свобода? Младежът. Миналия път ти говори за това дали човек смята другите за врагове или за другари. Каза, че ако се умея да видя хората като свой другари, начинът, по който гледам на света, също би трябвало да се промени. В това определено има смисъл. Чувствах се до голяма степен убеден, когато си тръгнах предишния път. После обаче какво стана? Помислих сериозно по въпроса и забелязах, че има аспекти на междуличностните отношения, които не могат да бъдат напълно обяснени. Философът, кои, например... Младежът, най-очевидният е съществуването на родителите. Тях никога не бих могъл да ги възприема като врагове. Особено когато бях малък, те бяха моите най-големи защитници, които се грижеха за мен и ме пазеха. За това съм им искрено благодарен. Но те бяха строги. Казах ти миналия път, как винаги ме сравняваха с големия ми брат и не ме хваляха за нищо. И постоянно коментират живота ми, казват, че трябва да уча повече, да не другарувам с този или онзи, поне да вляза в този университет, да си намеря такава работа и други подобни. Изискванията им упражняваха върху мен огромен натиск и определено ме спъваха. Философът, и какво направите накрая? Младежът, струва ми се, че преди да вляза в университета, никога не успявах да избегна желанията на родителите си. Бях неспокоен което беше неприятно, но истината е, че накрая желанията ми сякаш винаги съвпадаха с техните. Работата обаче а избрах аз. Философът, като стана въпрос, още не съм чул за това какво работиш. Младежът, в момента работя като библиотекър в университета. Родителите ми искаха да започна в печатницата на баща ми, също като брат ми. Заради това, откакто станах библиотекър, отношенията ни са малко обтегнати. Ако не бяха мои родители, а вражеско присъствие в живота ми, сигурно нямаше да имам нищо против. Защото колкото и да се опитват да ми се месят, аз ще мога просто да ги игнорирам. Но както казах, за мен родителите не са врагове. Дали са другари, е друг въпрос, но най-малкото не са хора, които бих сметнал за врагове. Отношенията ни са твърде близки, за да мога просто да пренебрегна желанията им. Философът когато реши в кой университет да влезеш съгласно желанията на родителите ти, това какви емоции породи към тях? Младежът, сложно е, наистина им бях едосън, но от друга страна, имаше и едно облегчение. Нали знаеш, че ако отида да уча там, ще получа одобрението им? Философът, ще получиш одобрението им? Младежът, хайде де, стига сме увъртали. Със сигурност знаеш за какво говоря. За така нареченото желание за признание. Същината на проблемите на междуличностните отношения. Ние, хората, живеем в постоянна нужда от чуждото одобрение. Точно защото другият човек не е омразен враг, ние искаме да получим признанието му, не ли така? Така че да исках да получа одобрението на родителите си. Философът, разбирам. Хайде да поговорим за едно от основните предварителни условия в адлерианската психология по този въпрос. Адлерианската психология отхвърля нуждата да търсим признанието на другите. Младежът отхвърля желанието за одобрение. Философът не е нужно да получаваш признание от хората. Същност не бива да се стремиш към признание. Това е много важен момент. Младежът стига де. Нима това не универсално желание, което мотивира всички хора? Не живей, за да задоволяваш чуждите очаквания. Философът, признанието на хората е нещо, което може да ни радва. Би било погрешно обаче да се твърди, че то е нещо напълно необходимо. За какво изобщо търсим признание? Или казано поясно, защо искаме да ни хвалят? Младежът, просто е признанието на другите е това, което ни кара да чувстваме, че имаме стойност. Когато получаваме одобрение, ние сме способни да заличим чувството си за малоценност. Учим се да вярваме в себе си. Да, това е. Въпрос на стойност Мисля, че ти го спомена миналия път, чувството за малоценност е проблемна оценка на стойността. Тъй като никога не съм получавал одобрението на родителите си, животът ми е бил поразен от чувството за малоценност. Философът, да си представим една обикновена ситуация. Да речем, например, че от известно време почистваш буклуците на работното си място. Само, че никой не забелязва. Или ако забелязват, не показват, че оценяват това, което правиш, не казват дори благодаря. Е, ще продължиш ли да чистиш? Младежът. Трудно положение. Може би, щом никой не го оценява, ще спра. Философът. Защо? Младежът. Всички трябва да се грижат да е чисто. Ако само аз си правя труда, но не получавам и една благодарност, предполагам, че ще изгубя мотивация. Философът. Това е рискът на желанието за признание. Защо хората търсят одобрението на другите? В много случаи това се дължи на влиянието на възпитанието награда и наказание. Младежът възпитанието награда и наказание ли? Философът ако постъпиш правилно, получаваш похвала. Ако постъпиш неправилно, получаваш наказание. Адлер е бил много критичен към възпитанието награда и наказание. То води до погрешни стилове на живота, които карат хората да мислят. Щом никой няма да ме похвали, няма да постъпя правилно и щом никой няма да ме накаже, и аз ще върша неправилни неща. Ти вече имаш за цел да бъдеш похвален, когато започнеш да събираш буклуците. И ако никой не го направи, или ще се възмутиш, или ще решиш, че никога повече няма да чистиш. Съвсем ясно е, че в тази ситуация има нещо погрешно. Младежът не е така. Иска ми се да не свеждаш нещата до тривиално ниво. Аз не споря за възпитанието. Да искаш да те признават хората, които харесваш, да бъдеш приеман от хората, които са ти близки, е нормално желание. Философът жестоко се лъжеш. Виж, ние не живеем, за да задоволяваме чуждите очаквания. Младежът, какво искаш да кажеш? Философът, ти не живееш. За да задоволяваш очакванията на другите хора, нито пък аз. Не е нужно да се задоволяват чуждите очаквания. Младежът, това е толкова егоистичен аргумент. Да не казваш, че човек трябва да мисли само за себе си и да живее, воден от убеждението в собствената си правота. Философът, в учението на юдеизма има разбиране, което гласи горе -долу. Така, ако ти не живееш живота си, кой ще го изживее вместо теб? Ти имаш само собствения си живот. Що се отнася до това, за кого го живееш, отговорят, разбира се, е за себе си. А ако не живееш за себе си, кой би могъл да го направи вместо теб? В края на краищата ние живеем, мислейки за своя «Аз». Няма причина да не трябва да мислим по този начин. Младежът, значи, ти все пак си поразен от отровата на нихилизма. Казваш... Че в крайна сметка живеем, мислейки за своя аз? И че това е нормално. Що за жалък начин на мислене? Философът това изобщо не е нихилизъм. По-скоро е обратното. Когато търсиш одобрението на другите и се интересуваш само това как те възприемат, ти в крайна сметка живееш техния живот. Младежът какво ще рече това? Философът. Силният стремеж да получаваш признание ще те кара да живееш, следвайки очакванията на хора, които искат да бъдеш определен тип човек. С други думи, захвърляш този, който наистина си, и заживяваш като другите. И помни, ако ти не живееш, за да задоволяваш очакванията на другите, той другите не живеят, за да задоволяват твоите очаквания. Някой може да не постъпва така, както ти искаш, но това не е причина да се ядосваш. Напълно естествено е. Младежът – не, не Това е аргумент, който преобръща и с основи обществото, в което живеем. Виж, ние изпитваме желание за признание. Но за да го получим, първо трябва ние да признаем другите. Човек получава признание от другите именно защото той показва признание към други хора и ценностни системи. Именно на тези отношения на взаимно одобрение се гради обществото ни. Твоят аргумент е ужасен и опасен начин на мислене, който ще потикне хората да се изолират и ще доведе до конфликт. Това е зловреден опит за ненужно подклаждане на подозрение и съмнение. Философът, хаха, -ха, наистина имаш интересен речник. Излишно е да повишаваш глас, хайде да помислим заедно. Човек трябва да получава признание, в противен случай ще страда. Ако не получава признание от другите хора и от родителите си, той няма да вярва в себе си. Може ли това да бъде здравословен живот? И така, човек може да си помисли, Бог наблюдава, за това да трупаме добри дела. Само, че това и нихилистичното виждане няма Бог, за това всичко лошо е позволено са двете страни на една и съща монета. Дори да. Предположим. Че Бог не съществува и че няма как да получим Неговото признание, ние пак ще трябва да живеем по този начин. Всъщност, именно за да победим нихилизма на един безбожен свят, е необходимо да се откажем от признанието на другите. Младежът изобщо не ме интересува всичко това за Бог. Да разгледаме нещо по-просто, като мисленето на обикновените хора в ежедневието им. Ами желанието за признание в обществото, например? Защо човек иска да се изкачва по корпоративната стълба? Защо търси положение и слава? Това е желанието да бъде признат като важен от обществото като цяло желанието за признание. Философът, и ако получиш това признание, били казал, че си открил истинското щастие? Онези, които са утвърдили положението си в обществото, наистина ли се чувстват щастливи? Младежът, не, но това е. Философът, когато се опитват да получат признанието на другите, почти всички хора възприемат удовлетворяването на чуждите очаквания като средството за постигане на тази цел. И това е в съгласие с мисленето, характерно за възпитанието, награда и наказание, според което получаваш похвала, ако постъпиш правилно. Ако, например, в работата ти за теб се окаже най-важно да задоволяваш очакванията на другите, тогава тази работа ще ти е много трудна. Защото винаги ще се тревожиш, че другите те гледат, ще се страхуваш от оценките им и ще потискаш своя к'яз. Може би ще се изненадаш, но клиентите, които идват при мен на консултации, почти никога не са егоисти, а хора, които страдат, опитвайки се да отговорят на чужди очаквания, на очакванията на родители и учители. Така, че те не могат да постъпват егоистично в хубавия смисъл на думата. Младежът значи... Трябва да бъда егоист? Философът – не постъпвай, без да зачиташ другите. За да разбереш това, трябва да се запознаеш с идеята, позната в адлерианската психология като разделяне на задачите. Младежът – разделяне на задачите ли? Този термин е нов. Дай да чуем. Младежът едва сдържаше яда си. Да отхвърля желанието за признание – да не задоволявам очакванията на другите? Да живея по-егоистично? Какви ги говореше този философ? Не е ли именно желанието за признание това, което най-силно мотивира хората да общуват помежду си и да изграждаш обществото? Младежът се запита, а ако тази идея за? Разделяне на задачите не успее да ме убеди? До края на живота си няма да мога да приема този човек, нито пък Адлер. Как да разделяш задачите? Философът – да си представим едно дете, което има проблем с ученето. То не внимава в час, не си пише домашните и дори се оставя учебниците в училище. Ако ти си баща му, какво ще направиш? Младежът, ами, разбира се, ще опитам всичко, което се сетя, за да го накарам да прояви повече усърдие. Ще намеря частни учители и ще го карам да ходи на допълнителни занимания, дори ако се налага да го водя за ухото. Ще кажа, че това е задължение на родителя. И всъщност така съм възпитан аз. Не ми позволяваха да вечерям, докато не си науча. Философът, нека тогава те питам, научи ли се да обичаш ученето в резултат на този строк, принудителен метод? Младежът, за съжаление, не. Просто си учех уроците и се готвех за изпитите. Философът. Разбирам. Добре, ще подходя към въпроса от основната позиция на адлерианската психология. Когато човек е изправен пред задачата да учи, например, в адлерианската психология, ние го разглеждаме в контекста, чия задача е това. Младежът. Чия задача? Философът. Дали детето учи или не? Дали излиза да играе с приятели или не? По своята същност това е задача на детето, а не на родителя. Младежът, искаш да кажеш, че това е нещо, което детето би трябвало да направи? Философът, казано просто, да. Не би имало ефект, ако родителите учеха вместо него, нали? Младежът, е, не, не би имало. Философът, да учи е задача на детето. Когато родителят се занимае с това, като започне да нарежда на детето да учи, това е намеса в задачата на друг човек. Вероятността да се избегне с блъсъкът е много малка. Нужно е да мислим от гледна точка на това, чия е задачата и постоянно да разделяме своите задачи от тези на другите. Младежът и как става това разделяне? Философът, като не се месиш в задачите на другите. Това е. Младежът. Това е всичко. Философът, като цяло всички неприятности в междуличностните отношения са причинени от намесването в чуждите задачи. Да разделят своите задачи от тези на другите е достатъчно, за да промениш драстично отношенията си с тях. Младежът, хъм. Нещо не разбирам. На първо място, откъде знаеш чия е задачата? От моя гледна точка, погледнато реалистично, да карат детето да учие. Задължение на родителите Защото почти няма дете, което да учи и така, защото му харесва, а и в края на краищата родителят е настойник на детето. Философът има прост начин да се познае, чия е задачата. Като помислиш, кой ще получи крайния резултат от направения избор? Когато детето е решило да научи, крайният резултат от това решение е това, че ще изостане в клас или няма да влезе в предпочитаното училище, например, няма да бъде получен от родителите. Ясно е, че детето ще го получи. С други думи, ученето е задача на детето. Младежът не, не. Напълно грешиш. Родителят, който има повече опит в живота и освен това е настойник на детето, има отговорност да го потиква да учи, за да не възникнат подобни ситуации. Това се прави за доброто на детето и не е на меса. Да учи може да е задача на детето, но да го накара да учи е задача на родителя. Философът Вярно е, че днешните родители често използват фразата «Това е за твое добро». Очевидно е обаче, че те го правят, за да постигнат собствените си цели например, да изглеждат добре в очите на обществото, да се чувстват над другите или да контролират нещата. С други думи, не за твое добро, а за доброто на родителите. И понеже усеща тази лъжа, детето се бунтува. Младежът, значи казваш, че дори ако детето изобщо не учи, аз трябва просто да го оставя на мира. Философът, трябва да внимаваш. Адлерианската психология не препоръчва подхода на ненамеса. Ненамесата е отношение, при което не знаеш и дори не се интересуваш да знаеш какво прави детето. Като знаеш какво прави, ти го защитаваш. Ако проблемата е учението, ти трябва да му кажеш, че това е негова задача и че си готов да му помогнеш, когато почувства желание да учи. Но не бива да се натряпваш в неговата задача. Когато детето не търси помощта ти, няма полза да му се бъркаш. Младежът, това въжи ли и за други взаимоотношения? Философът, да, разбира се. В психология, например, когато предлагаме консултации, ние не смятаме за своя задача да променяме или да не променяме клиента. Младежът – какво искаш да кажеш? Философът – в резултат на консултациите какво решение взема клиентът? Или да промени стила си на живот, или да не го промени. Това е негова задача и психологът не може да се намесва. Младежът – това е абсурдно. Не мога да приема. Такова безотговорно отношение? Философът, разбира се, психологът прави всичко възможно, за да помогне. Но извън това той не се бърка. Има поговорка. Можеш да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. Представи си консултирането и всички останали видове помощ в адлерианската психология като основани на това отношение. Като караш някого на сила да се промени и пренебрегваш собствените му намерения, ще предизвикаш единствено много силна реакция. Младежът – психологът не променя живота на клиента. Философът – само ти можеш да промениш себе си. Отхвърляй чуждите задачи. Младежът – тогава какво трябва да се направи, когато човек се е самоизолирал, например? Като моя приятел. Дори тогава ли трябва да разделят задачите, да не се намесваш и да не смяташ, че има връзка с родителите? Философът, може ли той да се измъкне от самоизолацията или не може? По какъв начин може да се измъкне? По принцип това е задача, която той трябва сам да реши. Не е работа на родителите да се месят. И все пак, тъй като те не са напълно непознати, вероятно е нужна някаква форма на помощ. На този етап най-важно е дали детето чувства, че може да говори открито с родителите си, когато се намира в дилема, и дали между тях редовно си изграждат отношения на доверие. Младежът, тогава, ако собственото ти дете, да речем, се е затворил устаята си, какво ще направиш? Отговори ми като родител, а не като философ. Философът, първо, ще си кажа, това е задача на детето. Ще се старая да не се меся самоизолацията му и ще се въздържам от това да насочвам прекалено голямо внимание върху ситуацията. После ще пратя послание на детето си, че съм готов да му помогна, когато има нужда. По този начин, след като усетило промяна у родителя си, детето няма да има друг избор, освен да приеме за своя задача да помисли какво трябва да направи. Вероятно ще дойде да поиска помощ и вероятно ще се опита да се справи сам с някой неща. Младежът, наистина ли ще можеш да си такъв сухар, ако собственото ти дете се затвори стаята си? Философът, родителят, който се измъчва заради връзката с детето си, ще е склонен да мисли, моето дете е животът ми. С други думи, той поема върху себе си задачата на детето и вече не може да мисли за друго, освен за него. Докато се усети, неговият ти аз ще си отишъл. Независимо от всичко, каквато и част да поема той от товара, който е задача на детето, детето си остава самостоятелен индивид. Децата не става това което искат от тях родителите. Когато избираш в кой университет да учат, какво да работят и за кого да се оженят, и дори в ежедневните тънкости на речта и поведението те не действат според желанията на родителите си. Естествено е родителите да се тревожат за тях и може би да искат да се намесват понякога, но както вече казах, другите хора не живеят, за да задоволяват очакванията ти. Въпреки, че детето е твое, то не живее, за да задоволява очакванията ти като родител. Младежът, значи, трябва да теглиш чертата дори в отношенията си с най-близките? Философът, всъщност, тъй като между най-близките има най-малко дистанция, става още по необходимо постоянно да се разделят задачите. Младежът, в това няма логика. От една страна говориш за любов, а от друга е отричаш. Ако теглиш чертата между себе си и другите по този начин, повече няма да можеш да вярваш на никого. Философът, виж, актът на вярване също изисква разделяне на задачите. Ти вярваш на партньора си, това е твоя задача. Как обаче този човек ще действа по отношение на твоите очаквания и доверие, е негова задача. Когато налагаш желанията си, без да си теглил тази черта, преди да се усетиш, ще си започнал да се държиш като преследвач. Да кажем, че партньорът ти не е поступил така. Както на теб ти се искало. Ще можеш ли да продължиш да му вярваш? Ще можеш ли да продължиш да го обичаш? Задачата на любовта, за която говори Адлер, е съставена от подобни въпроси. Младежът – това е трудна задача. Много трудна. Философът – разбира се, че е трудна. Погледни го обаче от тази страна, когато се месиш в задачите на другите и ги поемаш върху себе си, животът ти става тежък и пълен състрадание. Ако постоянно се тревожиш и измъчваш, което идва от междуличностните отношения, първо, трябва да се научиш да теглиш чертата, отвъд която това не е моя задача. И да отхвърляш чуждите задачи. Това е първата стъпка, която трябва да направиш, за да стане товарът ти по-лег и животът ти по-прост. Как да се освободиш от проблемите на междуличностните отношения? Младежът, не знам, това просто не ми изглежда правилно. Философът да си представим тогава ситуация, в която родителите ти остро се противопоставят на избора ти на работа. Същност те са били против, нали? Младежът, да. Не бих казал, че се противопоставиха остро, но направиха някои подигравателни забележки. Философът е, хайде да преувеличим и да кажем, че са се противопоставили остро. Баща ти е изнесъл гневна ти рада. А майка ти изразила недоволството си от избора ти със сълзи в очите. Те изобщо не одобряват това, че искаш да станеш библиотекар, и ако не поемеш семейния бизнес, както направил брат ти, нищо чудно да се откажат от теб. Справенето с чувствата, свързани с на одобрението, обаче е задача на родителите ти, а не твоя. Това е проблем, за който не ти трябва да се тревожиш. Младежът, чакай малко. Да не казваш, че няма значение колко ги натъжавам? Философът точно така. Няма значение. Младежът сигурно се шегуваш. Що за философия е тази, която препоръчва непочтително към родителите поведение? Философът спрямо собствения си живот това, което можеш да направиш, е да избереш най-добрия път, в който вярваш. От друга страна, каква ще е оценката на другите хора за избора ти? Това е тяхна задача и ти нищо не можеш да направиш по въпроса. Младежът, какво мисли някой друг за мен, дали ме харесва или не ме харесва, е негова задача, не моя. Това ли искаш да кажеш? Философът, в това се състои разделянето. Ти се тревожиш, че другите хората гледат. Тревожиш се, че ще те. Съдят. За това постоянно търсиш одобрението им. Защо изобщо се тревожиш, че другите те гледат? Адлерианската психология има лесен отговор. Защото все още не си разделил задачите. Ти приемаш, че дори нещата, които би трябвало да са задача на другите хора, са твоя задача. Спомни си думите на онази баба, само ти се тревожиш за вършността си. Думите сочат право към същината на разделянето на задачите. Какво мислят хората? Когато виждат лицето ти, това е тяхна задача и е нещо, което ти не можеш да контролираш. Младежът, на теория го разбирам. Разсъдъкът ми вижда смисъл в това. Но чувствата в мен не могат да последват такъв самонадеян аргумент. Философът, да опитаме друга тактика тогава. Да речем, че един човек се измъчва от междуличностните отношения на работното място. Шефът му е напълно ирационален и при всеки удобен случай му крещи. Каквито и усилия да полага човекът, шефът му никога не ги признава и дори не го слуша. Младежът звучи точно като моя шеф. Философът, само че трябва ли да смяташ за важна работа това да получаваш признание от шефа ти? Твоята работа не е да бъдеш харесван от колегите си. Шефът ти не те харесва. И причините... Поради които не те харесва, явно са неразумни. При тези обстоятелства обаче няма защо да му се докарваш. Младежът, звучи смислено, но той ми е шеф все пак. Няма да свърша никаква работа, ако директният ми началник ме отвягва. Философът, според Адлер, и това е житейска лъжа. Не мога да си върша работата, защото шефът ми ме отбягва. Той е виновен, че работата ми не върви. Този, който говори така, използва присъствието на началника си, за да оправдае несправянето с работата. До голяма степен, подобно страха от изчервяване на онази жена, на теб всъщност ти е нужно съществуването на ужасен шеф. Защото тогава можеш да кажеш, ако не беше той, щях да върша повече работа. Младежът, не, ти не познаваш отношенията ми с шефа. Спри да правиш произволни предположения. Философът, в този разговор ние обсъждаме основните принципи на адлерианската психология. Ако си я досвъж, нищо няма да проникне съзнанието ти. Ти си казваш, шефът ми еди какъв си, за това не мога да работя. Това е чиста етиология. Същност нещата стоят така, не искам да работя, за това ще си измисля ужасен шеф или не искам да призная, че съм. Неспособен. За това ще си измисля ужасен шеф. Това би бил телеологическият поглед върху положението. Младежът, това може да е обичайното обяснение на твоя телеологически подход, но моят случай е различен. Философът, да предположим тогава, че си направил разделяне на задачите, какво ще е положението. С други думи, колкото и да се опитва шефът ти да излива на основателния си гняв върху теб, това не е твоя задача. Лишените от разумно обяснени емоции са задача, с която шефът ти трябва да се занимае. Няма защо да му се подмазваш или да го оставяш да ти се качва на главата. Трябва да мислиш така, моята работа е да си гледам задачите, без да лъжа. Младежът, но това е. Философът, всички страдаме в междуличностните си отношения, билите с родителите, по големия ни брат или на работното място. Миналия път ти каза. Че искаш да ти дам указания за конкретни стъпки? Ето какво ти предлагам. Първо, трябва да се запиташ, чия задача е това? После да разделиш задачите. Спокойно определи докъде се простират твоите и откъде те стават нечи и други. Не се намесвай в чуждите задачи и не позволявай да се месят в твоите. Това конкретно и революционно виждане е уникално за адлерианската психология и има потенциала напълно да промени проблемите в междуличностните ти отношения. Младежът – аха. Започвам да разбирам какво имаше предвид, когато каза, че темата на днешната ни дискусия е свободата. Философът – точно така. В момента се опитваме да говорим за свободата. Разсечи Гурдиевия възъл. Младежът – сигурен съм, че ако човек разбере разделянето на задачите и го приложи на практика, между личностните му отношения веднага ще станат свободни. Но въпреки това не мога да го приема. Философът – добре. Слушам те. Младежът – мисля, че на теория разделянето на задачите е абсолютно правилно. Това какво мислят другите хора за мен или как му оценяват, е тяхна задача и аз нищо не мога да направя по въпроса. Аз просто трябва да си гледам работата и да живея, без да лъжа. Изобщо нямаше да възразя, ако беше казал, че това е житейска истина, защото наистина го смятам за такава. Само, че от етична, морална гледна точка били могло да се каже, че е правилно да се постъпва така. Тоест, да живееш, като поставяш граници между себе си и другите. Защото няма ли така да отпъждаш? Хората с думите, това е намеса в живота ми, когато те се тревожат за теб и те питат как си? Струва ми се, че това е незачитане на чуждото доброжелателство. Философът, чувал ли си за човек на име Александър Велики? Младежът, Александър Велики? Да, учили сме за него по история. Философът, той е владетел на Македония. Живял през четвърти век преди Христа. Когато настъпвал към персийското царство Лидия, той научил, че в Акропола се пази колесница. Тя била здраво завързана към стълб в храма от предишния цар Горди и според местното поверие, този, който разплете възела, ще властва на Тазия. Възелът бил толкова сложно завързан и стегнат, че много умели мъже, макар и сигурни, че ще го развържат, не били успели. Какво? Мислиш, направил Александър Велики, когато застанал пред възъла. Младежът, а минали е разплел с лекота този легендарен възъл, ставайки владетел на Азия. Философът, не, не станало така. Още щом видял колко здрав е възълът, Александър Велики извадил меча си и с един замах го разсякал. Младежът, еха. Философът, после, според източници, заявил, Съдбата не се осъществява като следваш легендите, а като разчистваш пречките с меча си. За него силата на преданията била безполезна, а съдбата си щял да кова с меч. Както знаеш, постепенно той завладял всички земи, които днес влизат в територията на Средния изток и Западна Азия. Това е известният анекдот за Гордиевия възъл. И така, подобни сложни възли връзките в междуличностните ни отношения не се разплитат по конвенционални начини, а трябва да бъдат разсечени с помощта на напълно нов подход. Когато обяснявам разделянето на задачите, винаги си спомням за гордиевия възъл. Младежът, не че искам да споря с теб, но не всеки може да бъде като Александър Велики. Това, че случката се използва и до днес като символ на героична постъпка, не ли именно защото не е имало кой друг да разсече възъла? Съвсем същото въжи и за разделянето на задачите. Дори и човек да знае, че може просто да разреже нещо с един замах на меча, това може да му се стори трудно. Защото, когато действа безкомпромисно в разделянето на задачите, накрая ще трябва да скъса отношенията си с хората. Това отчуждава хората. Разделянето на задачите, за което говориш, напълно пренебрегва човешките чувства. Как е възможно да? Се изграждат добри междуличностни отношения по този начин? Философът, възможно е, разделянето на задачите не е крайната цел при междуличностните отношения. То по-скоро е път към тях. Младежът, път ли? Философът, например, когато четеш книга, ако твърде много я е доближиш до лицето си, няма да виждаш нищо. По същия начин създаването на добри междуличностни отношения изисква известна дистанция. Когато тя е прекалено малка и хората станат като залепени един за друг, те вече не могат дори да разговарят. Дистанцията обаче не бива да е и прекалено голяма. Родителите, които твърде много се карат на децата си, стават много хладни. Тогава детето вече не може да потърси съвет от тях и те не могат да му окажат нужната помощ. Трябва да си готов да помогнеш при нужда, но да не нахлуваш в територията на другия. Важно е да се поддържа този вид умерена дистанция. Младежът, нужно ли е да има дистанция дори в отношения като тези между родителите и децата? Философът, разбира се. Преди малко ти каза, че разделянето на задачите е незачитане на доброжелателството на другия. Това е схващане, което има връзка с наградата идеята, че когато някой направи нещо за теб, ти трябва да му върнеш услугата дори и той да не иска нищо. Ти не отговаряш на доброжелателството, а на награждаването. Независимо от искането на другия човек, само ти решаваш какво да направиш. Младежът – наградата е в основата на това, което аз наричам – връзки. Философът – да. Когато наградата е в основата на междуличностните отношения, отвътре се надига чувство, което казва – аз ти дадох толкова и ти трябва да ми дадеш също толкова, разбира се, тази представа е нещо съвсем различно от разделянето на задачите. Ние не трябва да търсим награда и не трябва да сме зависими от нея. Младежът – Хм. Философът – има обаче определени ситуации, в които ще е полезно да се намесим в задачите на друг човек, без да правим разделяне. Например, когато отглеждаме дете и на него му е трудно да си завържи обувките. Майката, която бърза, сигурно ще предпочете да му ги завържа сама, вместо да го чака. Но това е на и лишава детето от задачата му. В резултат на многократната и е помощ, то няма да се научи и ще изгуби смелостта да се изправя пред житейските си задачи. Както казва Адлер, децата, които не са научени да се изправят пред предизвикателства, ще се стараят да избягват всички предизвикателства. Младежът. Но това мислене е много сухарско. Философът, когато Александър Велики разсякал Гордиевия възъл, сигурно е имало хора, които са си помислили същото, че в искането да се разплете на ръка е имало вложен смисъл и че да бъде разсечен с меч е било грешка, че Александър е разбрал погрешно думите на Оракула. В психология има аспекти, които противоречат на общоприетото мислене. Тя отрича етиологията... Отрича травмата и възприема за вярна телеологията. Третира проблемите на хората като проблеми на междуличностните отношения. И вероятно нетърсенето на признание и разделянето на задачите също са обратни на общоприетото мислене. Младежът – това е невъзможно. Не мога да го направя. Философът – защо? Младежът бе съкрушен от разделянето на задачите, което философът бе започнал да описва. Когато човек си представеше всички свои проблеми като проблеми на междуличностните отношения, разделянето на задачите бе ефективно. Възприемането дори само на това виждане би направило света много по-прост. В него обаче нямаше плът и кръв. Не се излъчваше човешка топлина. Нима някой можеше да приеме такава философия? Младежът стана от стола и заговори пламенно. Желанието за признание те държи в плен. Младежът, виж, аз изпитвам на удовлетворение, откакто се помня. Когато някой възрастен срещне млад човек, той му казва, прави нещо, което ти харесва, и го казва с усмивка на лицето, сякаш наистина разбира, сякаш е на страната на младия. Но всичко това е само на думи, които възрастният изрича, защото въпросният млад човек му е непознат и той няма никаква отговорност към него. Родителите и учителите пък казват – трябва да влезеш в този университет или – трябва да си намериш стабилна работа, и тези конкретни и скучни указания не са просто намеса. меса. Ние, младите, сме близки с тях и те са искрено загрижени за бъдещето ни точно заради това те не могат да кажат нещо безотговорно като – прави каквото ти харесва, сигурен съм, че и ти ще ме погледнеш с разбиране и ще ми кажеш – прави нещо, което ти харесва, аз обаче не вярвам на думите на чужд човек. Това са крайно безотговорни думи, все едно изтръскваш гасеница от рамото си. И ако някой друг смачка гасеницата, ти ще кажеш, това не е моята задача, и ще си продължиш безгрижно по пътя. Що за разделяне на задачите, чудовища такова? Философът, брей, че си се разгорещил. Значи, с други думи казваш, че искаш някой да се меси до известна степен? Искаш някой друг да избере вместо теб на къде да поемеш? Младежът, ами да, защо не? Ето какво не е толкова трудно да прецениш какво очакват от теб другите или каква роля си иска да изпълняваш. От друга страна, да живееш, както ти харесва, е много трудно. Какво искаш? Какъв искаш да станеш и какъв живот искаш да водиш? Човек не винаги има конкретна представа за тези неща. Голяма грешка е да си мислиш, че всички имат ясни мечти и цели. Нима не знаеш това. Философът, може би полезно се живее, като задоволяваш очакванията на другите хора. Защото така ти им поверяваш живота си. Например, следваш пътя, който родителите ти са прокарали. Дори и да имаш много възражения, ти няма да се изгубиш, стига да следваш отъпканото. Ако обаче сам решаваш на къде да вървиш, съвсем естествено е понякога да се губиш. Тогава се изправяш пред стената на проблема, как трябва да живея. Младежът ето защо търся признание от другите хора. Порано ти говореше за Бога и ако все още живеехме във време, в което хората вярват в Бог, тогава предполагам убеждението, че Бог. Гледа можеше да служи като критерии за самодисциплина. Ако човек живееше с Божието одобрение, може би нямаше да има нужда от одобрението на хората. Само, че това време отмина отдавна. И в този случай човек няма друг избор, освен да дисциплинира себе си на базата на това, че другите го гледат. Да се стреми да бъде признаван от другите и да живее честно. Очите на хората са моят водач. Философът, дали да избере да търси признание от другите, или да избере път на свободата без признание? Това е важен въпрос, хайде да помислим заедно. Да живееш, като се опитваш да преценяваш чувствата на другите и се тревожиш как те възприемат. Да живееш така, че желанията на другите да бъдат изпълнявани. Възможно е наистина да има пъте показатели, водещи в тази посока, но това е много несвободен начин на живот. И така, защо избираш да живееш толкова несвободно? Ти използваш термина «желание за признание», но това, което всъщност имаш предвид, е, че не искаш някой да не те харесва. Младежът, че кой го иска? Няма човек на този свят, който би стигнал до там съзнателно да иска да не го харесват. Философът, именно. Вярно е, че няма човек, който да желая да не го харесват. Погледни го обаче от тази страна, какво трябва да правиш, за да не бъдеш нехаресван? Отговорът е един – трябва постоянно да преценяваш чувствата на другите и да се кълнеш във вярност на всеки от тях. Ако има десет души, трябва да се кълнеш във вярност на всичките десетима. Докато го правиш, ще си успял да не бъдеш нехаресван от никого от тях. С това обаче възниква голямо противоречие. Ти се кълнеш във вярност на всичките десет души, воден единствено от желанието да не бъдеш нехаресван. Ти си като политика, който изпада в популизъм и започва да дава невъзможни обещания и да поема отговорности, които са пряко силите му. Естествено, скоро лъжите му ще лъснат. Той ще изгуби доверието на хората и ще превърне живота си страдание. И разбира се, стресът от непрестанното лъжене има всевъзможни последствия. Моля те, разбери едно нещо, ако живееш така, че да задоволяваш очакванията на другите хора, им поверява живота си, това означава да живееш, като лъжеш себе си и продължаваш да лъжеш, за да включиш в това и околните. Младежът – значи, трябва да бъда егоцентрик и да живея така, както ми харесва. Философът – да разделяш задачите не егоцентрично. Да се намесваш в задачите на другите обаче е в основата си егоцентричен начин на мислене. Родителите принуждават децата си да учат. Бъркат се в живота им, в брака им. Това си е чисто егоцентричен начин на мислене. Младежът – значи, детето може просто да пренебрегне желанията на родителите си и да живее както си иска? Философът – няма никаква причина човек да не бива да живее така, както иска. Младежът – хаха. Ти си не само нихилист, но на това отгоре анархист и хедонист. Дори не мога да се очудя вече, мога само да се смея. Философът, възрастният, който е избрал да живее несвободно, критикува младия човек, когато го види да живее свободно тук и сега, разбира се, това е житейска лъжа, която помага на възрастния да приеме собствения си несвободен живот. От друга страна, възрастният, който е избрал да бъде свободен, няма да отправи подобна забележка, а ще поздрави младежа за волята му да бъде свободен. Младежът, добре, значи, ти твърдиш, че проблемът е свободата? Да говорим тогава по същество. Ти използваш много често думата «свобода», но какво означава тя за теб? Как можем да бъдем свободни? Какво е истинска свобода? Философът, преди малко ти призна, че не искаш да бъдеш нехаресван, и каза, няма човек на този свят, който би стигнал до там съзнателно да иска да не го харесват. Младежът, така е. Философът е, това въжи и за мен. Аз не изпитвам желание да не бъда харесван. Бих казал, че заявлението, никой не би стигнал до там съзнателно да иска да не го харесват е много проницателно. Младежът, това е универсално желание. Философът, и така да е, независимо от усилията ни, има хора, които не харесват мен и хора, които не харесват теб. Това също е факт. Когато някой не те харесва или имаш такова чувство, как се отразява това на вътрешното ти състояние? Младежът много ме наскърбява, казано на кратко. Питам се защо този човек не ме харесва, какво съм направил или казал, с което да съм го обидил. Мисля си, че е трябвало да се държа към него по различен начин и не спирам да размишлявам над това и да се чувствам много виновен. Философът Желанието да не бъдем нехаресвани от другите за нас, хората, то е съвсем естествено и импулсивно. Кант, великанът на съвременната философия, е нарекъл. Това желание – наклонност. Младежът – наклонност ли? Философът – да, това са инстинктивните желания, импулсивните желания на човека. Ако кажем, че свобода означава да живееш като камък, който се търкаля по нанадолнището, позволявайки на подобни наклонности, желания или импулси да те водят на където си искат, това ще е невярно. Да живееш по този начин те прави роб на желанията и импулсите ти. Истинската свобода е отношение, подобно на това да бълташ отдолу нагоре своя търкалящ аз. Младежът, да се бълташ отдолу нагоре? Философът, къмъкът е безпомощен. Затъркали ли се, ще продължи да го прави, докато не бъда освободен от природните закони на гравитацията и инерцията. Ние обаче не сме камъни. Ние сме същества, способни да се съпротивляват на наклона. Можем да спрем своя търкалящ сеаз и да си скачим нагоре. Желанието за признание вероятно е естествено желание. Е, ще продължиш ли да се търкаляш надолу, за да получаваш признание от другите? Ще се загладиш ли като търкалящия се камък, докато останеш без един остър ръб? Когато се превърнеш в малка топка, това истинският ти аз ли ще е? Невъзможно. Младежът, да не казваш, че да се съпротивляваш на инстинктите и импулсите е свобода. Философът, както многократно заявих, в адлерианската психология ние смятаме, че всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. С други думи, ние търсим избавление от междуличностните отношения. Стремим се да се освободим от тях. Да живееш съвсем сам на света обаче е напълно невъзможно. Светлината на това, което обсъдихме до тук, би трябвало да е ясно до какво заключение стигаме по отношение на това, какво е свобода. Младежът и какво е то? Философът, казано накратко, че «свободата е в това да не бъдеш харесван». Младежът, моля, какво каза? Философът, в това, че някой не те харесва. Това е доказателство, че упражнява свободата си и живее свободно, и е знак, че живееш в съгласие с собствените си принципи. Младежът, но, но. Философът, наистина е болезнено да не те харесват. Ако е възможно, човек би предпочел да живее така, че всички да го харесват. Ти искаш да задоволиш желанието си за признание. Но да постъпваш така, че да не бъдеш нехаресван, е изключително несвободен начин на живот и освен това е невъзможен. Когато искаш да... Опражниш свободата си, това си има цена. Цената на свободата в междуличностните отношения е да не бъдеш харесван. Младежът – не. Това изобщо не е вярно. Невъзможно е това да се нарече свобода. Това е дьяволско мислене, имащо за цел да подмами човек да върши злини. Философът до сега вероятно си смятал, че свободата е освобождение от организациите. Че да избягаш от дома си или от училище, да напуснеш компанията или страната си, е свобода. Само че, ако се откъснеш от своята организация, например, няма да получиш истинска свобода. Ако не си равнодушен към чуждите оценки, без страх, че другите не те харесват, готов да платиш цената да останеш непризнат, никога няма да можеш да следваш своя житейски път. С други думи, няма да можеш да бъдеш свободен. Младежът, да не бъда харесван, това ли искаш да кажеш? Философът, искам да кажа, не се страхувай да бъдеш нехаресван. Младежът, но това е. Философът, не ти казвам да стигнеш до там да живееш така, че да не те харесват. И не казвам да започнеш да вършиш престъпления. Не ме разбира и погрешно. Младежът, тогава да сменим въпроса. Могат ли хората да понесат товара на свободата? Достатъчно силни ли са за това? Да не те грижа дори и собствените ти родители да не те харесват, може ли човек да е до толкова обеден в правотата си, че да им се опълчи? Философът, не се стремиш нито да се убеден в правотата си, нито да се опълчваш. Просто разделяш задачите. Някой може да няма добро мнение за теб, но това не е твоя задача. И както казах, мисли като той трябва да ме харесва или направих толкова много, затова е странно, че той не ме харесва показват стремеж към награда и намеса в задачите на другия. Трябва да продължаваш напред, без да се боиш от възможността, че няма да те харесат. Да не живееш като търкалящ се надолу камък, а да се катериш нагоре. Това е свободата за човека. Да речем, че пред мен стои избор да живея така, че всички да ме харесват, или да живея така, че някой да не ме харесват. И аз трябва да взема решение. Ще избера второто, без дори да се замисля. Желанието ми да следвам до край своя аз е по-силно от загрижеността за това, какво мислят другите за мен. Тоест искам да живея свободно. Младежът, сега свободен ли си? Философът – да. Свободен съм. Младежът – не че искаш да не те харесват, но нямаш. Против – ако това е така? Философът – да, именно. Това, че не искам да не ме харесват, вероятно е моя задача, но това дали някой не ме харесва, е негова задача. Дори ако има човек, който няма добро мнение за мен, аз не мога да се намеся в това. С думите на порано споменатата поговорка, аз, естествено, ще положа усилия да заведа коня до водата. Но дали той ще пие, това е задача на другия. Младежът, бива си го заключението. Философът, смелостта да бъдеш щастлив включва и смелостта да бъдеш нехаресван. Когато имаш тази смелост, всички междуличностни отношения добиват лекота. Ти държиш картите на междуличностните отношения. Младежът, е, не съм си представил, че ще отида при философ и ще чуя за нехарасването. Философът, добре разбирам, че това не е лесно за приемане. Вероятно ще ти трябва време да го обмислиш и асимилираш. Ако продължим по тази тема, може би ще ти дойде в повече. За това бих искал да ти кажа нещо друго, по личен въпрос, свързан с разделянето на задачите, и после да приключим за днес. Младежът, добре. Философът, това също засяга отношенията с родителите. Отношенията ми с баща ми от край време бяха трудни, още от дете. Майка ми почина, когато бях малко над 20, без някога да бяхме разговаряли за нещо съществено, и след това отношенията ми с баща ми станаха още пообтегнати. Докато не открих адлерианската психология и не схванах идеите на Адлер. Младежът, защо си имал лоши отношения с баща си? Философът, това, което имам като спомени, е как ме удря. Не помня какво може да съм направил, за да го предизвикам. Помня само, че се криех под бюрото, опитвайки се да му избягам, а той ми издърпваше оттам и здравата ме налагаше. Не веднъж, а много пъти. Младежът, този страх се превърнал в травма. Философът, мисля, че го разбирах по този начин, докато не открив Адлерианската психология. Защото баща ми беше раздразнителен и мрачен човек. Но да си казвам, той ме удряше и заради това отношенията ни влушиха. е етиологическият начин на мислене на Фройд. Телеологическата позиция на Адлер напълно обръща причиноследствената интерпретация. Тоест тази звиква в спомена как баща ми ме удря, защото не исках отношенията ни да се подобрят. Младежът значи... Първо си имал целта да не искаш отношенията ви да се подобрят, да не искаш да. Поправиш нещата помежду ви. Философът, точно така. За мен беше по-удобно да не ги поправям. Можех да използвам тази представа за баща си, за да оправдая това, че не ми върви в живота. За мен това беше добродетел. Имаше го и желанието да отмъстя на този баща Феодъл. Младежът, точно това исках да попитам. Дори и да обърнеш причини и следствие, т.е. в твой случай ти си успял да анализираш себе си и да кажеш, не е вярно, че имам лоши отношения с баща си, защото той ме удрял, а съм запомнил, че ме удря, защото не искам отношенията ни да се подобрят. И така да е, как това всъщност променя нещата? Фактът, че си бил удрян като дете, си остава, нали? Философът. Човек може да си го представи като карта на междуличностните отношения. Докато продължавам да мисля етиологически, той ме удреше, за това имам лоши отношения с него, няма да мога да направя нищо по въпроса. Но ако успея да го видя от позицията, извиквам спомена, че ме удрял, защото не искам отношенията ни да се подобрят, тогава аз държа картата, с помощта на която мога да поправя нещата между нас. Защото, ако само успея да променя целта, това оправя всичко. Младежът, това наистина ли оправя нещата? Философът разбира се. Младежът, чудя се дали наистина го чувстваш така дълбоко в себе си. На теория го разбирам, но просто не го усещам. Философът тогава приеми го като разделяне на задачите. Вярно е, че с баща ми имахме сложни отношения. Той беше и над и аз не може да си представя, че лесно ще се промени. Освен това беше твърде възможно да е забравил, че някога ми е посягал. Само, че, когато взех решение да поправя отношенията си с него, за мен нямаше значение какъв е стилът му на живота, какво мисли за мен или с какво отношение може да ми отговори, тези неща нямаха никакво значение. Дори ако от негова страна нямаше никакво намерение за подобрение, нямаше да възразя ни най-малко. Въпросът беше дали аз ще имам решителността да го направя и аз винаги държах в ръцете си картите на междуличностните отношения. Младежът винаги си държал картите на междуличностните отношения? Философът – да. Много хора мислят, че картите са в ръцете на другия човек. Затова се питат, какво ли е отношението на този човек към мен, и започват да живеят така, че да задоволяват желанията на другите. Но ако разберат смисъла на разделянето на задачите, те ще забележат, че всички карти са в собствените им ръце. Това е нов начин на мислене. Младежът е и променили се баща ти, когато ти се промени? Философът аз не се промених, за да променя баща си. Това е погрешна представа и опит да бъде манипулиран другият човек. Дори да се променя, това засяга само моя, тя аз. Не знам как ще се повлияе другият човек, това не е аспект, в който мога да участвам. Това също е разделяне на задачите. Разбира се. Понякога заедно с моята промяна, а не поради нея, другият също се променя. В много случаи той няма друг избор. Но не това е целта и е напълно възможно той да си остане същият. При всички случаи, да променяш начина си на говорени държане, за да манипулираш хората, е погрешен начин на мислене. Младежът, човек не бива да манипулира другите. Философът когато говорим за междуличностни отношения, винаги си представяме отношения между двама души или между човек и по-голяма група хора, но винаги на първо място е азът. Когато си обвързан с желанието за признание, картите на междуличностните отношения винаги ще са в ръцете на другите. Да повериш ли картите на живота на друг човек или да ги държиш ти? Внимателно обмисли тези идеи, когато се прибереш за разделянето на задачите и за свободата. Ще те чакам. Тук следващия път. Младежът, добре. Ще помисля насаме. Философът е в такъв случай. Младежът, моля те, само още нещо искам да те питам. Философът, какво е по? Младежът, в края на краищата успя ли да поправиш отношенията си с баща си? Философът, да, разбира се. Така мисля. Баща ми се разболя и през последните години от живота му се налагаше аз и семейството ми да се грижим за него. Един ден, докато му помагах, както обикновено, той каза – благодаря. До тогава не знаех, че в речника му е има тази дума, и много се изненадах, и се почувствах благодарен за всички изминали дни. През дългите години на грижи се бях опитвал да правя каквото мога, т.е. бях давал всичко от себе си, за да заведа баща си до водата. И накрая той пи от нея. Така мисля. Младежът е много ти благодаря. Ще дойда пак по същото време. Философът беше ми приятно. И аз ти благодаря. Четвъртата вечер. Където е центърът на света. Почти успя за малко да налапам въдицата. На следващата седмица младежът отново посети философа и с недоволно изражение почука на вратата. Идеята за разделянето на задачите наистина е полезна. Миналия път успя напълно да ме убедиш. Но този начин на живот ми се струва толкова самотен. Да разделиш задачите и да облегчаваш товара на междуличностните си отношения е също като да прекъсваш връзките си с хората. На всичкото отгоре ми казваш да не бъда харесван. Ако това нарича свобода, тогава избирам да не бъда свободен. Индивидуална психология и холизъм Философът Днес ми се струваш доста мрачен. Младежът Ами след последната ни среща размишлявах търпеливо и внимателно над разделянето на задачите и свободата. Изчаках емоциите да стихнат и после подходих разсъдително. Само, че това с разделянето просто не ми изглежда реалистично. Философът Хм! добре. Продължавай. Младежът, разделянето на задачите е по съществото си идея, която иска от мен да сложа граница и да кажа Аз съм аз, а ти си ти. Да, сигурно така ще има по-малко междуличностни проблеми. Но би ли казал наистина, че подобен начин на живот е правилен? На мен това ми изглежда като крайно самолюбив и заблуден индивидуализъм. При първото ми посещение тук ти ми каза че психология официално е наричана индивидуална психология. Този термин ме тревожеше от доста. Време, но най-после разбрах защо това, което наричаш адлерианска или индивидуална психология, е по същността си изучаването на индивидуализъм, който води хората до изолация. Философът Вярно е, че терминът индивидуална психология, въведен от Адлер, има някои аспекти, които могат да предизвикат погрешно разбиране. Сега ще ти обясня какво имам предвид. Първо, от етимологична гледна точка, сумата индивид означава неделим. Младежът – неделим ли? Философът – да. С други думи, това е възможно най-малката единица и следователно не може да бъде разградена на по-малки части. Какво поточно е това, което не може да бъде разделено? Адлер е бил против всякакви дуалистични ценосни системи, разглеждащи ума като отделен от тялото, разума отделен от емоциите, или съзнателния ум отделен от несъзнателния. Младежът, какво искаш да кажеш? Философът, например, нали помниш историята за момичето, което дойде при мен за помощ заради страха си от изчервяване? Защо беше развила този страх? В адлерианската психология физическите симптоми не се смятат за отделни от ума – психиката. Умът и тялото се възприемат като едно цяло, което не може да бъде разделено на части. Напрежението в ума може да накара ръцете и краката да затреперят или бузите да се зачервят, а страхът може да накара лицето да пребледне. И така нататък. Младежът е, да, има части на ума и тялото, които са свързани. Философът същото въжи за разума и емоциите, както и за съзнателния и несъзнателния ум. Човек, който обикновено е хладнокръвен, не очаква да изпадне в плен на яростни емоции и да се разкрещи. Емоциите не ни атакуват така, сякаш са извън нас. Всеки от нас е обединено цяло. Младежът – не, това не е вярно. Точно защото имаме способността да виждаме като напълно отделни един от друго ума и тялото, разума и емоциите, съзнателния и несъзнателния ум, ние можем да добием правилно разбиране за хората. Това не се ли подразбира? Философът, разбира се, вярно е, че умът и тялото са отделни неща, че разумът и емоциите са различни, че и съзнателният и несъзнателният ум съществуват. И все пак, когато изпадне в ярост и закреща на някого, аз като едно цяло избирам да направя това. Човек никога не би си помислил, че емоциите, които някак съществуват независимо нямащи нищо. Общо с намеренията му, така да се каже, са произвели крещещия глас. Когато човек отделя аза от емоциите и си казва, емоциите ме накараха да го направя или емоциите ме завладяха, не можах да се възпротивя, подобно мислене бързо се превръща в житейска лъжа. Младежът. Имаш предвид онзи път, когато се разкрещах на сервитора. нали? Философът – да. Това виждане за човека като едно цяло, неделимо същество, което не може да бъде разградено на части, се нарича хулизъм. Младежът – ами хубаво. Но аз не исках от теб да ми даваш научна дефиниция на индивид. Виж, ако следваме логиката на адлерианската психология, ще се окаже, че аз съм аз, ти си ти и всички сме изолирани. Тази психология казва, аз няма да ти се меся, затова и ти не да ми се месиш, и двамата ще си живеем, както ни харесва. Моля те, кажи ми откровено какво мислиш по този въпрос. Философът. Добре. Всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Вече разбираш този основен принцип на адлерианската психология, нали? Младежът. Да. Идеята за ненамеса в междуличностните отношения, т.е. разделянето на задачите, вероятно се е появила като начин да се намери решение на тези проблеми. Философът, мисля, че това го споменах миналия път, че създаването на добри междуличностни отношения изисква известна дистанция. От една страна, хората, които стават прекалено близки, накрая дори не могат да си говорят, а от друга не е добре и да са прекалено дистанцирани. Уверявам те, че не бива да си представят разделянето на задачите като нещо, чиято идея е да отблъсква хората, опитай се да го възприемеш като начин на мислене, с помощта на който ще разплетеш сложното кълбо на отношенията си с другите. Младежът ще разплета кълбото? Философът точно така. В момента твоите конци и тези на други хора са силно оплетени и в това състояние ти възприемаш света. Червени, сини, кафяви. Зелени, всички цветове са се смесили и ти мислиш това за връзка. Но това не е връзка. Младежът, тогава какво според теб е връзката? Философът, миналия път говорих за разделянето на задачите като рецепта за разрешаване на проблемите на междуличностните отношения. Междуличностните отношения обаче не приключват само защото си разделил задачите. Това разделяне всъщност е изходна. Точка за междуличностните отношения. Хайде днес да задълбаем в тази дискусия, за да разгледаме какво е виждането за междуличностните отношения в адлерианската психология и да помислим какви взаимоотношения би трябвало да имаме с другите хора. Целта на междуличностните отношения е чувството за общност. Младежът, добре, имам въпрос. Моля те за прост отговор, по същество. Ти каза, че разделянето на задачите е изходна точка за междуличностните отношения. Е, каква е целта на междуличностните отношения? Философът. Отговарям ти направо, целта е чувство за общност. Младежът чувство за общност. Философът да. Това е основна концепция в адлерианската психология и вижданията за приложението и са били обект на много спорове. Същност. Когато Адлер предлага концепцията за общностно чувство, това кара много хора да се разделят с него. Младежът, силно съм заинтригуван. Каква е тази концепция? Философът, мисля, че по предния път повдигнах въпроса за това, как възприемаме другите хора като врагове или като другари. Сега ще задълбаем още малко. Ако другите хора са наши другари и ние живеем, заобиколени от тях, тогава в този начин на живот би трябвало да можем да открием своето обежище. И в резултат на това би трябвало да изпитаме желание да споделяме с другарите си, да даваме своя принос към общността. Това усещане, че другите хора са ти другари и че имаш свое обежище, се нарича чувство за общност. Младежът, но коя част от това е спорна? На мен всичко ми се струва напълно Философът. Спорният въпрос е общността. От какво се състои тя? Когато чуеш думата «общност», какво си представяш? Младежът, структури като семейството, училището, работното място или обществото на местно ниво. Философът, когато Адлер говори за общност, той отива отвъд семейството, училището, работното място и местното общество и я разглежда като се обхватна, включваща себе си не само народите и цялото човечество но и остана времето от миналото към бъдещето, плюс растенията и животните и дори на удушевените предмети. Младежът – моля. Философът – с други думи, той изказва идеята, че общността е не само една от вече съществуващите структури, които думата «общност» извиква в ума, но включва също така буквално всичко. Цялата вселена – от миналото до бъдещето. Младежът – няма начин. Тук вече ме изгуби. Вселената. Минало и бъдеще. За какво изобщо говориш? Философът. Когато чуят това, повечето хора имат подобни съмнения. Няма как да го проумееш веднага. Самият тадлер признава, че общността, за която говори, е непостижим идеал. Младежът. Хаха. Е, това си объркващо, нали? Ами ти. Наистина ли разбираш и приемаш това чувство за общност, или каквото там може да е, което включва цялата Вселена? Философът, опитвам се. Защото смятам, че човек не може истински да разбере адлерианската психология, без да разбере този въпрос. Младежът, така значи. Философът, както не спирам да казвам, според адлерианската психология всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Междуличностните отношения са източникът на нещастие. Обратното също може да се каже – междуличностните отношения са източникът на щастие. Младежът – така е. Философът – освен това чувството за общност е най-важният показател при отчитането на щастливо състояние на междуличностните отношения. Младежът – добре. Бих искал да чуя повече. Философът – Чувството за общност се нарича още обществен интерес, т.е. интерес към обществото. Тук имам въпрос към теб. Знаеш ли коя е най-малката единица на обществото от гледна точка на социологията? Младежът, най-малката единица на обществото, значи? Предполагам, семейството. Философът, не, ти и аз. В присъствието на двама души се появява обществото, а също и общността. За да добиеш разбиране за чувството за общност, за което говори Адлер, ще е полезно да използваме ти и аз като отправна точка. Младежът и как го използваш като отправна точка? Философът от привързаност към себе си, личен интерес, преминаваш към загриженост за другите, обществен интерес. Младежът, привързаност към себе си, загриженост за другите, за какво говориш? Защо се интересувам само от себе си? Философът, хайде да помислим за това конкретно. За да е поясно, вместо «привързаност към себе си» ще използвам думата «самолюбив». Според теб кой човек е самолюбив? Младежът, хъм, първото, което ми хрумва, е човек, който е като тиранин. Някой, който обича да се налага, който не се колебае да досажда на другите и мисли само за неща, които са изгодни за него. САМИЯ Той смята, че светът се върти около него и се държи като диктатор, който управлява самовластно и насилствено. Този човек причинява големи страдания на околните. Някой като крал лир на Шекспир, типичен тиранин. Философът, разбирам. Младежът, от друга страна, не е задължително да е тиранин, за самолюбив може да се сметне и такъв, който нарушава хармонията в групата. Той не може да функционира в група и предпочита да действа сам. Никога не се замисля за постъпките си, дори когато закъснява за среща или не си изпълнява обещанието. Накратко, егоист. Философът, наистина това е образът, който обикновено изниква, когато си представяме самолюбив човек. Има обаче и друг тип, който трябва да се вземе пред Хората които не могат да извършват разделяне на задачите и които са погълнати от желанието за признание, също са изключително самолюбиви. Младежът – защо? Философът – помисли за реалността на желанието за признание. Колко внимание ти обръщат другите и каква оценката им за теб? С други думи, до каква степен задоволяват желанието ти за признание? Хората, които са погълнати от това желание, привидно гледат другите, но всъщност гледат само себе си. Те не проявяват загриженост за другите, грижа ги само за себе си. Казано просто, те са самолюбиви. Младежът, тогава би ли казал, че хора като мен, които се боят, че другите ги критикуват, също са самолюбиви? Въпреки, че толкова много се старая да проявявам внимание към хората и да се съобразявам с тях? Философът, да. Ти си самолюбив. В смисъл, че си загрижен единствено за своя аз. Искаш другите да имат добро мнение за теб и за това се безпокоиш как те възприемат. Това не е загриженост за другите. Това е просто привързаност към аза. Младежът, но... Философът миналия подговори за това. Фактът, че има хора, които нямат добро мнение за теб, е доказателство, че живееш свободно. Това може да ти даде до някъде усещане за самолюбие. Мисля обаче, че от днешната дискусия ти разбра това, а ако живееш като постоянно се тревожиш как те възприемат другите, това е себичен стил на живот, в който единствената ти грижа е твоят аз. Младежът е с това твърдение направо ме срази. Философът, не само ти, а всички, които са привързани към своя аз, са самолюбиви. Точно за това е нужно от Привързване към себе си да се премине към загриженост за другите. Младежът, добре, да, вярно е, че вниманието ми е винаги насочено към мен самия, с признавам го. Постоянно се тревожа как ме виждат хората, но не и как аз виждам тях. Щом казваш, че съм самолюбив, с нищо не мога да го оборя. Погледни го обаче от тази страна, ако животът ми беше игрален филм, главният герой, естествено, щеше да е този... Аз, нали? Наистина ли насочването на камерата към главния герой е нещо толкова осъдително? Ти не си центърът на света. Философът, да разгледаме нещата поред. Първо, всеки от нас е член на някаква общност и там тамния мястото. Да чувстваме, че имаме свое място в общността, където да се приютим. Да чувстваме, че е хубаво да сме тук, че сме част от това, това са основни човешки желания. Дали в учението, работата или приятелствата, в любовта или брака, всички тези неща са свързани с нашето търсене на места и взаимоотношения, които ни дават чувство за принадлежност. Не си ли съгласен? Младежът, о, да, съгласен съм. Това е точно така. Философът и главният герой в живота на всеки от нас – язът. В посоката на мисълта до тук няма нищо нередно. Азът не управлява центъра на света. Макар да е главният герой на живота, азът никога не е нещо повече от член на общността и част от цялото. Младежът, част от цялото. Философът, човекът, който е загрижен само за себе си, смята, че той е центърът на света. За него другите са просто хора, които ще направят нещо за мен. Полуискрено вярва, че всички останали живеят, за да му служат. И трябва да зачитат първо неговите чувства. Младежът, сякаше принц или принцеса. Философът, точно така. От главния герой на живота с един скок става главният герой на света. Ето защо, когато общува с друг човек, единствената му мисъл е, какво може да ми даде този? Само, че, за разлика от принцовете и принцесите, неговото очакване няма винаги да бъде удовлетворено. Защото другите хора не живеят, за да удовлетворяват очакванията му. Младежът, така е. Философът, и когато тези очаквания не са удовлетворени, той дълбоко се огорчава и се чувства ужасно обиден. Започва да си мисли с възмущение: Този човек не направи нищо за мен, този човек ме разочарова, този човек вече не ми е другар. Той е мой враг. Хората, които вярват, че са центърът на света, винаги губят другарите си, и то бързо. Младежът, това е странно. Ти не каза ли, че живеем в субективен свят? Докато светът е субективно пространство, единствено аз мога да бъда в центъра му. Няма да позволя на друг да бъде там. Философът мисля, че когато говориш за е света, ти си представят нещо като карта. Младежът, карта ли? За какво говориш? Философът, например, на картата на света, използвана във Франция, Северна и Южна Америка се намират отляво, а Азия отдясно. Разбира се, Европа и Франция са в центъра на картата. От друга страна, на картата, използвана в Китай, двете Америки са отдясно, а Европа отляво. Французите, които видят китайската карта, вероятно ще усетят трудно за описване чувство за неправилност. Все едно са ги изтикали несправедливо в периферията или произволно са ги отделили от света. Младежът – да, разбирам мисълта ти. Философът – какво обаче става, когато се използва глобус? На него можеш да гледа света, като сложиш Франция, Китай или Бразилия в центъра. Всяко място е централно и в същото време нито едно място не е централно. Глобусът е изпъстран с безкраен брой центрове, в зависимост от местоположението и гледната точка на всеки зрител. Такава е природата на глобуса. Младежът, хм, вярно е. Философът, спомни си какво казах по-рано, че ти не си центърът на света и си го представи по същия начин. Ти си част от общност, а не нейният център. Младежът, аз не съм центърът на света. Нашият свят е глобус, а. Не карта, разположена на хоризонтална плоскост. Е, това мога да го разбера поне на теория. Защо обаче е нужно да осъзнавам, че не съм центърът на света? Философът. Сега ще се върнем там, откъдето започнахме. Всеки от нас търси онова чувство за принадлежност, което му казва, че тук има място за мен. В психология обаче чувството за принадлежност е нещо, което човек може да има само когато по своя воля поеме активен ангажимент към общността, а не просто като част от нея. Младежът като поеме активен ангажимент. И какво поточно прави? Философът изправя се пред своите житейски задачи. С други думи, предприема самостоятелни стъпки, без да избягва задачите на междуличностните отношения в работата, приятелството и любовта. Ако ти си центърът на света. Изобщо няма да помислиш за ангажимент към общността, защото всички останали са хора, които ще направят нещо за мен, и ти няма защо да правиш каквото и да е. Само, че ти не си центърът на света, нито аз съм. Всеки човек трябва да се научи на самостоятелност и да предприема стъпки за изпълнението на своите задачи, свързани с междуличностните отношения. Не бива да мисли, какво ще ми даде този човек, а по-скоро трябва да се запита, какво мога да дам на този човек. Това е ангажиментът към общността. Младежът, и понеже дава нещо, той намира своето обежище. Философът, точно така. Чувството за принадлежност се добива със собствени усилия, то не е дадено порождение. Чувството за общност е ключовата концепция в адлерианската психология. Която е обект на много спорове. Това определено бе концепция, която младежът намираше за трудна. Естествено, никак не му харесваше да чуе, че е самолюбив. Но най-трудна за приемане му се струваше всеобхватността на тази общност, която включваше Вселената и неодушевените предмети. За какво изобщо говореха Адлер и този философ? С озадачено изражение младежът понече да заговори. Слушай се в глас на по-голямата общност. Младежът, трябва да призная, че все по-трудно те следвам. Нека се опитам да поизясня нещата. Първо, на входа на междуличностните отношения имаме разделяне на задачите, а целта е чувството за общност. И според теб това чувство означава да усещаме другите като другари, е да възприемаме общността като свое. Обежище до тук мога да разбера и да приема нещата. Подробностите обаче все още ми се струват някаки смукани от пръстите. Например, какво имаш предвид с това разширяване на общността, така че да включи в себе си цялата вселена, че и миналото и бъдещето, и всичко одушевено и наодушевено? Философът. Наистина разбирането става по-трудно когато човек приеме концепцията на Адлер за общност дословно и се опита да си представи как тя включва в себе си Вселената и на предмети. За момента е достатъчно да кажем, че обхватът на общността е безкраен. Младежът – безкраен. Философът – да вземем за пример човек, който, когато се пенсионира и да работи, бързо губи жизнеността си и изпада в униние. Внезапно изключен от компанията – която е била негова общност и лишен от званието и професията си, той става обикновен човек, никой. Неспособен да приеме факта, че сега е обикновен, той се състарява за нула време. Същност това, което му се случило, е, че е бил отделен от малката общност, в която е работил. Всеки човек принадлежи към отделна общност. А всички принадлежим към общността на Земята и общността на Вселената. Младежът, това си е чиста софистика. Да заявиш просто така, че ти си част от Вселената, седно едно това изобщо може да даде на човек чувство за принадлежност. Философът, вярно е, няма как изведнъж просто да си представиш цялата Вселена. Дори да е така, аз бих искал да добиеш усещането, че си част от обособена, по-голяма общност от тази, която виждаш непосредствено около себе си, например, страната или местното общество, в което живееш и че по някакъв начин даваш своя принос към тази общност. Младежът, а какво ще кажеш за тази ситуация? Мъж, който не е женен, който е изгубил работата и приятелите си и който избягва компанията на другите хора и просто преживява с парите, наследени от родителите му. С други думи, той бяга от всички задачи на работата, на приятелството и на любовта. Би ли казал, че дори този човек е част от общност? Философът разбира се. Да речем, че той отива да си купи хляб. Плаща го с пари. Тези пари не отиват само при пекаря. Те отиват и при онези, които са произвели брашното и маслото, при доставчиците на съставките, при доставчиците на бензина за камиона, с който е бил докаран хлябът, за... Хората в страната производителка на петрола, откъдето е дошло горивото и тъна. Всичко е свързано. Човек никога не е напълно сами отделен от общността и не може да бъде. Младежът, значи казваш, че трябва да си фантазирам, когато купувам хляб. Философът, това не е фантазия, а факт. Общността, за която говори Адлер, се простира отвъд нещата, които можем да видим като нашето семейство и общество, и обхваща връзки, които не виждаме. Младежът, извинявай, но ти се отвличаш в някаква абстрактна теория. Проблемът, който трябва да разглеждаме, е чувството за принадлежност, усещането, че тук има място за мен. Освен това, що се отнася до значението на това чувство за принадлежност, по-силна е тази общност, която можем да видим. Ще се съгласиш с това, нали? Например, ако сравним общността на компанията с общността на земята, чувството на принадлежност ще е по-голямо човек, който каже, аз съм член на тази компания. Казано с твоята терминология, дистанцията и дълбочината на междуличностните отношения са напълно различни. Съвсем естествено е, когато се стремим към чувство за принадлежност, да бъдем привлечени от по-малка общност. Философът, това е проницателно наблюдение. Тогава да помислим, защо е нужно да осъзнаваме присъствието на многобройни и по-големи общности. Както казах порано, всички ние сме част от множество общности на семейството. Училището, работата, местното общество и страната, в която живеем. До тук си съгласен, нали? Младежът, да. Философът добре, да предположим, че ти като ученик си смятал общността, училище за абсолютна. С други думи, за теб училището е всичко от твоят, аз съществувам благодарение на училището и без него невъзможен е друг аз. Естествено е обаче да има случаи в тази общност, когато си справяш пред трудности, например някоите турмози, не си намираш приятели, изоставаш в ученето или изобщо не можеш да се адаптираш към системата на училището. С други думи, възможно е в тази общност да нямаш усещането за принадлежност, чувството, че «тук има място за мен». Младежът, да, напълно е възможно. Философът когато това стане, ако възприемаш училището като всичко за теб, ще се окажеш без всякакво чувство за принадлежност. И тогава ще избягаш в по-малка общност, например, твоя дом. Ще се. Изолираш и може дори да проявиш насилие към семейството си. По този начин ще се опитваш да добиеш някакво чувство на принадлежност. Аз обаче бих искал тук да насочиш вниманието си към възможността да има... По-отделна общност и нещо повече. По-голяма общност. Младежът. Какво означава това? Философът, че извън границите на училището има един по-голям свят. И всички ние сме членове на този свят. Ако в училището за теб няма обежище, трябва да си намериш друго обежище извън стените му. Може да отидеш в друго училище, а може и да спреш да ходиш на училище. Така или иначе връзката ти с общност, с която можеш да скъсаш отношения просто като подадеш уведомление за напускане, е условна. Когато осъзнаеш колко голям е светът, всичките нещастия, които си преживял в училище, ще ти се сторят като буря в чаша вода. Още щом излезеш от чашата, бурята ще стихне и на нейно място ще почувстваш полъха на приятен ветрец. Младежът, да не казваш, че докато продължавам да стоя в чашата... Нямам шанс извън нея. Философът, да живееш, затворен в стаята си, е като да стоиш в чашата, се си приклекнал в малко убежище. Може да успееш да изчакаш дъжда да спре, но бурята ще продължи с наотслабваща сила. Младежът е, на теория може би е така. Само, че е трудно човек да се освободи. Самото решение да се отпишеш от училище не бива да се приема като нещо несериозно. Философът. Сигурно си прав, това не е лесно. За това бих искал да запомниш един принцип на действие. Когато в междуличностните си отношения се натъкнем на трудности или повече не виждаме изход, трябва на първо място да вземем предвид принципа, който казва «слуши се в глас на по-голямата общност». Младежът – глас на по-голямата общност. Философът – ако става дума за училище, основаваш преценката си не на здравия разум, Следван от училището като общност, а на този, следван от по-голяма общност. Да кажем, че в твоето училище учителят се държи авторитарно. Властта, която той упражнява обаче, е само аспект на здравия разум, действащ единствено границите на тази малка общност училището. От позицията на общността, човешко общество ти и твоят учител сте равнопоставени човешки същества. Ако върху теб биват налагани неприемливи изисквания, вреда на нещата е да възразиш директно. Младежът. Но да ще ми е много трудно, когато учителят стои пред мен. Философът. Напротив. Въпреки, че тези отношения могат да се нарекат лични, щом е възможно да се влушат само защото си изразил несъгласие, значи поначало те не са ти необходими. Можеш спокойно да се откажеш от тях. Когато живееш страх, че отношенията ти с другите ще се влушат, ти не си свободен, ти живееш заради другите. Младежът, казваш да избера свободата и едновременно с това да имам чувство за общност? Философът, да, разбира се. Не се вкопчвай в малката общност, която е непосредствено пред очите ти. Винаги ще изникват нови лични отношения, нови групови отношения и по-големи общности. Не порицавай и не хвали. Младежът е добре. Но не виждаш ли, че не засегна основния момент, как се преминава от разделянето на задачите към чувството за общност? Значи, първо, разделям задачите. До тук са моите, а всичко от там нататък са задачите на другите хора. Не се намесвам в тях и тегля черта, за да не се намесват и другите хора в моите задачи. Но как може човек да изгражда междуличностни отношения с това разделяне и да стигне в крайна сметка до общностното чувство, че «Тук има място за мен». Какво ни съветва да направим адлерианската психология, за да преодолеем житейските задачи на работата, приятелството и любовта? Ти сякаш само се опитваш да ме объркаш с абстракции, без да ми предложиш никакво конкретно обяснение. Философът – да, това наистина е важният въпрос. Как разделянето на задачите прави връзка с добрите отношения? С други думи, как прави връзка с изграждането на отношения, при които хората си помагат и действат в хармония един с друг? Което ни води до концепцията за хоризонтални взаимоотношения. Младежът – хоризонтални взаимоотношения. Философът – да започнем с лесен за разбиране пример връзката между родител и дете. Независимо дали става дума за отглеждането на дете или за обучаване на младши персонал на работното място, например, като цяло подходите са два. Единият е методът на отглеждане с порицание, а другият на отглеждане с похвали. Младежът е, този въпрос е обект на горещи спорове. Философът, според теб кой метод е по-добър? На порицанието или на похвалите? Младежът, по-добре е да отглеждаш с похвали, разбира се. Философът – защо? Младежът – да вземем за пример дресирането на животни. Когато ги учиш да правят номера, можеш да ги накараш да се подчинят с шик. Това е типичният начин на отглеждане с порицание. От друга страна, възможно е да ги научиш на номера, като ги награждаваш с храна или им казваш нещо хубаво. Това отглеждане с похвали. И двата начина могат да доведат до едни и същи резултати, те научават нови номера. Мотивацията обаче за придвижване към целта е съвсем различна, ако животното го прави, защото иначе ще бъде порицано, или го прави, защото иска да бъде похвалено. Във втория случай в действието ще има чувство на радост. Порицанието само кара животното да се умърлуши. Отглеждането с похвали обаче по естествен начин му позволява да израсне силно и здраво. От тук изводът като че ли е очевиден. Философът, дресирането на животни е интересен пример. Хайде сега да го погледнем от позицията на адлерианската психология. В нея ние възприемаме схващането, че в отглеждането на деца, както и във всички други форми на общуване с хората, не бива да хвалим. Младежът, не бива да хвалим ли? Философът, разбира се, за физическо наказание и дума не може да става. А порицанието също не се приема. Не трябва нито да хвалим, нито да порицаваме. Това е становището на адлерианската психология. Младежът, но как изобщо може да стане това? Философът, помисли каква е същността на похвалата. Например, да предположим. Че ти кажеш нещо и аз те похваля с думите, браво на теб. Няма ли да ти се стори някак странно? Младежът. Амида, сигурно ще ми стане неприятно. Философът, можеш ли да обясниш, защо ще ти стане неприятно? Младежът, от думите, браво на теб, ще ми стане неприятно, защото все едно ми говориш нисходително. Философът, именно. В похвалата има аспект на осъждане от страна на способен човек към неспособен човек. Майката хвали детето, което ѝ е помогнало да приготви вечеря като му казва, то си толкова добър помощник. Но когато съпруга ти направи същото, бъди сигурен, че тя няма да му каже, ти си толкова добър помощник. Младежът, хаха, имаш право. Философът, с други думи, майката, която хвали детето си, като му казва, ти си толкова добър помощник, браво на теб, или ти си страхотен, несъзнателно създава иерархична връзка и възприема детето за по-низко столящо. Примерът с дресирането на животни, който ти даде, също символизира иерархичните взаимоотношения, вертикалните взаимоотношения, които се крият зад похвалите. Когато един човек хвали друг, целта е да се манипулира някой, който е по-малко способен от теб. Не се прави от благодарност или уважение. Младежът, значи казваш, че човек хвали, за да манипулира? Философът, точно така. Независимо дали хвалим или порицаваме, единствената разлика е в това дали използваме морков или пръчка, а скритата цел е манипулацията. Причината Адлерянската психология да е настроена силно критично към възпитанието чрез награждаване и наказание, че намерението тук е да се манипулират децата. Младежът, няма начин, тук грешиш. Представи си го от позицията на детето. Нима за него не най-радосното нещо да получи похвала от родителите си? Детето иска да го похвалят и точно за това си учи уроците. Така беше и с мен, когато бях малък. Толкова копнеех за похвала от родителите ми. Дори след като пораснах, нещата са си същите. Когато шефът те похвали, се чувстваш добре. Всички хора са така. Това няма нищо общо с разума, то е просто инстинктивна емоция. Философът, на човек му се иска някой да го похвали. Или обратно, той решава да похвали някого. Това е доказателство, че виждаме всички междуличностни отношения като вертикални. Въжи и за теб ти живееш във вертикални. Взаимоотношения и именно за това искаш да получаваш похвали. Адлерианската психология отхвърля всички вертикални отношения и предлага всички междуличностни отношения да бъдат хоризонтални. В известен смисъл това може да се смята за фундаменталния принцип на Адлерианската психология. Младежът – смисълът на това не се ли предава от думите равни, но не еднакви. Философът – да. Равни, т.е. хоризонтални. Например, има мъже – които обиждат жените си, които вършат цялата домакинска работа с коментари, като ти не носиш никакви пари в това семейство, така че не ми говори или благодарение на мен има храна на масата. И съм сигурен, че това си го чувал и преди. Имаш всичко, което ти трябва, така че от какво се оплакваш? Това е абсолютно възмутително. Подобни претенции за економическо превъзходство и други подобни нямат никаква връзка с човешката стойност. Служителят, компания и домакинята просто имат различни работни места и роли. Те наистина са равнопоставени, но не еднакви. Младежът, напълно съм съгласен. Философът, въпросните мъже, вероятно се боят, че жените ще схванат ситуацията и ще започнат да печелят повече от тях и да се отстояват правата. За тях всички междуличностни отношения са вертикални и те се боят да не би жените да ги възприемат като нискостоящи. С други думи, те имат много силно, скрито чувство за малоценност. Младежът, значи, в известен смисъл те развиват комплекс за превъзходство и се опитват да демонстрират способностите си. Философът така изглежда. Поначало чувството за малоценност възниква във вертикалните отношения. Ако човек може да изгради хоризонтални отношения на равнопоставеност, но не еднаквост с всички хора, повече няма да има условия за зараждане на комплекси за малоценност. Младежът. Хъм. Може би наистина подсъзнателно манипулирам хората, когато ги хваля. съм шефа си, за да ме хареса, това определено е манипулация, нали? И обратното, бил съм манипулиран, като съм получавал похвали. Интересно, изглежда, просто съм такъв човек. Философът, да в смисъл, че още не си се освободил от вертикалните взаимоотношения. Младежът става интересно. Продължавай. Подходът на насърчението. Философът, както може би си спомняш, когато обсъждахме разделянето на. Задачите, аз повдигнах въпроса за намесата. Това е, когато се бъркаш в задачите на другите. И така, защо човек се намесва? Тук също на заден план действат вертикалните отношения. Той се намесва именно защото възприема междуличностните отношения като вертикални и вижда другия като по-низко Посредством намесата си той се опитва да поведе другия в желаната посока. Обедила себе си, че е прав и че другият греши. Разбира се, тази намеса е чисто и просто манипулация. Типичен пример за това е, когато родителите заповядват на детето да учи. От своя гледна точка те може да постъпват, водени от най-добри намерения, но всъщност се бъркат и се опитват да манипулират детето, за да следва желаната от тях посока. Младежът, ако човек изгради хоризонтални отношения, ще изчезне ли тази намеса? Философът, да, ще изчезне. Младежът, е, едно е да говориш за учение. Но когато някой страда пред очите ти, не може просто да го оставиш да се оправя сам, нали? Би ли казал, че да се притечеш на помощ също е намеса и не трябва да правиш нищо. Философът, не трябва да се правиш, че не го забелязваш. Необходимо е да предложиш помощ, която да не се превръща в намеса. Младежът. Каква е разликата между намеса и помощ? Философът. Спомни си разговора ни за разделянето на задачите и темата за уроците на детето. Както казах тогава, детето сам трябва да намери решение на тази задача без намеса от страна на родителите или учителите. Тоест намесата е този вид натрапване в задачите на другите, като ги направляваш с думи като трябва да учиш или кандидатствай в този университет. Помощта, от друга страна, предполага разделяне на задачите и хоризонтални отношения. След като си разбрал, че ученето е задача на детето, ти се замисляш какво можеш да направиш за него. По-конкретно казано, вместо да му заповядваш да учи, сякаш и стоящ, ти му повлияваш така, че то да добие увереност и сам да се погрижи за уроците си и да се изправи пред задачите си. Младежът. И това влияние не е принудително. Философът. Не, не е. Без да караш на сила и като постоянно разделя задачите, ти помагаш на детето да ги разрешава със собствени усилия. Това е подходът на поговорката, можеш да заведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие, детето трябва да си справи пред. Задачите си и да вземе решение. Младежът, значи, нито хвалиш, нито порицаваш. Философът, точно така, нито хвалиш, нито порицаваш. Този тип помощ, основана на хоризонталните отношения, се нарича в адлерианската психология насърчение. Младежът. Насърчение, значи. А да, ти използва този термин веднъж. И каза, че по-късно ще обясниш. Философът, когато не изпълняваш задачите си, това не е защото си неспособен. Според адлерианската психология тук става дума не за неспособност, а просто за загуба на смелостта да си изправиш пред задачите си. И щом случаят е такъв, първото? Което трябва да направиш, е да си върнеш изгубената смелост. Младежът, но ние се въртим в кръг. Това е горе-долу същото, като да хвалиш. Когато някой те похвали, ти осъзнаваш, че си способен и си възвръщаш смелостта. Моля те, на упорство и по този въпрос просто признай, че похвалите са нужни. Философът, не, няма да го призная. Младежът, защо? Философът. Причината е ясна. Похвалите карат хората да вярват, че са неспособни. Младежът, какво каза? Философът, да повторя ли? Колкото повече някой те хвали, толкова по-силно вярваш, че си неспособен. Моля те, постарай се да го запомниш. Младежът, наистина ли съществуват такива заблудени хора? Би трябвало да е обратното. Именно защото получава похвали, Човек наистина осъзнава, че е способен. Нима не е очевидно. Философът – грешиш. Дори и похвалите да ти носят радост, това е същото като да си зависим от вертикални взаимоотношения и да признаеш, че си неспособен. Защото изразяването на похвала е осъждане от страна на способен човек към неспособен човек. Младежът – с това просто не мога да се съглася. Философът. Когато получаването на похвали се превърне в цел, ти избираш да живееш така, че да отговаряш на нечия друга система от ценности. Като виждаш какъв е бил животът ти до този момент, не си ли уморен да се стараеш да удовлетворяваш очакванията на родителите си? Младежът, ами Майда. Философът, първо, направи разделяне на задачите. После, като приемаш различията помежду ви, изгради хоризонтални отношения на равенство. След това идва ред на подхода на насърчението. Как да се чувстваш стойностен? Младежът, значи, ако говорим конкретно, какво трябва да се направи? Не мога да хваля, не мога да порицавам. Какви други думи? Избор ми остават? Философът, спомни си случай, когато на работа си получил помощ не от дете, а от партньор, някой, който ти е равен и сигурно веднага ще си отговориш. Когато приятел ти помогне да почистиш дома си, какво му казваш? Младежът, казвам му, благодаря. Философът, точно така. Изразяваш признателност, казваш, благодаря на този партньор, който ти е помогнал с работата. Може да изразиш искрено удоволствие, радвам се, или да благодариш, като кажеш, много ми помогна, това е подход на насърчение, основан на хоризонтални отношения. Младежът. И това е всичко? Философът, да. Най-вожното нещо е да не съдиш другите хора. Осъждане е дума, която принадлежи на вертикалните отношения. Ако градиш хоризонтални връзки, думите ти ще изразяват искрена благодарност, уважение и радост. Младежът, хъм, това, че осъждането се създава при вертикалните отношения, определено ми се струва вярно. Какво обаче ще кажеш за това? Възможно ли наистина в думата, благодаря да се съдържа толкова голяма сила, че да ми върне смелоста? В крайна сметка, мисля, че предпочитам да ме хвалят, дори и думите, които чувам, да са резултат от вертикални взаимоотношения. Философът, да те хвалят всъщност означава, че получаваш оценката на друг човек, че си «добър». За това кое е добро и кое е лошо, този човек използва собствените си критерии. Ако това, към което се стремиш, е да те хвалят, нямаш друг избор, трябва да се пригодиш към чуждите критерии и да удариш спирачки на свободата си. От друга страна, благодаря не оценка, а ясен израз на признателност. Когато чуеш думи на признателност, знаеш, че си дал нещо на някого. Младежът, значи, дори да си бил оценен като добър от някого, нямаш чувството, че си дал нещо. Философът, точно така. Този момент прави връзка и със следващата ни дискусия, в адлерианската психология се поставя голямо ударение върху приноса. Младежът. Защо? Философът. Ами какво трябва да направи човек, за да се здобие със смелост? Според Адлер, само когато човек е способен да се почувства стойностен, той може да притежава смелост. Младежът. Когато човек е способен да се почувства стойностен? Философът. Спомняш ли си, когато обсъждахме чувството за малоценност и аз казах, че той е въпрос на субективна стойност? Способен ли е човек да се чувства стойностен или се чувства като безполезно същество? Ако се чувства стойностен, той ще може да се приема такъв, какъвто е, и ще има смелоста да се изправя пред житейските задачи. Така че въпросът, който възниква тук, е, как можеш да се почувстваш стойностен? Младежът, да, точно това е. Трябва да ми го обясниш много ясно. Философът доста просто е, можеш да се почувства стойностен, когато си способен да кажеш, аз нося полза на общността. Това е отговорът, който би предложила Адлерианската психология. Младежът, че нося полза на общността. Философът, че можеш да въздействаш на общността, т.е. на хората, и можеш да почувстваш, аз съм полезен на някого. Вместо да се чувстваш оценяван от някого като «добър», да можеш да почувстваш, воден от собственото си субективно виждане, че аз мога да давам нещо на другите. Ето тук най-после можем да имаме истинско усещане за своята стойност. Тук се срещат чувството за общност, за което говорихме, и насърчението. Младежът, хъм, не знам, нещо започнах да се обърквам. Философът. Вече стигаме до същината на дискусията. Моля те, прояви търпение. Става дума за това да показваме загриженост за другите, да градим хоризонтални връзки и да подхождаме с насърчение. Всички тези неща правят връзка с дълбокото усещане, че аз съм полезен на някого, а то на своя ред с смелоста да живееш. Младежът, да съм полезен на някого. За това ли си струва да живея? Философът. Да направим кратка почивка. Ще пинеш ли кафе? Младежът – да, благодаря. Обсъждането на чувство за общност бе станало още по-объркващо. Не трябва да хвалиш. Нито да порицаваш. Всички думи, с които човек оценява другите хора, са част от вертикалните отношения, а ние трябва да изграждаме хоризонтални отношения. И само когато си способен да почувстваш, че си полезен на някого, можеш да имаш истинско усещане за стойностност. Някъде в тази логика имаше сериозен пропуск. Младежът го чувстваше инстинктивно. Докато отпиваше от горещото кафе, той си спомни за дядо си. Бъди в настоящето. Философът е, обяснили си нещата? Младежът, малко по малко, но да, изяснява ми се май не си дава сметка, но само преди малко каза нещо наистина прекалено. Това е опасно и доста крайно виждане, което отхвърля всичко твърдено. Философът, о, така ли? И какво е то? Младежът, идеята, че човек осъзнава, че е стойностен, когато е полезен за някого другиго. Ако го обърнеш, значи човек, който не е полезен за другите, няма никаква стойност. Нали това искаш да кажеш? По пътя на тази логика животът на новородените, на инвалидите и на старите хора, приковани на легло, е безсмислен. Как може да е така? Да поговорим за дядо ми. Той е налегло в старчески дом. Страда от деменция, затова не разпознава нито децата си, нито внуците си, и състоянието му е такова, че без постоянни грижи не би могъл да продължи да живее. Просто няма как човек да си представи, че той е полезен някому. Не виждаш ли? Снението, което поддържаш, все едно казваш на дядо ми, хора като теб не трябва да живеят. Философът, категорично отхвърлям това. Младежът, как така го отхвърляш? Философът, има родители, които оборват обяснението ми за насърчението с думите. Детето ни по цял ден прави само пакости и не ни дава нито една възможност да му кажем благодаря или много ми помогна. Предполагам, че ти говориш за същия контекст, нали? Младежът, да. За това те моля да ми обясниш как намираш това за правилно. Философът, тук ти възприемаш човека на нивото на действията му. С други думи, този човек е направил нещо. Погледнато така, може да изглежда, че старите хора, приковани на легло, са само досаден товар и не са от полза за никого. Затова нека да погледнем хората не на нивото на техните действия, а на нивото на тяхното съществуване. Без да отсъждаме дали някое. е. Направил нещо, ние се радваме на неговото присъствие, на това, че него го има, и се обръщаме към него с думи на благодарност. Младежът, обръщаш се към съществуването му? За какво говориш? Философът, ако погледнем нещата на нивото на съществуване, ние сме полезни на другите и имаме стойност просто като сме живи. Това е неоспорим факт. Младежът, няма начин. Стига шигички. Да си полезен на някого просто като съществуваш, това ми звучи като извадено от някоя нова религия. Философът, добре да си представим, например, че майка ти претърбява катастрофа. Състоянието ѝ е сериозно, животът ти може би е в опасност, в такъв момент няма да си задаваш въпроса дали тя е направила нещо за теб. Почти сигурно е, че просто ще си мислиш колко искаш да оживее и колко се радваш, че в момента се държи. Младежът, разбира се. Философът, ето това означава да си благодарен на нивото на съществуване. В това критично състояние майка ти няма да може да направи нещо, но просто като продължи да живее, тя ще подкрепа за психологическото състояние на теб и семейството ти, т.е. ще е полезна. Същото въжи за теб. Ако животът ти е в опасност и едва си се разминал със смъртта, близките ти вероятно ще се радват на самия факт, че си жив. Просто ще са благодарни, че си тук, че още те има и няма да искат от теб да правиш нещо конкретно. Най-малкото няма причина да трябва да мислят по този начин. Затова, вместо да се възприемаш на нивото на действията си, първо трябва да се приемеш на нивото на това, че те има. Младежът – това е краен пример, ежедневието е различно. Философът – напротив, същото е младежът, кое му е същото? Опитай се да ми дадеш по-ежедневен пример, моля те. Ако не успееш, няма да мога да се съглася с това. Философът. Добре. Когато гледаме другите, ние сме склонни да изграждаме идеална представа за себе си, от която после отнемаме и съдим. Представи си, например, дете, което никога не възразява на родителите си, справя се отлично и в уроците, и спорта, после учи в добър университет и започва работа в голяма компания. Има родители които ще сравняват детето си с този идеал, който е невъзможен за постигане, и в резултат на това ще се изпълнени с разочарование и оплаквания. За тях идеализираният образ се равнява на сто точки, от които те постепенно. Изваждат. Това мислене е като издаване на присъда. Вместо това те биха могли да се въздържат от сравняване на детето си с някой друг, да го виждаш такова, каквото е, и да се радват и да бъдат благодарни за съществуването му. Вместо да отнемат точки от някакъв идеализиран образ, биха могли да започнат от нула точки. И ако го направят, те би трябвало да могат да се позовават на самото му съществуване. Младежът, добре, но според мен това е просто идеалистичен подход. Нима искаш да кажеш, че дори когато детето ти не ходи на училище, не си намира работа, а просто се изолира и си седи у дома, ти така трябва да му показваш, че си благодарен? Философът разбира се. Да предположим, че изолираното дете ти помогне в миенето на чиниите след вечеря. Ако му кажеш, стига толкова просто върви на училище, ще бъдеш като родителите, които изваждат точки от представата за идеално дете. Ако възприемеш този подход, детето ти вероятно ще се обезсърчи още повече. Ако обаче си способен да кажеш искрено «благодаря», Възможно е то да се почувства стойностно и да предприеме нова стъпка. Младежът, това е абсолютно лицемерие. Нищо повече от нелепи думи на лицемер. Звучи ми като обичта към съседа, за която говорят християните. Чувство за общност, хоризонтални отношения, благодарност за съществуването и други такива. Кой изобщо би могъл да направи подобни неща? Философът. Във връзка с чувството за общност, един човек задал на Адлер подобен въпрос. Адлер му отговорил така, някой трябва да започне. Другите хора може да не те подкрепят, но това не те засяга. Съветът ми е, ти започни. Без да те грижа дали някой ще те подкрепи, и аз те съветвам същото. Хората не използват правилно своя аз. Младежът, аз да започна? Философът, точно така. Без да се интересуваш дали някой те подкрепя. Младежът, добре, пак ще те попитам. Хората могат да бъдат полезни просто като бъдат живи и могат наистина да почувстват, че са стойностни, просто като бъдат живи. Това ли казваш? Философът, да. Младежът, ами не знам. Аз съм жив, тук и сега. Аз такъв, какъвто съм, а не някой друг съм жив в този момент. Дори да е така, не мога да почувствам, че имам стойност. Философът. Можеш ли да опишеш с думи, защо не чувстваш, че имаш стойност? Младежът. Може би заради и междуличностните. Отношения, както ти ги наричаш. И като дете, и до днес хората около мен ме подценяват, особено родителите ми и за тях съм наудачник в сравнение с брат ми. Никога не са се опитвали да ме приемат такъв, какъвто съм. Ти казваш... Честойността трябва сам да си я дадеш. Но това е само неприложима теория. Например, в библиотеката работата ми като цяло се състои в сортиране на върнатите книги и слагането им по лавиците. Еднообразна работа, която всеки може да върши, след като са го научили. Ако да ходя на работа, шефът ще ми намери заместник без проблеми. От мен се иска само да осигурявам този неквалифициран труд и всъщност няма значение дали... Аз или някой друг работи там или пък машина. Никой не изисква да съм точно аз. При такива обстоятелства ти били вярвал в себе си? Били могъл да имаш истинско усещане за стойност? Философът, от гледна точка на длерянската психология, отговорът е прост. Първо, изгради хоризонтални отношения между себе си и друг човек. Един е достатъчен. Да започнем там. Младежът, моля те, не се дръж с мен като с глупак. Виж, аз имам приятели. Из тях изграждам стабилни хоризонтални отношения. Философът, дори да е така, подозирам, че с родителите си, шефа си, нискостоящите колеги и други хора изграждаш вертикални отношения. Младежът, разбира се, имам различни видове отношения. Така е при всички. Философът. Това е много важен момент. Вертикални или хоризонтални взаимоотношения гради човек. Това е въпрос на стил на живот и хората не са толкова нахочиви, че да разполагат с различни стилове според нуждата. С други думи, да решиш, че с този човек ще си равен, а с онзи ще сте в иерархия, не става. Младежът, искаш да кажеш, че трябва да избера или едното, или другото, или вертикални, или хоризонтални отношения? Философът, да, категорично. Ако изградиш дори само една вертикална връзка с някого, преди да се упомниш, ще третираш всичките си междуличностни отношения като вертикални. Младежът, значи, дори отношенията си с приятелите третирам като вертикални. Философът, точно така. Дори и да не ги възприемаш като отношения между началник и подчинен, все едно си казваш, например, А е над мен, А е под мен или. Ще послушам А, но ще пренебрегна казаното от Б, или пък, няма проблеми да не изпълня обещанието си. Към В Младежът Хъм Философът От друга страна, ако човек е успял да изгради хоризонтални отношения дори само с един човек, ако е бил способен да изгради отношения на равнопоставеност в истинския смисъл на думата, това е основна трансформация на стила на живот. Когато този пробив е направен? Постепенно всички междуличностни отношения ще станат хоризонтални. Младежът, ама че глупост. Това мога да го оборя по хиляди начини. Да вземем за пример средата в една компания. Няма как директорът и новобранците да установят отношения на равнопоставеност, нали? Иерархията е част от системата на обществото и да се пренебрегне, това значи да се пренебрегне общественият ред. Виж, ако чуеш, че някой новопостъпил младок изведнъж е започнал да си другарува 60 и няколко годишния директор, няма ли да си помислиш, че това звучи невероятно? Философът важно е, разбира се, да уважаваш по-високопоставените от теб. Структурата на една компания е естествено да има нива на отговорност. Не казвам, че трябва да се сприятеляваш с всички или да се държиш, сякаш си близки приятели. По-скоро важното е да бъдете равни като съзнание и да отстоявате онова, което трябва да се отстоява. Младежът, аз не съм от хората, които фамилиарничат с висшестоящите и никога не би го направил. Това би поставило под съмнение моят социален здрав разум. Философът, какво е висшестоящ? Какво е фамилиарничене? Ако преценяваш атмосферата в една ситуация и си зависим от вертикални отношения, ти действаш безотговорно, опитваш се да избегнеш отговорностите си. Младежът, кое му е безотговорното на това? Философът, да речем, че последваш указанията на шефа си и в резултат на това работата, която вършиш, се провали. Чия ще е отговорността? Младежът, ами на шефа. Защото аз само съм следвал заповедите. А той е този, който е взел решение. Философът, и ти не носиш абсолютно никаква отговорност? Младежът, не. Отговорността е на шефа, който се е разпоредил. Това се нарича организационна отчетност. Философът, грешиш. Това е житейска лъжа. Има възможност да откажеш и също така би трябвало да има възможност да предложиш по-добро решение. Ти си мислиш, че нямаш възможност, за да можеш да избегнеш конфликта на между отношения и отговорността и си. Зависим от вертикални взаимоотношения. Младежът, да не казваш, че трябва да проявявам непочинение към шефа си? Е, да, на теория е така. На теория е точно както казваш. Но не мога да го направя. Няма начин да изградя подобни отношения. Философът, наистина ли? В момента изграждаш хоризонтални отношения с мен. Много добре отстояваш убежденията си. Вместо да мислиш за тази или онази трудност, можеш просто да започнеш тук. Младежът, да започне тук ли? Философът, да, в този малък кабинет, както вече ти казах, за мен ти си незаменим приятел. Младежът. Философът, греша ли? Младежът, оценявам го, наистина. Но ме е страх. Страхувам се да приема предложението ти. Философът, от какво точно се страхуваш? Младежът, от задачите на приятелството, разбира се. До сега не съм имал за приятел по-възрастен човек като теб. Нямам представа дали приятелските отношения при такава възрастова разлика изобщо са възможни, или ще е по-добре да си го представям като отношения между учител и ученик. Философът в любовта и в приятелството възрастта е без значение. Със сигурност е вярно, че задачите на приятелството изискват непоклатима смелост. Що се отнася до нашите взаимоотношения, спокойно бихме могли да намаляваме дистанцията постепенно. До разстоянието на което не сме в много близък контакт, но все така можем да протегнем ръка и да докоснем другия по лицето, така да се каже. Младежът, моля те, дай ми малко време. Само още веднъж бих искал да се опитам да си изясня сам нещата. Днешната ни дискусия ми даде много въпроси за размисъл. Бих искал да се прибера и на спокойствие да разсъдя над всичко. Философът, нужно е време, за да добиеш истинско разбиране за чувството за общност. Не би било възможно всичко да ти се изясни още сега. Прибери се и помисли добре, като сверяваш всичко станало, което обсъдихме. Младежът ще го направя. Във всеки случай, за мен беше шок да чуя, че всъщност никога не обръщам внимание на другите, а мисля само за себе си. Ти си ужасен човек. Философът, хаха. -ха, Казваш го по много доволен начин. Младежът, да, наистина се забавлявам. Боли ме, разбира се. Пронизваме изведнъж, сякаш съм погълнал игли. Но въпреки това ми е страшно забавно. Тези разговори с теб се превръщат в навик. Наскоро осъзнах, че май не просто искам да разкритикувам. Твоите аргументи искам да разбия и моите. Философът, разбирам. Интересен анализ Младежът, но не забравяй, казах ти, че ще разбия разсъжденията ти и ще те подчиня. Не съм се отказал. Философът, благодаря ти. И аз се забавлявах. Върни се, когато си готов да подновим дискусията. Петата вечер Живей отдадено тук и сега. Младежът си помисли. Адлерианската психология се занимава с задълбочено изследване на междуличностните отношения. А крайната цел на тези междуличностни отношения е чувството за общност. Дали обаче това е достатъчно? Няма ли нещо друго, което съм дошъл да постигна на този свят? Какъв е смисълът на живота? Накъде вървя и как се опитвам да живея? Колкото повече мислеше, толкова повече му се струваше, че до сега бе водил дребно, нищожно съществуване. Прекалената себосъзнатост задушава Аза. Философът, отдавна не сме се виждали. Младежът, да, последният път беше преди около месец. От тогава размишлявам над чувството за общност. Философът, и до какво мнение стигна? Младежът, ами чувство за общност определено е привлекателно като идея. Усещането за принадлежност, че тук има място за мен, например, което ни е заложено като основно желание. Мисля, че е изключително прозрение за съществуването ни като социални същества. Философът, изключително прозрение е само, че? Младежът, колко интересно, веднага ме усети. Точно така, все още имам някой възражение. Ще го кажа направо, нямам представа за какво говориш когато споменаваш Селената и други подобни, но в крайна сметка всичко ми мирише на религия. Оставам с някакво усещане за сектантство, от което не мога да се отърся. Философът, когато за пръв път изложил концепцията за общностно чувство, Адлер срещнал силно противопоставяне, подобно на твоето. Хората казвали, че психологията би трябвало да е наука, а ето, че той разглеждал проблема за стойностността. Това не е наука, казвали те. Младежът, ами аз се опитах по свой начин да разбера защо не схващам за какво говориш и мисля, че проблемът може да е вреда на нещата. Ти започваш с вселената и на удушевените предмети, миналото и бъдещето и тъна, и аз вече не знам за какво става дума. Вместо това първо трябва наистина да проумея този «Аз». После трябва да размишлявам над отношенията ми с друг човек. Тоест между отношения от типа «Ти и Аз». И когато свърша с това, трябва да разгледам по-голямата общност. Философът, разбирам. Този ред е добър. Младежът, значи, първо искам да попитам за привързаността към себе си. Ти казваш, че човек трябва да спре да бъде привързан към своя, а си да превключи на загриженост за другите. Сигурен съм, че е точно така важно е да си загрижен за хората, съгласен съм. Независимо от всичко обаче, ние се тревожим за себе си, постоянно гледаме себе си. Философът, замислял ли си се защо се тревожим за себе си? Младежът, да. Ако бях нарцистичен, например, ако бях влюбен в себе си и се смятах за очарователен, може би това щеше да упрости нещата. Защото тогава твоето указание, бъди по-загрижен за другите, щеше да е съвсем логично. Аз обаче не съм обичащ се нарцисист. Аз съм мразещ сереалист. Мразя този, който съм, и точно заради това постоянно гледам себе си. Нямам самоувереност и за това съм прекалено стеснителен. Философът, в какви ситуации смяташ, че си прекалено стеснителен? Младежът, ами, например, на събрание ми е трудно да вдигна ръка и да си скажа. Мисля си ненужни неща, като ако задам този въпрос, сигурно ще ми се присмеят или ако това, което кажа, е неуместно, ще стана за смях и тъна, затова си мълча. Истината е, че губя кораж дори когато става. Дума да се каже някой глупа вид спред много хора. Всеки път се задейства стеснителността ми и натиска спирачки, и аз се чувствам, сякаш съм в осмирителна риза. Не ми позволява да се държа непринудено. Дори не е нужно да те питам за отговорът ти, сигурен съм, че ще същият да бъда смел. Само, че, знаеш ли, тези думи не са ми от помощ. Защото това не е въпрос само на смелост. Философът, разбирам. Миналия път направих обзор на чувството за общност. Днес ще се задълбочим по темата. Младежът, и докъде ще ни заведе това? Философът, вероятно ще стигнем до въпроса, какво е щастието? Младежът, о. Значи. Чувството за общност води към щастие. Философът няма защо да бързаме с отговорите. Нужен ни е диалог. Младежът добре тогава. Да започваме. Не себеотвърждаване, а себеприемане. Философът нека първо погледнем онова, което ти току-що каза за стеснителността, че тя натиска спирачки и не ти позволява да се държиш непринудено. Вероятно много хора имат този проблем. И така, да се върнем към източника и да помислим за твоята цел. Какво е възможно да се опитваш да спечелиш, като възпираш собственото си непринудено държане? Младежът, искреното желание да не ми се присмиват, да не ме мислят за глупак. Философът, с други думи, нямаш увереност в своя непринуден, аз в себе си такъв, какъвто си, така ли? И страниш от онези междуличностни отношения, в които просто би бил себе си. Баздържа обаче, че когато си сам вкъщи, пееш на висок глас, танцуваш на музика и говориш оживено. Младежът хаха. Все едно си сложил скрита камера в стаята ми. Но да, така е, държа се освободено, когато съм сам. Философът, всеки човек може да се държи като цар, когато е сам. Тоест, проблемът трябва да се разглежда в контекста на междуличностните отношения. Защото на теб не ти липсва непринуденост, просто не можеш да правиш такива неща пред други хора. Младежът, какво трябва да направя тогава? Философът нещата опират до чувството за общност. Казано по-конкретно трябва да превключиш от привързаност към Аза, лична заинтересованост, към загриженост за другите, социална заинтересованост. И да добиеш чувство за общност. На този етап са нужни три неща. Себеприемане, вяра в другите и гепринос към другите. Младежът. Интересно. Забелязвам нови ключови понятия. С. Какво са свързаните? Философът. Да започнем от себеприемането. При първата ни среща аз цитирах твърдението Надлер. На Важно е не какво ти е дадено порождение, а как го използваш, спомняш ли си? Младежът. Да, разбира се. Философът. Ние не можем да се откажем от този съд нашия «Аз», нито можем да го заменим с друг. Важното обаче е как го използваме. Трябва да промениш начина, по който гледаш на «Аза», т.е. да промениш начина, по който го използваш. Младежът. Означава ли това да имам по-положителна нагласа и по-силно себеутвърждаване? Да мисля за всичко по-положително? Философът няма нужда да се престараваш с позитивизма и себеутвърждаването. Интересувани не себеутвърждаването, а себеприемането. Младежът не себеутвърждаването, а себеприемането. Философът точно така. Между тях има ясна разлика. Себоотвърждаването означава да си внушаваш разни неща, например, мога да се справя или силен съм, дори когато нещо просто надхвърля възможностите ти. Това е представа, която може да предизвика комплекс за превъзходство и може дори да се нарече стил на живот, основан на самозалъгване. При себеприемането, от друга страна, ако не можеш да направиш нещо, ти просто приемаш своята неспособност такава, каквато е, и продължаваш напред като правиш каквото можеш. Това не е само залъгване. Казано просто, представи си, че изкарваш резултат от 60%, но си казваш, този път просто нямах късмет. Моят истински аз е 100%. Това е себеутвърждаване. За разлика от него, ако приемеш себе си какъвто си като 60% и си кажеш, какво мога да направя, за да се приближа до 100%? Това е себеприемане. Младежът, значи, дори ако си само 60%, това не е причина за песимизъм. Философът, разбира се. Никой не е идеален. Помниш ли какво казах, когато обяснявах страмежа към превъзходство? Че всички хора се намират в това състояние, в което искат да станат по-добри? Обърни го наопаки, няма човек, който е 100%. Това е нещо, което трябва да осъзнаем като факт. Младежът. Хъм. Това, което казваш, звучи положително в някои отношения, но и до някъде отрицателно. Философът. Тук аз използвам термина утвърдително примирение. Младежът. Утвърдително примирение. Философът. Това въжи и за разделянето на задачите. Установяваш кои неща можеш да промениш и кои не. Не. Можеш да промениш това, с което си се родил. Можеш обаче със собствени усилия да се захванеш с промяна на начина, по който използваш това, което ти е дадено. Тоест в този случай просто трябва да се съсредоточиш върху онова, което можеш да промениш, а не върху онова, което не можеш. Ето какво наричам себеприемане. Младежът – това, което мога да променя, и това, което не мога. Философът – точно така. Приеми това, което е незаменимо. Приеми този аз такъв, какъвто е. И прояви смелостта да промениш онова, което можеш. Това е себеприемането. Младежът Хъм. Това ми напомня за нещо, което писателят Кърт Вонега цитира в една от книгите си. Господи, дари ме с спокойствието да приема нещата, които не мога да променя, с смелостта да променя нещата, които мога. И с мъдростта винаги да мога да разбера разликата между двете. Това е от романа Кланица 5. Философът. Да, знам. Това е молитвата за душевен мир. Тези думи са добре познати и се предават от много години в християнските общества. Младежът. Използвала дори думата смелост. Четох книгата толкова внимателно, че сигурно я знам наизуст. Това обаче го забелязах едва сега. Философът, вярно е. Не ни липсва способност. Просто ни липсва смелост. Всичко опира до смелостта. Разликата между доверие и вяра. Младежът има нещо в това, утвърдително примирение, което ми звучи песимистично. Просто е прекалено безрадостно, ако след тази дълга дискусия стигнем до примирение. Философът, така ли смяташ? Примирението съдържа в себе си смисъла да виждаш ясно със сила на духа и приемане. Да имаш решително разбиране за истината на нещата, това е примирението. В него няма нищо песимистично. Младежът – решително разбиране за истината. Философът – разбира се, само защото си стигнал до утвърдително примирение, приемайки себе си, от това не следва, че автоматично откриваш чувството за общност. Такава е реалността. Когато от привързаност към себе си превключиш на загриженост за другите, втората ключова концепция вярата в тях става абсолютно необходима. Младежът вяра в другите. Значи да вярвам в тях? Философът тук ще разгледам смисъла на думите да вярвам в другите в контекста на разликата между доверие и вяра. Първо, когато говорим за доверие, ние имаме предвид нещо, което е придружено от Определени условия На английски се нарича кредит. Например, когато искаш да вземеш заем от банката, трябва да имаш някаква гаранция. Банката изчислява сумата на заема въз основа на стоиноста на тази гаранция и казва «Ще ви отпуснем толкова, отношението «Ще ви дадем заем» при условие, че го изплатите или «Ще ви дадем толкова, колкото можете да изплатите не отношение на вяра, а на доверие». Младежът – явно такива са механизмите на банковото финансиране. Философът – за разлика от него, според Адлерянската психология между отношения не се основават на доверие, а на вяра. Младежът – и в този случай, вярата означава? Философът – да нямаш определени условия, когато вярваш в другите. Дори и да нямаш достатъчно обективни основания да се довериш някому, ти му вярваш. Вярваш безусловно, без да се интересуваш от неща като гаранции. Това е вярата. Младежът, да вярвам безусловно? Пак ли стигнахме до любимата ти идея за любовта към ближния? Философът, естествено, когато вярваш в другите, без да определяш условия, ще се случва да се възползват от теб. Също като гаранта при заем понякога може да претърпиш тети. Отношението при което продължаваш да вярваш в някого дори в такива ситуации, ние наричаме вяра. Младежът, само някой наивен малумник ще направи подобно нещо. Явно ти си поддръжник на веруюто за присъщата доброта на човека, докато аз съм поддръжник на веруюто за присъщата му Вярваш ли безусловно в напълно непознати, само ще те използват и нараняват. Философът, случва се някой да те излъже и по този начин да те използва. Погледни го обаче от позицията на човек, когато си използвали. Има хора, които ще вярват в теб безусловно, дори и да си се възползвал от тях. Хора, които ще ти вярват, както и да са се отнесли към тях. Би ли могъл да предадеш такъв човек отново и отново? Младежът, ами не. Е, ще е. Философът, сигурен съм, че ще ти е много трудно да постъпиш по този начин. Младежът. В крайна сметка да не би да казваш, че трябва да въздействам на емоциите? Да не губя вяра като някой светец и да въздействам на съвестта на другия? Казваш ми, че моралът няма значение за Адлер, но Нима тук не става дума точно за това? Философът – не. Според теб кое е обратното на вярата? Младежът – обратното на вярата ли? Ами. Философът – съмнението. Да речем, че той е в основата на междуличностните ни отношения. Живееш, съмнявайки се в хората, съмняваше в приятелите си и дори в семейството си, в онези, които обичаш. Що за взаимоотношения биха се зародили от това? Другите веднага ще забелязват съмнението в очите ти. Инстинктивно ще разбираш, че този човек не вярва в мен. Мислиш ли че от този момент нататък е възможно да изградиш каквито и да е положителни отношения. Изграждането на дълбока връзка е възможно само когато положим като основа безусловна вяра. Младежът – добре, може и така да е. Философът – адлерианската психология е лесна за разбиране. В момента ти си мислиш, ако вярвам безусловно в някого, той просто ще се възползва от мен. Само, че не ти решаваш дали той ще се възползва. Това е негова задача. От теб се иска само да помислиш, какво трябва да направя. Ако си казваш, ще му го дам, ако той няма да ми използва, това са просто отношения на доверие, основани на гаранции и условия. Младежът, значи, и тук трябва да разделям задачите. Философът, да. Както много пъти казвах, разделянето на задачите връща на живота една удивително проста форма. Но докато да се разбере принципът на разделянето е нещо лесно, прилагането му на практика е трудно. Признавам това. Младежът, значи ми казваш да не спирам да вярвам в хората, да вярвам във всички тях, дори когато ме излъжат и постоянно да бъда наивен глупак? Това не е нито философия, нито психология, това е просто проповядване на фанатик. Философът, категорично отхвърлям това. Адлерианската психология не казва, Вярвай в другите безусловно, базирайки се на моралистична ценностна система. Безусловната вяра е начин да направиш междуличностните си отношения добри и да ги изградиш на хоризонтално ниво. Ако няма желание да подобриш отношенията си с даден човек, тогава просто ги прекъсни. Защото да ги прекъснеш е твоя задача. Младежът, да речем, че съм повярвал безусловно на приятел, за да подобря връзката ни. Правил съм какви ли не неща за него, с готовност съм му давал пари, когато ми искал, и щедро съм споделял с него времето и усилията си. Но дори тогава е възможно той да ми използва. Например, ако си бил използван по ужасен начин от човек, на когото напълно си вярвал, това преживяване няма ли да? Те накара да възприемеш стил на живот с нагласата, хората са ми врагове? Философът изглежда че все още не си разбрал напълно целта на вярата. Да речем, например, че имаш романтична връзка, но се съмняваш в партньора си и си мислиш, сигурен съм, че ми изневерява. И започваш отчаяно да търсиш доказателства. Какъв според теб ще е резултатът? Младежът ами зависи от ситуацията. Философът не е вярно. Каквато и да е ситуацията, ти ще намериш предостатъчно доказателства, че ти изневерява. Младежът, чакай малко. Как така? Философът, случайните коментари, които прави, тона ти, когато говори с някого по телефона, случайте, когато не ти вдига. Докато гледаш съмнение, всичко наоколо ще ти изглежда като доказателство, че тя ти изневерява. Дори и да не ти изневерява. Младежът, хъм. Философът, в момента за теб са важни само онези случаи, когато са те използвали нищо друго. Обръщаш внимание само на болката от раните, които са ти били нанесени. Но ако се страхуваш да вярваш на хората, накрая ще изгубиш способността да изграждаш дълбоки отношения с когото и да е. Младежът, разбирам какво искаш да кажеш, главната цел е изграждането на дълбоки взаимоотношения. И все пак да се възползват от теб е плашещо, не ли така? Философът, ако взаимоотношенията са повърхностни, болката ще е малка, когато те се разпаднат. Радостта, която ще ти носят те, също ще е малка. Радостта от междуличностните отношения и радостта от живота може да става все по-голяма именно, защото човек може да прояви смелостта да ги задълбочи, като вярва на хората. Младежът, не. Не говорех за това, пак сменяш темата. Смелостта да превъзмогне страха, че ще те използват. Откъде идва тя? Философът от себеприемането. Ако просто приемеш себе си такъв, какъвто си, и прецениш какво можеш и какво не можеш да направиш, ще разбереш, че използването е задача на другия човек и тогава умението да вярваш в хората вече няма да е толкова трудно. Младежът, казваш, че използването е задача на другия и аз не мога да направя нищо по въпроса? Че трябва да се примиря по един утвърдителен начин? Аргументите ти винаги пренебрегват нашите емоции. Какво да правя с целия онзи гняв и тъгата, които ме обхващат, когато са се възползвали от мен? Философът, когато си тъжен, трябва да тъгуваш до насита. Точно когато се опитваш да избягаш от болката и тъгата, ти блокираш и ставаш неспособен да изграждаш дълбоки взаимоотношения. Представи си го по този начин. Ние можем да вярваме. И можем да се съмняваме. Но се стремим да виждаме другите като свои другари. Да вярваш или да се съмняваш, би трябвало изборът да е ясен. Същността на работата е приносът към общото благо. Младежът, добре. Да речем, че съм успял да постигна себеприемане. И че съм постигнал и способността да вярвам в другите. Какви промени ще възникнат в мен тогава? Философът. Първо, приемаш незаменимия свой аз такъв, какъвто е. Това е себеприемане. После вярваш безусловно в другите хора. Това е вяра в другите. Можеш да приемаш себе си и да вярваш в другите. И така, какви са тите сега? Младежът, другари? Философът, точно така. Същност да вярваш в другите е свързано с това да ги виждаш като другари. Тъй като те са твои другари, ти можеш да вярваш в тях. Ако не са ти другари, няма да можеш да достигнеш нивото на вярата. А това, че другите са твои другари, е свързано с намирането на обежище в общност, от която си част. И можеш да добиеш чувството за принадлежност, че «Тук има място за мен». Младежът, с други думи, казваш – че за да почувствам, че тук има място за мен, трябва първо да виждам другите като другари. А за да ги виждам като другари, е нужно да приемам себе си и да вярвам в тях. Философът точно така. Ето, че сега го схващаш побързо. Казано по друг начин, хората, които смятат другите за врагове, не са постигнали себеприемане и не вярват достатъчно в хората. Младежът добре. Вярно е, че хората се стремят към усещането за принадлежност, към чувството, че тук има място за мен. И за да го имат, им трябва себеприемане и вяра в другите. Тук нямам възражения. Само, че не знам. Наистина ли е възможно да добиеш усещане за принадлежност, просто като смяташ другите за другари и вярваш в тях? Философът, чувството за общност, разбира се... Не е нещо постижимо само със себеприемане и вяра в хората. Именно тук става необходима третата ключова концепция – приносът към другите. Младежът – принос към другите. Философът – това значи по някакъв начин да въздействаш на другарите си. Да се опитваш да допринасеш. Това – приносът към другите. Младежът – значи, когато казваш «допринасеш», Имаш предвид да показвам дух на саможертва и да услужвам на околните? Философът, приносът към другите, не означава саможертва. Адлер стига до там да предупреди, че онези, които жертват живота си за другите, са хора, подчиняващи се твърде много на обществото. И, моля те, не забравяй, можем наистина да осъзнаем, че сме стойностни, само когато чувстваме, че съществуването и поведението ни са ползотворни за общността? Т.е. това е чувството, че аз съм полезен за другите. Нали помниш? С други думи, когато допринасяш, ти го правиш не за да се отървеш от аза и да служиш някому, а за да можеш наистина да осъзнаеш стойността на своя аз. Младежът, да допринасяме нещо, което правя за себе си? Философът, да. Не е нужно да жертваш себе си. Младежът, опа. Аргументацията ти май започва да се срива, а? Наистина много успешно си изкопа съм гроба. За да задоволя своя аз, аз съм в услуга на другите. Не е ли това съвършената дефиниция на лицемерие? Казах го и преди, цялото ти разсъждение е лицемерно. Ненадеждно. Виж, по-скоро ще повярвам злодея, който честно си признава желанията, отколкото в добрия човек, който говори, куплъжи. Философът – това са прибързани заключения. Все още не разбираш чувството за. Общност Младежът – тогава бих искал да ми дадеш конкретни примери, за да ми покажеш какво според теб е приносът към другите. Философът – най-лесният пример вероятно е работата. Да живееш в обществото и да си част от работната ръка. Или да работиш, като се грижиш за домакинството. Трудът не е средство за печелене на пари. Чрез него даваш нещо на другите, поемаш ангажимент към общността и наистина чувстваш, че си полезен и дори приемаш екзистенциалната си стойност. Младежът, да не казваш, че смисълът на работата е да правиш нещо за другите? Философът, печеленето на пари също е основен фактор, разбира се. Нещо подобно на казаното от Достоевски, което ти цитира – Парите са олицетворение на свободата, някои хора обаче имат толкова много пари, че никога не биха могли да ги схарчат. А много от тях не спират да работят. Защо? От неутолима алчност? Не. Работят, за да могат да дават на другите и също така, за да утвърждават усещането си за принадлежност, чувството, че тук има място за мен. Заможни хора които, след като са натрупали голямо богатство, насочват усилията си към благотворителни дейности, правят това, за да чувстват, че имат стойност и да потвърдят пред себе си, че тук има място за мен. Младежът, хъм, предполагам, че и това е истина. Обаче. Философът, обаче какво? Себеприемането, да приемеш незаменимия свой, аз такъв, какъвто е вярата в другите. Да основаваш междуличностните си отношения на безусловна вяра, вместо да сееш съмнение. За младежа тези две концепции бяха достатъчно убедителни. Приноса към другите обаче той все още не успяваше съвсем да проумее. Ако този принос трябва да се прави за другите, тогава той ще трябва да е горчива саможертва. От друга страна, ако всъщност го правиш за себе си, това е върхът на лицемерието. Този момент трябва напълно да се изясни. С решителен тон младежът продължи. Младите хора са по-напред от възрастните. Младежът, признавам, че работата има аспекти на принос към другите. Но логиката, която казва, че човек го прави, за да дава на другите, когато той всъщност го прави за себе си, е чисто лицемерие. Как ще обясниш това? Философът представи си следната сцена. Вечерята свършила и на масата още има чинии. Децата са си отишли стайте, а съпругът седи на дивана и гледа. Телевизия. Оставили са на жената, това съм аз, да измие и да разчисти. Нещо по-лошо, семейството приема това за даденост и никой не прави нищо, за да ми помогне. В такава ситуация е нормално да си кажа: защо не ми помагат? Или защо трябва аз да върша всичко? Дори и да не чуя е благодаря от семейството си, докато чистя, аз искам те да си мислят, че съм им полезна. Вместо да мисля какво могат да направят за мен другите, аз искам да мисля за това какво мога аз да направя за тях и да го приложа на практика. Просто като чувствам, че допринасям с нещо, действителността пред очите ми приема напълно различен свят. Същност, ако си мърмуря недоволно под носа, докато ми е чините, едва ли ще съм приятна компания така, че всички ще ми избягват. От друга страна, ако си тънани към мия чиниите в добро настроение, децата може да дойдат и да ми помогнат. Най-малкото ще създавам атмосфера, в която ще им е полезно да ми предложат помощ. Младежът е, поне в тази ситуация може да е така. Философът, и защо имам чувството, че допринасям в тази ситуация? Защото мисля за членовете на семейството си като за другари? Ако не мога да мисля по този начин за тях, в главата ми неизбежно ще се преследват мисли като защо само аз трябва да правя това. И защо никой не иска да ми помогне. Когато правиш нещо за другите, докато ги възприемаш като врагове, това наистина може да поведе до лицемерие. Но ако те са ти другари, това не би трябвало да се случи, без значение какъв е приноса ти, вторачъл си се в думата лицемерие, защото все още не разбираш чувството за общност. Младежът Добре. Философът, за удобство до сега разглеждах себеприемането, вярата в другите и приноса към другите в този ред. Те обаче са свързани в едно задължително цяло, в нещо като затворен кръг. Тъй като се приемаш точно такъв, какъвто си себеприемане, ти можеш да вярваш в другите, без да се боиш, че ще се възползват от теб. И тъй като си способен да вярваш безусловно в тях и да ги чувстваш като свои другари, ти можеш да правиш неща за тях. И освен това, тъй като правиш неща за хората, ти можеш да чувстваш дълбоко, че аз съм полезен на някого и да се приемаш такъв, какъвто си. Себеприемане. Носиш ли бележките, които си води миналия път? Младежът, а имаш предвид бележката за целите, които излага. Адлерианската психология. Носе си от тогава, разбира се.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 че имам способността съответстват на това, което говорихме за себеприемането. А да живея в хармония с обществото и съзнанието, че хората са мои другари е свързано с вярата в другите и оттам с приноса към тях. Младежът, разбирам. Значи, целта на живота е чувството за общност. Само, че май ще ми трябва известно време, преди това да ми се изясни. Философът, да, сигурно е така. Както казва самият Тадлер, да разбереш едно човешко същество не е лесна работа. От всички форми на психология, индивидуалната психология, вероятно е най-трудна за научаване и прилагане. Младежът точно така е. Дори и теориите да са убедителни, трудно е човек да ги приложи на практика. Философът казват още, че за да разбереш истинския длерианската психология и да я приложиш така, че наистина да промениш начина си на живот, ти трябват половината години от тези, които вече си изживял. Тоест, ако започнеш да изучаваш на 40, ще ти отнеме 20 години, докато не навършиш 60. Ако започнеш на 20, ще ти трябват 10, докато не станеш на 30. Ти си млад. Ако започнеш на такъв ранен етап от живота, може би ще успееш да се промениш по-бързо. В това отношение може да се каже, че изпреварваш възрастните. Да предприемеш промяна и да създадеш нов свят, в известен смисъл в това си по-напред и от мен. Нормално е да се отклониш или да се разсееш. Не бъди зависим от вертикални отношения, не се страхувай да не бъдеш харесван и просто продължавай да вървиш напред свободно. Ако всички възрастни видяха, че младите вървят пред тях, сигурен съм, че светът щеше да се промени драстично. Младежът, аз съм по-напред от теб. Философът. Определено. Двамата вървим по един и същи терен и ти си пред мен. Младежът. Ха, ха за първи път срещам човек, който казва подобно нещо на някого, който може да му. Е син. Философът. Ще се радвам все повече млади хора да откриват мисленето на Адлер. Ще се радвам и повече възрастни да се запознаят с него. Защото хората могат да се променят, независимо от възрастта. Работохолизмът е житейска лъжа. Младежът добре. Признавам, че нямам смелостта да направя нещо, за да се науча на себеприемане и вяра в другите. Но наистина ли за това е виновен само, азът? Проблемът не е ли предизвикани от другите, които ме обвиняват без причина и ме нападат. Философът няма съмнение, че не всички хора на този свят са мили и добри. В отношенията си с другите човек преживява всякакви неприятни неща. При тези обстоятелства обаче има нещо, което трябва да осъзнаеш, че във всеки такъв случай е на човека, който те напада, и че със сигурност не всички хора са лоши. Хората с невротичен стил на живот са склонни да използват думи като «Всички», «Винаги» и «Всичко». «Всички ме мразят», казвате, или «Винаги аз губя», «Всичко се обърква». Ако мислиш, че и ти имаш навика да прибягваш до подобни обобщаващи твърдения, внимавай. Младежът е, наистина ми звучи познато. Философът, в адлерианската психология ние казваме, че на подобно съществуване му липсва житейска хармония. Човек вижда само част от нещата, но съди цялото. Младежът, житейска хармония. Философът, в учението на иудаизма има такава мъдрост. От 10 души един ще те критикува каквото и да направиш. Той няма да те харесва и ти ще се научиш да не го харесваш. Други двама ще те приемат такъв, какъвто си, и ти също ще ги приемеш и ще станете близки приятели. Останалите седмина няма да принадлежат към нито един от тези два типа. И така, ще избереш ли да се фокусираш върху онзи, който не те харесва? Ще обърнеш ли внимание на двамата, които те обичат? Или ще гледаш тълпата, останалите седмина? Човекът, на когото му липсва житейска хармония, ще вижда само онзи, когато не харесва, и по него ще съди за целия свят. Младежът. Много интересно. Философът. Веднъж участвах в работен семинар за страдащи от заекване и техните семейства. Познаваш ли човек, който заеква? Младежът. Да, в училище имаше едно момче. Сигурно е трудно да живееш това и за този, който го има, и за близките му. Философът. Защо е толкова трудно да се живее с заекване? Виждането на. Адлерянската психология, че хората, страдащи от заекване, се тревожат само за това, как те самите говорят, имат чувство за малоценност и смятат живота си за непоносимо труден. В резултат на това стават прекалено стеснителни и все повече започват да се препъват в думите. Младежът – тревожат се само за това, как те самите говорят. Философът – точно така. Малко са хората, които биха се присмели или подиграли на някого, когато му се върже езикът. Казано с примера от преди малко, най-вероятно това ще е само един от десет души, не повече. Във всеки случай, с род глупави хора, които биха се държали по този начин, е най-добре човек просто да скъса отношения. Ако обаче на него му липсва житейска хармония, то ще обръща внимание само на този един човек и ще си мисли, всички ми се присмиват. Младежът, но това е заложено в човешката природа. Философът, имам група по четене, която се събира редовно и един от участниците заеква. Това се случва понякога, когато е негов ред да чете. Нито един от присъстващите обаче не би му се присмил. Всички си седят спокойно и чакат като нещо съвсем естествено появата на следващите му думи. Сигурен съм, че това не е явление, изолирано само в моята група. Когато между отношения не вървят добре, човек не може да вини за това заекването, страх от изчервяване или друго подобно. Макар проблемът всъщност е в това, че не е приял себе си, не вярва в другите или пък не допринася за тяхното благо, той се фокусира върху тази маничка част, която просто няма никакво значение и от нея се опитва да си съставя преценка за целия свят. Това е основан на заблуда стил на живот, в който липсва житейска хармония. Младежът и пред хората, страдащи от заекване, лиска за тази безкомпромисна идея? Философът разбира се. Отначало имаше някои обратни реакции, но към края на тридневния семинар всички бяха убедени в истинности. Младежът Аргументът наистина е много интересен. Но примерът с хората, страдащи от заекване, е много специфичен. Можеш ли да ми дадеш други примери? Философът, ами, например, работохоликът. Той също е пример за човек, на когото явно му липсва житейска хармония. Младежът на работохолика. И защо? Философът, хората... Страдащи от заекване, гледат само една част, но по нея съдят за цялото. При работохолиците вниманието е насочено към един единствен аспект на живота. Те сигурно ще опитат да се оправдаят, като кажат: "Имам толкова много работа, че нямам време да мисля за семейството", но това е житейска лъжа. Те просто бягат от другите си отговорности, като използват работата за оправдание. Човек трябва да проявява внимание към всичко домашните задължения. Отглеждането на децата, приятелите, хобитата и Танадлер не признава никой начин на живота, при който един или друг аспект е необичайно доминантен. Младежът, аха! Баща ми беше точно такъв. За него имаше само работа и постигане на резултати. После властваше над нас, защото той хранал семейството. Беше истински феодал. Философът, в известен смисъл човек. Който живее така, отказва да признае своите житейски задачи. Да работиш не означава да заемаш пост в компания. Домакинската работа, отглеждането на дете, принос към местната общност, хобитата и куп други неща също са работа. Компаниите са само малка част. На човек, чийто начин на живот се състои само от работа в компанията, му липсва житейска хармония. Младежът точно така е. И не, че семейството, което той издържа, има право на мнение. Не можеш да спориш с баща си, когато той израмжава гневно, ако не съм аз, няма да има какво да ядете. Философът, такъв баща вероятно е бил способен да се почувства стойностен само на нивото на действията си. Той работи докъсно, печели достатъчно, за да издържа семейството си и е признат от обществото и на тази основа се вижда като постояностен от останалите членове на семейството. За всеки от нас обаче идва време, когато повече не можем да сме осигуряващият прехраната. Когато устареем и се пенсионираме, например, може да нямаме друг избор, освен да живеем от пенсията си или с помощта на децата. Дори като млади поради травма или лошо здраве е възможно да сме негодни за работа. При тези обстоятелства хората, които приемат себе си само на нивото на действията, ще бъдат сериозно ощетени. Младежът Имаш предвид хората, в чийто живот има само работа? Философът. Да. Хората, в чийто живот липсва хармония. Младежът. В такъв случай мисля, че започвам да разбирам какво имаш предвид под ниво на съществуване, за което спомена миналия път. аз определено не съм се замислял особено за това, че един ден няма да мога да работя, нито да постигам каквото и да е на нивото на действията. Философът. На нивото на действията или на нивото на съществуването се приемаш? Този въпрос е тясно свързан с смелостта да бъдеш щастлив. Можеш да бъдеш щастлив сега. Младежът – смелостта да бъдеш щастлив. Е, дай да чуем какъв пък е този тип смелост. Философът – да, това е важен момент. Младежът – ти казваш, че всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. А после пък заявяваш, че щастието се открива в междуличностните отношения. На мен обаче все още ми е трудно да приема тези аспекти. Нима това, което ние, хората, наричаме щастие, е просто нещо в добрите междуличностни отношения? Тоест нема живеем заради подобно дребно спокойствие и радост? Философът разбирам какво те измъчва. Когато за пръв път посетих лекция за рянската психология, лекторът Оскар Кристенсен, който е бил ученик на един от учениците на Адлер, заяви следното. Тези, които чуят беседата ми днес, могат да бъдат щастливи още сега, в този момент. Но нези, които не я чуят, никога няма да могат да бъдат щастливи. Младежът. Леле. Точно каквото би казал един измамник. Нали не си се хванал? Философът. Какво е щастието за човешките същества? Този въпрос занимава философите още от древността. Някога смятах психологията просто за разклонение на философията, и като такава тя почти не привличаше интереса ми. Така че като студент по философия по свой начин се бях заел с въпроса, какво е щастието? Не мога да не призная, че думите на Кристенсен никак не ми се понравиха. Едновременно с това чувство на съпротива обаче осъзнах нещо. До тогава задълбочено бях мислил за истинския характер на щастието. Търсил бях отговори. Но не винаги се бях замислил по-сериозно над въпроса, как може човек да бъде щастлив? Тогава ми дойде на ум, че въпреки, че съм студент по философия, може би не съм щастлив. Младежът, разбирам. Значи... Първата ти среща с Адлерианската психология е започнала с чувство за разминаване? Философът, точно така. Младежът, кажи ми тогава, в крайна сметка станали щастлив? Философът, разбира се. Младежът, как можеш да си толкова сигурен? Философът, за човека най-голямото нещастие е да не може да се хареса. Адлер намира невероятно прост отговор за справяне с тази реалност, а именно че чувството «Аз съм от полза за общността» или «Аз съм полезен на някого единственото», което може да ни даде истинско усещане за стойност. Младежът, имаш предвид, приноса към другите, за който говореше порано? Философът, да. И ето нещо важно, когато говорим за принос към другите, няма значение дали този принос е видим. Младежът, няма значение дали приносът е видим? Философът. Не ти решаваш дали приносът ти е полезен. Това е задача на другите и в това не можеш да се месиш. По принцип дори няма как да знаеш дали наистина си направил нещо за някого. С други думи, когато допринасяме по този начин, не е задължително това да е нещо видимо, трябва ни само субективното усещане, че аз съм полезен на някого, т.е. чувство за принос. Младежът, чакай малко. В такъв случай това, което? Нарича щастие, е... Философът, сега разбираш ли? Щастието е чувството за принос. Това е дефиницията на щастие. Младежът, но това е... Философът, какво има? Младежът, няма как да приема такава опростенческа дефиниция. Виж, помня какво ми каза. Ти каза, въпреки че на нивото на действията човек може да не е полезен никому, на нивото на съществуване всеки е полезен, но ако това е така, по твоята логика всички хора ще са щастливи. Философът – всички хора могат да бъдат щастливи. Трябва обаче да бъде разбрано, това не означава, че всички са щастливи. Дали на нивото на действията или на нивото на съществуването, човек трябва да чувства, че е полезен на някого. Тоест, трябва му чувството за принос. Младежът – значи, казваш – че причината да не съм щастлив е, че нямам чувство за принос? Философът – точно така. Младежът – тогава как мога да добия това чувство за принос? Като работя. Като се занимавам с доброволчески дейности. Философът – порано говорихме за желанието за признание. В отговор на моите думи, че не трябва да се търси признание, ти каза, че това е универсално желание. Младежът – така е. Но честно казано, все още не съм напълно сигурен по този въпрос. Философът, убеден съм обаче, че причината хората да се стремят към признание вече ти е ясна. Ние искаме да се харесваме. Искаме да се чувстваме стойностни. Затова търсим усещането за принос, което ни казва, аз съм полезен на някого, и се стремим към признанието на другите, защото това е лесен начин да добием чувство за принос. Младежът, казваш, че желанието за признание е начин да добием чувството за принос? Философът, а не е ли така? Младежът, изобщо не е. Това противоречи на всичко, което си казал до този момент. Защото не били трябвало получаването на признание да е средство наклонена черта начин да добиеш чувство за принос? И после казваш, щастието е чувството за принос, ако е така, тогава, за да съм щастлив... Трябва да удовлетворя желанието си за признание, не ли така? Хаха! Най-после призна, че желанието за признание е нещо необходимо. Философът, ти забравяш нещо важно. Ако начина да си даваш усещане за принос да бъдеш признаван от другите, накрая няма да имаш друг избор, освен да живееш съгласно техните желания. В чувството за принос, добито чрез желанието за признание, няма. Свобода Ние сме същества, които избират свободата, докато се стремят към щастието. Младежът Значи, човек може да бъде щастлив само ако е свободен? Философът Да Свободата като институция може да е различна в различните страни, времена и култури. Свободата в междуличностните ни отношения обаче е универсална. Младежът Значи, и никога не би признал желанието за признание. Философът, ако наистина имаш усещане за принос, повече няма да се нуждаеш от признанието на другите. Защото вече ще знаеш, че аз съм полезен за някого, без да се налага да печелиш признанието на хората. С други думи, ако човек е погълнат от желанието за признание, той все още няма в себе си чувството за общност и не успял да действа със себе приемане, вяра в другите и принос към тях. Младежът, значи, ако просто имам чувство за общност, желанието за признание ще изчезне. Философът, да, ще изчезне. Признанието на другите е ненужно. Идеите на философа можеха да се обобщат последния начин. Хората могат наистина да се почувстват стойностни само когато са в състояние да кажат «Аз съм полезен за някого, няма значение обаче дали приносът, който даваш в този момент, има видима форма». Достатъчно е да имаш субективното усещане, че си от полза за някого, т.е. чувството за принос. И тогава философът стига до следното заключение. Щастието е чувството за принос. В това определено имаше някаква истина. Но нима с това се изчерпва щастието? Не и щастието, което търся аз. Два пътя, следвани от онези, които искат да бъдат специални. Младежът. Все още не си отговорил на въпроса ми. Възможно е да се науча да се харесвам, като давам своя принос към другите. Може и да успея да почувствам, че съм стойностен, че не съм безполезен човек. Но само това ли е нужно, за да бъда щастлив? След като съм дошъл на този свят, аз мисля, че ако не постигна нещо грандиозно, заради което ще ме помнят бъдещите поколения, ако не се докажа като този аз, който никой друг не може да бъде, Никога няма да намеря истинското щастие. Ти се опитваш да сложиш всичко в рамките на междуличностните отношения, без да кажеш и дума за щастието от личната реализация. Ако питаш мен, това си е чисто измъкване. Философът, не съм съвсем сигурен какво имаш предвид под «щастие от личната реализация». За какво? Поточно говориш. Младежът, това е нещо различно за всеки човек. Някои хора искат да постигнат успех в обществото, а други имат полични цели, например ученият, който се опитва да открие лекарство-чудо или човекът на изкуството с амбиция да създаде нещо, което го удовлетворява. Философът, а за теб какво е? Младежът, все още не знам какво търся и какво ще искам да правя в бъдеще. Но знам, че трябва да направя нещо. Няма да прекарам живота си като работник в университетската библиотека. Когато открия мечтата, на която мога да посветя живота си и постигна лична реализация, ще изпитам истинското щастие. Баща ми беше денонощно погълнат от работата си, но нямам представа дали за него това е било щастие. Поне на мен той ми се струваше вечно заед и никога щастлив. Аз не искам да живея така. Философът, добре. Ако си представиш това... Като използваш за пример деца с проблемно поведение, може би ще ти е полезно да разбереш. Младежът – проблемно поведение. Философът – точно така. На първо място, ние, хората, изпитваме универсално желание, наричано «стремеш към превъзходство». Помниш ли тази наша дискусия? Младежът – да. Казано просто, този термин обозначава надеждата да се усъвършенстваш и стремежа към идеално състояние. Философът има много деца, които в ранните етапи от развитието си се опитват да бъдат много добри. Те слушат родителите си, държат се по социално приемлив начин, залягат на учението, стараят се в спорта и в извънкласните дейности. По този начин те се опитват да спечелят признанието на родителите си. Когато обаче опитите да са много добри не се получават, например не им върви в уроците или спорта, те правят кръгом и се опитват да бъдат много лоши. Младежът. Защо? Философът. Без значение дали се опитват да бъдат много добри или много лоши, целта е една и съща – да привлекат вниманието на другите, да излязат от нормалното състояние и да станат специални. Това е единствената им цел. Младежът. Хм. Добре, продължавай. Философът, дали в учението или спорта, във всички случаи е необходимо да полагаш постоянни усилия, ако искаш да постигнеш значими резултати. Децата, които се опитват да бъдат много лоши обаче, т.е. които възприемат проблемно поведение, се стремят да привличат вниманието на другите. Дори докато продължават да избягват конструктивните усилия. В адлерианската психология това се нарича... Страмеш към лесно превъзходство Да вземем за пример проблемното дете, което пречи на урока, като хвърля гомички или говори високо. То със сигурност ще привлече вниманието на съучениците и учителя си. Най-вероятно ще успее да стане специално, пък било и само в рамките на тази класна стая. Това обаче е страмеш към лесно превъзходство и в това отношение няма нищо конструктивно. Младежът Значи децата които извършват нарушения, също се стремят към лесно превъзходство? Философът – да. Всички типове проблемно поведение, от отказа да ходиш на училище до порязването по ръцете, пиенето и пушенето в малолетна възраст са форми на стремежа към лесно превъзходство. Това въжи и за твоя приятел, живеещ в самоизолация, за когото ми разказа в началото. Когато едно дете се държи проблемно, родителите и други възрастни го мъмрят. За него няма нещо по-стресиращо от мъмренето. Но то ще търси вниманието на родителите си, дори и да в тази форма. Детето иска да бъде специално и формата на внимание е без значение. За това в известен смисъл е съвсем естествено то да не спре проблемното си поведение, колкото и строго да го гълчат. Младежът, точно защото го мъмрят, то не спира да се държи проблемно. Философът, именно. Родителите и други възрастни му показват внимание чрез действието на мъмрене. Младежът, но нали по-рано ми каза, че целта на проблемното поведение е да се отмъсти на родителите? Има ли някаква връзка между двете? Философът да. Лесно да се направи връзка между отмъщение и стремеж към лесно превъзходство. Създаваш проблеми на някого и същевременно се опитваш да бъдеш специален. Смелоста да бъдеш нормален. Младежът, но как така? Невъзможно е всички хора да бъдат много добри или нещо подобно, нали? Независимо от всичко, хората имат своите силни и слаби страни и винаги ще има различия. Гениите на света се броят на пръсти и не всеки има данните да бъде отличник. Така че на всички наудачници им остава само да бъдат много лоши. Философът, да. Това е онзи саукрато в парадокс, че никой не иска да е лош. Защото за децата, отдаващи се на проблемно поведение, дори актовете на насилие и кражбите са добри постижения. Младежът, но това е ужасно. От тази линия на разсъждение няма изход. Философът, при тези обстоятелства адлерианската психология набляга на думите, смелоста да бъдеш нормален. Младежът, смелостта да бъдеш нормален ли? Философът, защо е необходимо да бъдеш специален? Вероятно, защото не можеш да приемеш своя нормален аз. Точно за това, когато да бъде особено добър стане безнадежно начинание, човек изведнъж решава да бъде много лош отива в другата крайност. Но наистина ли е толкова лошо да бъдеш нормален, да бъдеш обикновен? Това нещо малоценно ли е? Или пък всъщност не сме ли всички нормални? Тази идея трябва да се доведе до логичния и край. Младежът, значи казваш, че трябва да бъда нормален? Философът, себеприемането е съществената първа стъпка. Ако имаш смелостта да бъдеш нормален, начинът, по който възприемаш света, ще се промени коренно. Младежът, но... Философът, вероятно отхвърляш нормалността, защото е отъждествяваш с неспособността. Да си нормален не значи да си неспособен. Не е нужно да се перчиш с превъзходството си. Младежът, добре, признавам опасността от стремежа да бъде специален. Но наистина ли е нужно да правя съзнателен избор да бъда нормален? Ако прекарвам времето си на този свят в пълна скука и монотонност, ако водя безцелен живот, без да оставя каквато и да е следа от съществуването си, трябва ли просто да се задоволя с участта си, защото съм такъв човек? Сигурно се шегуваш. Веднага бих се отказал от подобен живот. Философът, искаш да бъде специален, независимо от всичко? Младежът, не. Виж, за да приема това, което ти наричаш «нормално», ще трябва да утвърдя безполезния си «аз». Ще все едно да кажа «Това е всичко, на което съм способен и така трябва да бъде. Отказвам да приема подобен бездеен начин на живот». Дали според теб Наполеон, Александър Велики, Айнштайн или Мартин Лутър Кинг са приемали нормалното? Ами Сократ и Платон? Невъзможно. Повече от сигурно е, че всичките са живели, носейки факела на велики идеал или цел. По твоята логика никога няма да се роди друг Наполеон. Ти се опитваш да лишиш света от гении. Философът. Значи казваш, че човек има нужда от възвишени цели в живота. Младежът, ами че това е очевидно. Смелостта да бъдеш нормален, какви ужасни думи. Нима, и този философ наистина иска да ми кажат, че трябва да избера подобен път? Да прекарам живота си като част от напълно обикновената, безлична маса? Аз не съм гений, разбира се. Може би да бъда нормален е единствената ми възможност. Може би просто ще трябва да приема посредствения си, аз и да се примиря с посредствено съществуване. Но аз ще се боря. Каквото и да стане, ще продължа да се противопоставям на този човек до края. Както изглежда, приближаваме кулминацията на дискусията. Сърцето на младежа биеше очистено и въпреки, че във въздуха се усещаше хладината на зимата, посилно стиснатите му юмруци проблясваше пот. Животът е поредица от моменти. Философът, добре. Когато говориш за възвишени цели, предполагам, че си представяш нещо като алпинист, който се катери към върха. Младежът, да, точно така. Хората, включително аз, се стремят да достигнат върха на планината. Философът, но ако животът представлява изкачване на планина в стремеж към върха, значи по-голямата част от него се прекарва. Напът. Тоест, реалният живот на човека започва, когато той тръгне да изкачва планинския склон, а разстоянието, което извървял до този момент, ще е преминало във водене на един колеблив живот от един колеблив аз. Младежът може и така да се каже. На този етап аз определено съм на път. Философът, да предположим, че не успееш да стигнеш до върха, от какво значение ще е това за живота ти? Има нещастия и болести, хората не винаги извървяват целия път, а и самото изкачване е пълно с капани и често приключва с неуспех. Значи, животът прекъсва, докато човек е все още на път, със своя, колеблив аз, водещ, колеблив живот. Що за живот ще е това? Младежът, това е. Ами в този случай човек си получава заслуженото. Значи не съм имал способността или физическата сила да се изкача до върха, или не съм имал късмет, или са ми липсвали нужните умения. Това е. Да, такава реалност съм готов да приема. Философът Адлерианската психология вижда нещата по друг начин. Хората, които възприемат живота като изкачване на планина, възприемат своето съществуване линейно. Все едно има линия, която започва с идването ти на този свят и продължава описвайки всевъзможни извивки, докато не се изкачи до върха, където най-после стига крайната си цел, т.е. смърта. Тази концепция, която третира живота като един вид история, има връзка с етиологията на Фройд, приписването на причини. И като начин на мислене превръща по-голямата част от живота в нещо, което е «на път». Младежът, а каква е твоята представа за живота? Философът, не гледай на него като на линия. Представи си живота като поредица от точки. Ако погледнеш през лупа линията, начертана стебешир, ще откриеш, че това, което си смятал за непрекъсната линия е всъщност поредица от точкици. Съществуването, на пръв поглед линейно, всъщност е поредица от точки с други думи. животът е поредица от моменти. Младежът поредица от моменти ли. Философът да. Поредица от моменти. Наречени сега. Ние можем да живеем само тук и сега. Животът ни съществува само в момента. Възрастните, които не знаят това, се опитват да налагат линеен живот на младите. Тяхното мислене е, че да следваш отъпкания път с като учиш в добър университет, работиш в голяма компания, създадеш стабилно семейство, значи да живееш щастливо. Но животът не се състои от линии или други подобни неща. Младежът, значи, няма защо да планираме живота или кариерата си. Философът, ако животът беше линия, планирането му щеше да е възможно. Животът ни обаче е поредица от точки. Добре планираният живот не е нещо необходимо или пък ненужно, той е невъзможен. Младежът, това са глупости. Ама че абсурдна идея. Живей така, сякаш. Танцуваш. Философът, кое е и е абсурдното? Младежът, аргументът ти не само отрича правенето на планове в живота, но и стига до там да отрича дори полагането на усилия. Да вземем за пример живота на човек, който мечтае още от дете да стане цигулар и който след много години на стриктно обучение най-после е прият в известен оркестър. Или друг живот, прекаран в много учене, което води до успешното вземане на изпита по право и започване на адвокатска практика. Тези неща не биха били възможни без цели и планове. Философът, значи, с други думи, също като алпинистите, тръгнали за върха на планината, те упорито следват своя път? Младежът, разбира се. Философът, но дали наистина е така? Дали пък тези хора не са живели във всеки един момент от живота си тук и сега? Тоест, вместо да живеят на път, те винаги живеят тук и сега. Например, този, който е мечтал да стане цигулар, винаги е гледал нотния лист, като се е концентрирал върху всяко произведение, всеки такт и нота. Младежът, така биха ли постигнали целите си? Философът, представи си го последния начин. Животът е поредица от моменти, които човек живее така, сякаш танцува в момента. Върти се и се върти от момент на момент. А когато се огледа, той осъзнава: Явно съм стигнал до Сред хората, които са избрали танца на цигулката, има такива, които продължават да следват тази посока и стават професионални музиканти. Сред хората, които са избрали танца на правото, има такива, които са станали адвокати. Има хора, които са играли танца на писането и са станали писатели. Разбира се, Случва се и човек да се окаже на съвсем различно място. Нито един от тези животи обаче не е свършил на път. Достатъчно е да намираш удовлетворение в момента, в който танцуваш. Младежът. Достатъчно е човек да може да танцува в този момент? Философът. Да. В танца самото танцуване е целта и никой не го прави, за да постигне нещо друго. Естествено. Случва се човек да стигне някъде в резултат на танцуването. Но крайна цел няма. Младежът, живот без крайна цел, кой е чувал за такова нещо? Кой би приял такъв несигурен живот, който си мени посоката при всеки повей на вятъра? Философът, животът, за който говориш, с който се стреми към крайна цел, може да се нарече кинетичен, динамичен живот. Обратно на него, животът. Танц, за който говоря аз, може да се нарече енергиен, действително активно състояние, живот. Младежът – кинетичен. Енергиен. Философът – да се позовем на обяснението на Аристотел. Обикновеното движение, наричано кинезис, има начален момент и краен момент. Движението от началния до крайния момент е оптимално, ако се извърши възможно най-експедитивно и бързо. Ако можеш да хванеш експресен влак, няма нужда да се качваш на пътническия, който спира на всяка гара. Младежът. С други думи, ако целта ти да станеш адвокат, най-добре е да го постигнеш възможно най-бързо и експедитивно. Философът. Да. И пътят, който поемаш, за да стигнеш до тази цел, е незавършен, тъй като целта все още не е достигната. Това е кинетичният живот. Младежът. Защото си някъде посредата му. Философът, точно така. Енергия, от друга страна, е движение, при което това, което се формира сега, е това, което е формирано. Младежът, това, което се формира сега, е това, което е формирано. Философът, може да си го представиш и като движение, при което самият процес се приема за крайния резултат. Танцът е нещо такова, пътуването също. Младежът, ох, обърках се. Какво искаш да кажеш с това за пътуването? Философът, каква е целта на действие като пътуването? Да речем, че заминаваш за Египет. Ще се опиташ ли да стигнеш до Хиопсовата пирамида в Гиза, възможно най-експедитивно и бързо, а после да поемеш обратно към къщи по най-късия маршрут? Това не може да се нарече пътуване. Пътуването би трябвало да започне в момента, в които излезеш от къщи, и всички следващи моменти към крайната цел би трябвало да са пътуване. Възможно е, разбира се, да възникнат неща, които да ти попречат да стигнеш до пирамидата, но това не означава, че не си пътувал. Такъв е енергийният живот. Младежът явно не го схващам. Ти не отхвърляш ли ценностната система на страмеж към върха? Какво ще стане, ако сравниш енергийния живот с изкачването на планината? Философът, ако целта на изкачването е да стигнеш върха, това ще е кинетично действие. Ако трябва да използвам краен пример, няма да има значение дали си стигнал до върха с хеликоптер, останал си само 5 минути и после пак си се качил в хеликоптера. Разбира се, ако не си стигнал до върха, това ще означава, че експедицията е била. Неуспешна. Ако обаче целта е самото изкачване на планината, а не просто достигането на върха, това действие може да се нарече енергийно. В този случай, в крайна сметка, няма значение дали си стигнал до върха. Младежът, този аргумент е просто абсурден. Ти сам си противоречиш. Преди да се изложиш пред целия свят, аз ще изоблича веднъж за винаги безсрамните ти глупости. Философът, о, ще съм ти благодарен. Освети момента тук и сега. Младежът, виж, когато отхвърляше етиологията, ти каза, че не бива да се фокусирам върху миналото. Каза, че миналото не съществува и че няма значение. Това го приемам. Вярно е, че човек не може да промени миналото. Ако нещо може да се промени, това е бъдещето. Сега обаче, като проповядваш този енергиен начин на живот, ти отхвърлят планирането, т.е. не приемаш дори това, че човек трябва да променя бъдещето си по собствено желание. И така, не само, че не бива да гледам назад, но и не бива да гледам напред. Все едно ми казваш просто да вървя свързани очи, без да знам накъде. Философът – не виждаш нито назад, нито напред. Младежът – точно така, не виждам. Философът – не ли това напълно естествено? Какъв е проблемът? Младежът, моля. За какво говориш? Философът, представи си, че си на сцената. Ако осветлението е запалено, вероятно ще виждаш чак до дъното на залата. Но ако към теб е насочен ярък Прожектор, няма да виждаш дори първия ред. Съвсем същото е в живота. Ние виждаме миналото и бъдещето именно, защото осветяваме мъжделиво целия си живот. Или поне си мислим, че ги виждаме. Ако обаче насочим яркия прожектор към момента тук и сега, вече няма да виждаме миналото и бъдещето. Младежът – ярък прожектор. Философът – да. Трябва да живеем отдадено само тук и сега. Това, че си мислиш, че виждаш миналото или че си представяш бъдещето, само доказва, че вместо да живееш истински тук и сега, ти живееш като в полумрък. Животът е поредица от моменти и нито миналото, нито бъдещето съществуват. Ти се опитваш да се измъкнеш, като се фокусираш върху тях. Случилото се в миналото няма нищо общо с твоето тук и сега, а какво може да ти донесе бъдещето не е въпрос, с който да се занимаваш в този момент. Ако живееш отдадено тук и сега, такива неща няма да те тревожат. Младежът, но... Философът... Когато прегърнеш етиологията на Фройд, ти виждаш. Живота си като голяма история, основана на причина и следствие. Всичко се обяснява с това къде и кога си се родил, какво детство си имал, къде си учил и работил. Това определя кой си в момента и в какво ще се превърнеш. Е, да сравнява живота си с история сигурно е забавно. Проблемът е, че виждаш полумрака, който чака в края на историята. Освен това, ще се опитваш да живееш така, че да следваш историята. А после казваш, животът ми е такъв, затова нямам друг избор, освен да живея по този начин, и вината не е моя, виновна е миналото ми, средата и тъна. Само, че да изтъкваш миналото, това си е чисто измъкване, житейска лъжа. Животът е поредица от точки, поредица от моменти. Осъзнаеш ли това, повече няма да ти трябва история. Младежът, Казано по този начин, стилът на живот, който проповядва Адлер, също е вид история. Философът, стилът на живот засяга момента тук и сега и може да бъде променен по твое желание. Животът ти в миналото, който изглежда като права линия, само ти се струва така заради постоянното ти решение да не се променяш. Животът, който ти предстои, е като бял лист и няма път, който да ти е предопределено да следваш. Няма история. Младежът, но това значи просто да живееш за момента. Или по-лошо, това е порочен хедонизъм. Философът не е така. Да насочиш ярката светлина на прожектора към момента тук и сега, означава да правиш това, което можеш отдадено и съвестно. Най-голямата житейска лъжа. Младежът, да живееш отдадено и съвестно. Философът, например, искаш да те приемат в университета но дори не се опитваш да се подготвиш. Това означава, че не живееш с отдаденост тук и сега. Разбира се, изпитът за кандидатстване може да е още далеч. Може би не си сигурен какво трябва да учиш или колко подробно и подготовката ти създава проблеми. И все пак е достатъчно да правиш помалко, всеки ден можеш да решаваш някакви формули, да учиш думи. Казано накратко, можеш да танцуваш. Правейки това, ще имаш усещането «Това свърших днес, в това беше смисълът на днешния ден, точно на този ден». Ясно е, че целта на днешния ден не е кандида ти изпит в далечното бъдеще. Същото се отнася за баща ти, по всяка вероятност, и той се отдавал на танца на ежедневната си работа. Живяла е отдадено тук и сега, без да има възвишена цел или потребността да постигне. И ако е било така, Сигурно животът му е бил щастлив. Младежът, да не би да ми казваш, че трябва да одобря този начин на живот? Че би трябвало да приема постоянно претовареното от работа съществуване на баща ми? Философът, не е нужно да го одобряваш. Просто, вместо да виждаш живота му като линия, чийто край той е стигнал, започни да виждаш как е живял, да виждаш моментите на живота му. Младежът, моментите. Философът същото може да се каже за твоя живот. Ти си поставяш цели за далечното бъдеще и гледаш на настоящето, като на подготвителен период мисли си, наистина искам да направя това и ще го направя, когато му дойде времето. По този начин ти отлагаш живота. Докато отлагаме живота, не можем да отидем никъде, само ще прекарваме дните си вяло и монотонно, защото тук и сега за нас е само подготвителен период, време за изчакване. Това. Тук и сега, в което обаче учиш за кандидат студентски изпит, макар той да е далече в бъдещето, е твоята реалност. Младежът, добре, ще приема това. Определено мога да приема идеята да живея отдадено тук и сега и да не си измислям линия. Аз обаче нямам мечти и цели в живота. Не знам какъв е танцът ми. Моето тук и сега е съставено от напълно безполезни моменти. Философът. Няма нищо лошо в това да нямаш цели. Да живееш искрено тук и сега е сам по себе си танц. Човек не бива да го приема прекалено сериозно. Да бъдеш отдаден и да бъдеш сериозен, това са две различни неща. Младежът – да бъда. Отдаден, но не и е прекалено сериозен. Философът – точно така. Животът винаги е прост и човек не бива да го приема прекалено сериозно. Ако искрено изживяваш всеки момент, не е нужно да ставаш твърде сериозен. Има още нещо, което бих искал да запомниш. Когато си възприял енергийното виждане за живота, той винаги е завършен. Младежът, завършен ли? Философът, ако животът ти, или пък моят, приключеше тук и сега, не би било правилно да наречем нещастен нито единия, нито другия. Животът, който приключва на 20. И животът, който приключва на 90, са завършени и са живот на щастие. Младежът, значи, ако съм живял отдадено тук и сега, тези моменти винаги ще са завършени. Философът, точно така. А сега, след като по време на цялата ни дискусия използвах многократно думите «житейска лъжа», бих искал да приключа, като поговоря за най-голямата от всички житейски лъжи. Младежът, добре. Философът, най-голямата от всички житейски лъжи, е да не живееш тук и сега. Тя е в това да гледаш към миналото и бъдещето, да осветяваш едва едва целия си живот и да вярваш, че си успявал да видиш нещо. До този момент ти си се отвръщал от тук и сега и си осветявал само измислено минало и бъдеще. На живота си, на тези незаменими моменти, ти си казвал огромна лъжа. Младежът, о, щом казваш? Философът, Затова отхвърли житейската лъжа и без страх освети ярко твоето тук и сега. Можеш да направиш това. Младежът, мога да го направя? Мислиш, че притежавам смелостта да изживявам тези моменти искрено, без да прибягвам до житейската лъжа? Философът, тъй като нито миналото, нито бъдещето съществуват, да поговорим за сега. Животът не се решава вчера или утре, а тук и сега. Придай смисъл на привидно-безсмисление живот. Младежът, какво искаш да кажеш? Философът, мисля, че дискусията ни стигна до водата. Дали ще пиеш или не, това зависи само от теб. Младежът, е, може би ядлерианската психология и твоята философия все пак ме променят. Може би се опитвам да се освободя от опоритото си решение да не се променям, за да избера нов начин на живот, нов стил. Чакай, има още нещо, което искам да те питам. Философът, какво е то? Младежът, когато възприемаш живота като поредица от моменти, като съществуващ само тук и сега, какъв може да смисълът му? За какво съм се родил и за какво? Понасям всички тези трудности, та чак докато умра. Не виждам никакъв смисъл. Философът, какъв е смисълът на живота? За какво живеят хората? Когато някой задал тези въпроси на Адлер, ето какво отговорил той, животът като цяло няма смисъл. Младежът, животът е безсмислен. Философът, светът, в който живеем, е под постоянната атака на всевъзможни ужасни събития. Ние сме заобиколени от опустошителни войни и природни бедствия. Когато се изправим пред факта, че в хаоса на войната умират деца, няма как да продължаваме да философстваме за смисъла на живота. С други думи, няма смисъл да използваме обобщения, когато говорим за живота. Да сме изправени пред такива непонятни трагедии и да не предприемаме нищо обаче е равносилно на това да ги утвърждаваме. Каквито и да са обстоятелствата, ние трябва да действаме. Трябва да се противопоставим на наклонността на кант. Младежът – да. Философът, да речем, че се случи сериозно природно бедствие и твоята реакция е да погледнеш назад, както учи етиологията, и да кажеш, какво ли може да е причинило това нещо? Какъв смисъл има в това? Преживените трудности би трябвало да са възможност да погледнеш напред и да си помислиш, какво мога да направя от тук нататък. Младежът, напълно съм съгласен. Философът, а след като казва, че животът като цяло няма смисъл, Адлер продължава, ако има някакъв смисъл, то това е смисълът, който му придава индивидът. Младежът, който му придава индивидът? Какво означава това? Философът. По време на войната дядо ми бил ударен от запалителна бомба и лицето му пострадало много сериозно. Откъдето и да го погледнеш, случилото се било нещо ужасяващо и нехуманно. Със сигурност това е била много добра възможност той да избере да живее с мирогледа, че светът е ужасен и хората са мои врагове. Когато обаче той се качвал на влака, за да отида в болницата, винаги някой друг пътник му отстъпвал мястото си. За това ми е разказвала майка ми, така че не знам как всъщност се е чувствал той. Ето обаче какво е моето убеждение, дядо ми е избрал да живее с представата, че хората са мои другари и светът е прекрасен. Точно това има пред Витадлер, когато казва, че животът има смисъла, който индивидът му придаде. Така, че животът като цяло няма никакъв смисъл. Ти обаче. Можеш да му придадеш смисъл. Само ти можеш да придадеш смисъл на живота си. Младежът, тогава, моля те, кажи ми. Как да придам правилния смисъл на един безсмислен живот? Все още нямам тази увереност. Философът, ти си изгубен, не знаеш какво да правиш живота си. Защо си изгубен? Защото се опитваш да избереш свободата, да намериш път, по който няма да се страхуваш, че някой не те харесва, и няма да живееш според чуждите очаквания път, който да само твой. Младежът, точно така. Искам да избера щастието и да избера свободата. Философът, когато човек се опитва да избере свободата съвсем нормална да се изгуби. В този случай Адлерианската психология предлага пътеводна звезда, която като компас сочи към свободния живот. Младежът – пътеводна звезда. Философът – също като пътника, който разчита на полярната звезда, в живота си ние се нуждаем от пътеводна звезда. Такова е мисленето в Адлерианската психология. Това е експанзивен идеал, който казва, че стига да не изпускаме от поглед тази звезда и продължаваме да се движим към нея, ще бъдем щастливи. Младежът, къде е тази звезда? Философът, тя е приносът към другите. Младежът, Хм приносът към другите. Философът, без значение какви са моментите в живота ти, без значение дали има хора, които не те харесват, докато продължаваш да следваш пътеводната звезда на приноса към другите, ти няма да се изгубиш и можеш да правиш каквото искаш. Не обръщаш внимание на това, дали си харесван или не, и живееш свободен. Младежът, ако високо в небето ми свети звездата на приноса към другите, аз винаги ще имам в живота си щастие и другари. Философът, тогава да танцуваме, отдадени на всеки момент тук и сега, да живеем искрено. Не гледай към миналото и не гледай към бъдещето изживявай и всеки момент изцяло, като танц. Няма защо да се състезаваш с другите и нямаш нужда от крайни цели. Докато продължаваш да танцуваш, ще стигнеш някъде. Младежът – някъде, което никой друг не знае. Философът – такава е природата на енергийния живот. Ако обърна поглед назад към живота си до тук, няма да мога да дам задоволително обяснение на това, защо съм тук и сега. Въпреки, че по едно време се бях отдал на изучаването на древногръцката философия, не след дълго аз започнах редом с нея да изучавам Адлерианската психология. И ето ме днес, в задълбочен разговор с теб, мой незаменими приятелю. Това е резултат от всички изтанцувани моменти, само така мога да го обясня. Когато искрено и пълноценно си танцувал тук и сега, смисълът на живота ти ще ти се изясни. Младежът, наистина ли? Аз аз ти вярвам. Философът, да, моля те, повярвай. През всичките години, в които съм живял с мисълта на Адлер, съм забелязвал нещо. Младежът, и то е. Философът то е, че силата на човека е голяма, или по-скоро, че моята сила е неизмеримо голяма. Младежът, какво имаш предвид? Философът, ами, с други думи, ако аз се променя. Светът ще се промени. Това означава, че светът може да бъде променен само от мен и никой друг не може да го направи вместо мен. Светът такъв, какъвто ми изглежда, откакто изучавам адлерианската психология, не светът, който познавах някога. Младежът, ако аз се променя, светът ще се промени. Никой не може да го промени вместо мен. Философът, това е подобно на шока който човекът, страдал с години от късогледство, изживява, когато за първи път сложи очила. До тогава замъглен, светът изведнъж добива яснота и яркост. Освен това, не само част от зрителното поле на този човек, а целият видим свят се прояснява. Представям си, колко щастлив ще бъдеш, ако изживееш нещо подобно. Младежът, ех, само ако бях знал. Ще ми се да знаех това преди 10 години или дори само преди 5. Само ако го знаех преди 5 години, преди да започна работа. Философът, не, не е така. Казваш, че ти си иска да си знаел това преди 10 години. Смяташ така, защото мисълта на Адлер резонира с теб сега. Никой не знае какво щеше да усещането ти преди 10 години. Трябвало е да чуеш тази дискусия сега. Младежът, да, определено е така. Философът, още веднъж ти предавам думите Надлер, Адлер, някой трябва да започне. Другите хора може да не те подкрепят, но това не те засяга. Съветът ми е, ти започни. Без да те е грижа, дали някой ще те подкрепи. Младежът, все още не мога да кажа дали аз съм се променил или светът, който виждам от тази позиция, се променил. Но има едно нещо, което мога да кажа със сигурност, тук и сега свети ярко. Да, толкова ярко, че от утрешния ден не виждам почти нищо. Философът, бих казал, че ти току-що пи от водата. Е, млади приятелю, който вървиш пред мен, ще вървим ли заедно? Младежът, вярвам ти. Да, да вървим заедно. Благодаря ти за времето, което ми отдели. Философът. И аз ти благодаря. Младежът, надявам се да не възразиш, ако някой път пак те посетя. Да, като не заменим приятел. И повече няма да споменавам как ще разбия аргументите ти. Философът, хаха. Най-после да видя младата ти усмивка. Е, стана доста късно. Да се наспим хубаво, за да посрещнем новото утро. Младежът бавно си завърза обувките и тръгна да излиза. Когато отвори вратата на къщата, пред него се ръстла снежна гледка. Пълната луна, увиснала зад облак, осветяваше и скрещата белота в краката му. Какъв чист въздух! Каква ослепителна светлина! Ще стъка в този пресен сняг и ще направя първата си крачка. Младежът поеда дълбоко дъх, потрие два на болата си брада и прошепна решително. Светът е прост, животът също. После слов. В живота се случва човек да посегне към една книга и на следващия ден целият му свят напълно да се е променил. Беше зимата на 1999 година, а аз бях 20 на годишен младеж, когато имах големия късмет да се натъкна на такава книга в книжарница в Икебукуро. Това беше въведение в адлерианската психология. Ето форма на мисъл. Във всяко отношение задълбочена и същевременно предадена на простезик, която като че ли преобръщаше и с основи нашите възприятия. Коперникова революция, която отричаше травмата и превръщаше етиологията в телеология. Тъй като от край време усещах нещо неубедително в лекциите на Фройдисти и Юнгянци, книгата ме порази дълбоко. Кой беше този Алфред Тадлер? Как така никога не бях чувал за него? Изкупих всички книги от Иза Адлер, които успях да намеря, и напълно погълнат от тях, го четях отново и отново. Тогава обаче забелязах нещо. Това, към което изпитвах интерес, беше не просто адлерянската психология, а по-скоро нещо, родило се с намесата на философа Ичиро Кишими това, което търсех, беше комбинацията Кишими-Адлер. Положена на основите на мисълта на Сократ... Платон и други древногръцки философи, адлерианската психология, която ни излагаше Кишими, разкрива Адлер като мислител, философ, чието дело далеч прекрачва границите на клиничната психология. Например, твърдението «Само в социален контекст човекът става индивид определено ефигелянско» – представянето на субективното тълкуване като по-важно. От обективната истина е от звук на нитшевия мироглед, а идеи – Напомнящи за феноменологията на Хосерли Хейдегер, има в изобилие. Адлерианската психология, черпеща вдъхновение от тези философски прозрения, за да заяви: Всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения, хората могат да се променят и да бъдат щастливи от този момент нататък, и проблемът не е въпрос на способност, а на смелост, щеше да промени напълно светогледа на този доста объркан младеж. Въпреки всичко, почти никой около мен не бе чувал за адлерианската психология. Накрая си помислих колко хубаво ще е някой ден да напиша книга с Кишими, която ще е окончателно издание на адлерянската психология, изследвания на Кишими Адлер, започнах да се свързвам с редактори, след което търпеливо зачаках да изникне възможност. През март 2010 година най-после успях да се срещна с Кишими, който живееше в Киото. Минали бяха повече от 10 години, откакто за първи път бях прочел овод в Адлерянската психология. Когато Кишими ми каза, Съукратовата мисъл е била изложена от Платон. Бих искал аз да съм Платон за Адлер, без дори да се замисля, аз отвърнах. Тогава аз ще съм Платон за вас, господин Кишими. Ето как бе дадено началото на тази книга. Един аспект на простите и универсални идеи на Адлер е, че докато понякога той като че ли сказва очевидното, Друг път излага теории, които могат да се възприемат като напълно неосъществими и идеалистични. Съобразно с това, в тази книга, воден от желанието да засегна всички съмнения, които читателят би могъл да има, аз възприех формата на диалог между философ и младеж. Както се разбира от случващото се в книгата, не е лесна работа да прегърнеш идеите на Адлер и да ги приложиш в живота си. Тук има схващания, които те карат да възробтаеш твърдения които е трудно да приемеш, и предложения, осмисленето на които изисква усилия. Идеите на Адлер обаче имат силата да променят напълно живота ви, както направиха с мен преди повече от десетилетие. Тогава трябва само да имате смелостта да направите крачка напред. В заключение искам да изрази дълбоката си благодарност към Ичиро Кишими, който никога не се отнасяше към мен като към ученик, въпреки че бях много помлад от него, а ме приена искрено като приятел на редактора Юши Фумика Киучи за щедрата и на отклонна подкрепа от начало до край, и не на последно място на всички читатели на тази книга. Много ви благодаря. Фуми е кога? Изминал е повече от половим век от смъртта на Адлер, а светът все още не е дорасъл за свежестта на идеите му. В сравнение с Фройт и Юнг, името на Адлер е малко известно в Япония днес. За неговото учение казват, че е като обществена кариера, от която всеки може да изкопае по нещо. И въпреки, че името му често остава неспоменато, идеите му имат широко разпространено влияние. Започнах да изучавам философия още като младеж, а с психологията на Адлер се запознах горе-долу, когато се роди детето ми, а аз бях малко на 30. Евдемоничната теория и следваща въпроса «Какво е щастието?» е една от централните теми в западната философия. Бях размишлявал над този въпрос много години, преди да отида на лекцията, на която за първи път разбрах за адлерианската психология. Когато чух лекторът да заявява от подиума, хората, които изслушаха днешната ми беседа, ще могат да се променят и да бъдат щастливи от този момент нататък, това ме отблъсна. В същото време обаче осъзнах, че никога не се бях замислял сериозно за това, как аз самият бих могъл да намеря. Щастието, и хрумайки ми, че самото намиране на щастието е може би по-лесно, отколкото бях предполагал, аз реших да се запозная с адлерянската психология. Така започнах да изучавам редом с философията. Скоро обаче осъзнах, че не мога да ги разглеждам отделно, като две различни сфери. Например, идеята за телеологията не се е появила изведнъж по времето на Адлер, тя присъства в философията на Платон и Аристотел. За мен стана ясно, че психология е начин на мислене в духа на древногръцката философия. Освен това забелязах, че диалозите, които Сократ е водел с младите хора и които Платон е записвал за бъдещите поколения, имат много допирни точки с практиката на психиатрите днес. Макар много хора да смятат философията за трудно разбираема, диалозите на Платон не съдържат специализиран език. Странно е, че във философските дискусии се използват думи, разбирани само от специалистите. Своя оригинален смисъл философия означава не самата мъдрост, а, а любов към мъдростта, и в нея е важен именно процесът на научаване на онова, което човек не знае, и достигане на мъдростта. Това дали в крайна сметка той ще добие мъдрост, не е важно. Човек, който днес прочете диалозите на Платон, може би ще открие си зненада, че диалогът за смелостта, например, свършва без да стигнато до да определен извод. Младежите, които разговарят със от отначало никога не са съгласни с него. Те напълно отхвърлят твърденията му. Тази книга е продължение на философската традиция, започнала със Сукрат, и затова тя следва същия формат на диалог между философ и младеж. Когато се запознах с длерианската психология, която всъщност е философия, аз се почувствах неудовлетворен от живота на учен който само чете и тълкува трудовете на предшествениците си. Желанието ми беше да водя диалози, както е правил Сократ, и в крайна сметка започнах работа в психиатрични клиники и на други места. Това ме срещна с много млади хора. Всичките искаха да живеят отдадено, но на много от тях, обрулени от живота възрастни им бяха казали да бъдат реалисти и те почти бяха готови да се откажат от мечтите си. Това бяха хора, Измъчени от объркани междуличностни отношения, които бяха сложни точно защото тези младежи бяха чисти. Да искаш да живееш. Отдадено е важно, но само по себе си не е достатъчно. Адлер ни казва, че всички проблеми са проблеми на междуличностните отношения. Но ако човек не знае как да изгради добри междуличностни отношения, накрая може да стане така, че той ще се старае да задоволява чуждите очаквания. И не да общува от страх да не нарани другите, дори когато има какво да отстоява, то ще се откаже от онова, което наистина иска да прави. Човек, разбира се, може да е популярен сред познатите си и да не са много нези, които не го харесват, но накрая той ще изгуби способността да живее по свой начин. Младежите като този в книгата, който има много проблеми и вече е преживял суровото пробуждане за реалността, сигурно ще останат изненадани от свъщанията, изложени от философа, за това, че светът е прост и всеки може да бъде щастлив. Моята психология е за всички, казва Адлер и като се отказва да използва специализиран език, също като Платон, той ни показва как с конкретни стъпки да подобрим между си отношения. Ако мисленето на Адлер е трудно за приемане, това е така, защото той е сбор от антитези на обичайното обществено мислене и защото, за да го разбере, човек трябва да го прилага в ежедневието си. Въпреки, че думите му не са трудни, възможно е да има едно усещане за трудност, като тази да си представим лятната жега в мразовит зимен ден. Аз обаче се надявам, че читателят ще се умее да схване основните моменти за решаване на проблемите в междуличностните отношения. Когато в умитък е кога, моят сътрудник и писател на тази книга дойде при мен за първи път, той каза, аз ще бъда платон за вас, господин Кишими. Днес ние можем да научим за философията на Сократ който не оставил нищо написано, благодарение на Платон, който е записвал диалозите. Той обаче не просто е записвал думите на Сократ, неговото правилно разбиране е причина учението на Сократ да се преподава и днес. Благодарение на изключителната способност за разбиране на кога, който в продължение на няколко години многократно провеждаше с мен диалози, тази книга можа да види бял свят. И двамата посещавахме своите някогашни университетски преподаватели и младежът в книгата «Би могъл да е както той, така и аз», но това най-вече сте вие, които посегнахте към тази книга. Наискрено се надявам, че докато имате съмнения, аз ще мога да подкрекя решимостта ви във всякакви житейски ситуации посредством този диалог с един философ. Ичиро Кишими Ичиро Кишими и Фумитаке кога? Смелостта да не те харесват. Японският феномен за житейска промяна истинско щастие. Японска първо издание. Отговорен редактор Даниела Атанасова. Компютърна обработка Александра Джинева. Коректор Недялка Георгиева. Формат 6.0 наклонена черта 9.0 наклонена черта 1.6. Печатни коли 19.5. HTTPSS двоеточие двойна наклонена на черта 4TI.M и безплатни книги. Символ за авторско право издателска къща – Хермес, 2023 година. Печатница Алианс Принт е